Анголон. Анжеліка. Дорогою Надії. Книга 12. Частина 4. Перебування в Голдсборо. Розділ 21. Стояла чудова погода, коли веселка кинула якір біля берегів Голдсборо. В очікуванні, поки матроси закінчать складати на палубі багаж, спустять шлюбки і допоможуть пасажирам зайняти у них свої місця та яким пасажирам самим Раймону Роже та Глоріанді Депирак Перші посланці Голсборо підпливали до корабля і по мотузяних сходах і трусах дерлися на борт. Серед них був енергійний і заповзятливий Марціал Берн, старший брат Северини, разом зі своєю командою юних дозорних заток. Не відставав від нього вірний шотландець Джордж Кроулі, який завжди хвалиться тим, що він найпершим оселився в цьому краю. Разом із ними поспішав і старий вождь Масава із цілою флотилії індіанців, які зазвичай весь рік мешкали десь у лісах. Але як тільки на горизонті показувався корабель під прапором пейрака, вони, не за помахом чарівної палички випливали з усіх бухт, якими були порізані береги затоки. Через кілька хвилин вони вже оточували маленькі білі пакунки, що лежали на руках дбайливих годувальниць і служниць. Загальна суєта на якийсь час припинилася. Решта Анжеліка змогла знайти для себе тихий куточок. І нелегко, але все-таки отримати відповіді на деякі свої питання. В одному всі були одностайні. Осінь, схоже, буде довгою і лагідне сонце бабиного літа обіцяє світити до кінця жовтня, а то й до середини листопада. Отже, можна провести тут цілих два тижні, не побоюючись, що коли прийде час повертатися з маленькими принцами у вапасу, Заморозки застануть їх зненацька. Однак не обійшлося без проблем. Корабель Голзбору, який у червні залишив порт приписки і взяв, як завжди, курс на Європу, ще не повернувся. Так само, як і маленьке судно Ларошелець, яке виконувало особливу секретну місію в Середземному морі. Подібне запізнення було цілком допустимим. Але Еріксон, капітан Голзбору, зазвичай швидко і точно здійснював рейси до Європи. Так що всі поступово забули – що він, як і інші капітани, міг зустрітися з піратами, потрапити в штиль чи в шторм, про корабельну аварію не думав ніхто. Бо зовсім недавно дружній голландський корсар, який курсував у прибережній зоні, повідомив мешканцям селища, що бачив, як судно, кинувши якір в одному з фіордів острова Руайаль, чекало підходу менш швидкохідного ларошельця, щоб разом обігнути Нову Шотландію і повернутися в порт. Залишалося сподіватися, що вони встигнуть прибути до відправлення експедиції перхів Небека, Бо очікувані кораблі повинні були привезти безліч корисних вантажів, вкрай необхідних для зимівлі, а також інструменти та продовольство, і було б прикро не встигнути відправити їх до Вапасу. До того ж Марціал Берн збирався відбути вчитися в Гарвард. Його батько зовсім не бажав, щоб син став одним із піратів французької затоки. «Давай-давай, збирайся!» «А я вже все бачила, і раніше за тебе дратувала брата Северина, клацаючи пальцями перед його носом. Але я тобі нічого не розповім». Її швидка мова і звичка прицокувати пальцями жваво нагадали Анжеліці Місто Ларошель, що залишилося в далекій Франції. Яскраво світило сонце, і Анжеліка поступово набувала впевненості у своїх силах, необхідних для зустрічі з Голдбором та його панями. Узи, що пов'язували її з більшістю поселенців, французькими гугенотами з Ларошелі, були тісні й нерозривні, хоч вельми суперечливі, і можна було заздалегідь сказати, що такими вони залишаться. Досі її дорікали за те, що вона змусила їх піднятися на борт корабля жофрея де який у їхніх очах продовжував залишатися піратом. Коли вони збунтувалися проти Жофрея і зазнали поразки, їй довелося на колінах благати його зберегти їм життя, тому вони вважали її гідною мотузки. До того ж, її звинувачували в любовному зв'язку із золотою бородою. А вона, замість того, щоб приховати свою ганьбу і якомога менше висовуватись у подібних обставинах, продовжувала ходити з гордопіднятою головою, що за їхніми мірками вважалося неймовірним нахабством. Втім, вона давно знала, як би вона не вчинила, в їхніх очах її поведінка завжди буде зухвалою. Поки веселка кидала якір на рейді, Анжеліка піднесла до очей бинокль і направила його на берег. І одразу у перших рядах зустрічаючих вона побачила тих, кого називали колись першими панями Ларошелі. Вони трималися відокремлено, їх можна було впізнати по темних сукнях і сліпучо білих чепчиках. Тепер вони стали першими панями Голдсборо, і решта мешканців селища набагато більш численні. На їхньому фоні здавалися дріб'язковими. Анжеліка любила їх за все, що їм довелося пережити разом. і хотілося сподобатися їм, отримати їх свалення. Але вона знала, що в їхніх очах завжди заслуговуватиме докору. Хоча в Ларошелі вона постала перед ними у вигляді скромної служниці і лише пізніше знайшла своє справжнє обличчя високородної дами, це не змінює справи, охоче пояснювала владна пані Маніго. Чи була Анжеліка служницею Габріеля Берна, чи дружиною пірата, якому вони завдячують своїм порятунком і освоєнням у новому світі, вона завжди залишалася владною, зухвалою та зарозумілою. І ніколи не бачила в них, у гугенотах із Ларошелі, людей серйозних, здатних самим вирішувати свою долю. Але так само добре знала Анжеліка, що після кількох днів запеклих суперечок вони всі дійдуть висновку, що її все одно не зміниш і не виправиш. Вкотре вони визнають, що розум її різко відрізняється від їхнього розуму. І тертя, й непорозуміння між ними неминучі, тим більше, що жінка вона норовлива, зухвало незалежна, і це не може їх не турбувати. Однак, незважаючи на всі міркування, жінки дійдуть висновку, що всі вони дуже люблять її, пані Анжеліку з Ларошелі або з Голсбору, люблять такою, якою вона є, і, чесно кажучи, не хотіли бачити її іншою, і всі вони дуже раді вітати її у себе. Перша зустріч завжди була важкою. Ось і зараз, даремно вона завдавала собі і всім оточуючим стільки клопоту, намагаючись обставити свій приїзд якомога скромніше і непомітніше. Вона відразу відчула, що її прибуття порушило їхнє розмірне існування. Зрештою, вона починала розуміти, що нічого не може змінити, і навряд чи колись стане інакше. Сама того не бажаючи, вона, незважаючи на безліч сварок, зайняла в їхніх суворих серцях, не схильних до поблажливості, і тих, що не піддаються спокусам, таке важливе місце, на якому її ніхто не міг замінити. Чим я завинила перед небом, що ті, кого я люблю, і хто відповідає мені взаємністю, найчастіше доставляють мені безліч неприємностей і клопотів, нерідко думала Анжеліка. Усі, виключаючи мудру і лагідну Абігель, Тут же задирали свої похмурі носи і підтискали губи, ховаючи невимовний закид. І Анжеліці доводилося упокорюватися, бо вона так і не навчилася визначати, у чому її хочуть дорікнути. І сьогодні вона була впевнена, що, як завжди, доставить їм тисячу приводів для невдоволення. Її перечуття повністю виправдалися. Пані одразу ж почали перемивати кісточки рут Обидві англійки відразу викликали їхнє невдоволення – Бо всім здалося, що вони зайняли привілейоване місце в серці Анжеліки. З цієї ж причини жінки були дуже люб'язні з ірландською акушеркою та її доньками, які трималися осторонь Анжеліки. У звичайній метушні, що супроводжує щоразу прибуття корабля, Анжеліку найбільше непокоїло, як розмістити маленьких героїв дня, чиї плетені колиски дбайливо несли матроси. Як тільки шлюпки пристали до берега, колиски тут же обступили – і кілька хвилин не було чути нічого, окрім захоплених вигуків. Носії ж, горді наданою їм довірою, повільно ходили берегом. З тих пір, як Анжеліка і Жофрей де Пайрак вперше прибули сюди, на берег Мена, в них ніколи не було часу побути тут довше. Зазвичай вони зупинялися у своєму дерев'яному форті – грубій, але міцній будівлі, яка височила на скелястому мисі, що прикриває бухту, і що тепер стала портом. Споруджений на руїнах укріплень, зведений першопрохідниками, можливо, навіть самим Шампленом, або англійськими рибалками, яких зима застала у цих краях, форт був обгороджений міцним частоколом і довгий час залишався єдиним житлом, гідним прийняти Жофрея де Пейрака, який прибув з караїбів, де він зібрав цілий статок. Дістаючи з дна скарби затонулих іспанських галеонів, він, його екіпаж і новобранці-найманці – Розміщувалися там, готуючись до експедиції в глиб країни, або збираючись досліджувати берегову лінію земель, де він отримав від влади Масачусетса право на розвідку та експлуатацію родовищ срібла. Форт був двоповерховим. Внизу розташовувався великий зал зі стійкою, покликаною полегшити можливість торгових угод. Поряд знаходилися склади та комори для продовольства та зброї. Нагорі були три кімнати: одна більша і дві менші. Анжеліка піднялася у велику кімнату, вирішивши розміститися в ній зі своїми валізами та баулами. Там стояли велике ліжко, стіл, крісла та оббита килимом лавка. Стіни були завішані килимами, що оберігали приміщення від холоду та вогкості. Ще тут була шафа – дуже рідкість на річ у тутешніх широтах. У ній можна було розмістити предмети туалету, дрібнички, коштовності і ті речі, які доставлять із Європи. І після ретельного відбору знайдуть своє справжнє призначення. Не було нічого дивного в тому, що носії з колиськами Раймона рожей Глоріанди попрямували саме у форт. Але перед тим, як оселити їх у велику кімнату другого поверху, Анжеліка згадала, що пані Модрібур, демонічна подруга отця Доржеваля, жила саме там. Її охопив панічний страх за невинних немовлят, привезених нею із Салема. А раптом у повітрі застигли згубні випари зла, причаїлися по кутках. Адже саме в цій кімнаті, прокинувшись якось уночі від невимовного жаху, вона розгледіла в одному з кутів якусь темну істоту. Саме навколо цього ліжка рухалися бідні зігнуті королівські наречені, мочки на наруги владного демона Сукуба. Саме з цієї кімнати розходилася брехня, тут народжувалися смертні вироки, тут були витоки багатьох злочинів. Анжеліка наказала слугам залишатися внизу, колиски відразу поставили на стійку – і численні провожаті знову почали захоплено споглядати двох сплячих немовлят. Зробивши знак Рутий Номі слідувати за собою, Анжеліка піднялася на другий поверх. Вона коротко розповіла дівчатам, що відбувалося в цих краях, і попросила їх перевірити, чи не залишилося в кімнаті шкідливих флюїдів, а якщо залишилося, то треба усунути їх. Агар швидко дістала з дорожнього мішка магічний жезл і, шепочучи заклинання, передала його рут самер. Потім вона сіла навпроти дверного отвору. Її циганські очі широко розкрилися. Вона насторожено й уважно оглядала кімнату. Її погляді читався страх, змішаний з цікавістю. Стоячи на порозі, Анжеліка спостерігала, як у кімнату повільно одна за одною входять дві молоді жінки з Салема. рут, яка тримає в тонких пальцях магічний жезл, і Номі, керуючи руками, ніби намагаючись упіймати невидимий потік. Її маленька тендітна фігурка оберталася навколо себе то в один бік, то в інший, іноді риси її обличчя спотворювалися, наче від болю, і вона не завершувала оберт. Потім просування відновлювалося, англійки виглядали спокійними і обмінювалися репліками, які нічого не значили. Сонце вже піднялося, всюди розлилося бліде денне світло, і в ньому тремтіли золотисті відблиски, сонячні промені, відбиті морською гладдю біля підніжя високого мису. Потім вони повернулися до Анжеліки, і Руд впевненими рухами гарної господині поклала жезлу у мішок, який маленька циганка швидко простягла їй. «І що тепер?» «Тепер нічого», – відповіла Руд, похитавши головою. «Нічого?» – повторила Анжеліка. Руд повернулася до Номі. «Все взяв кіт», – заявила та розводячи руками, що мало означати «нічого не вдієш». «Кіт? Хіба тут не було кота?» «Справді». Так, саме в той день він і з'явився, мастір кіт. Той самий, який сьогодні важливий і товстий, прогулювався стежками Голзбору. А тоді він був лише жалюгідним корабельним кошеням, Не більше долоні юнги, що збирався викинути його на берег у брудну калюжу. Присівши біля узголів'ям бруазіни, Анжеліка раптово побачила його. Він виник прямо з підлоги поряд із її спідницею. Такий слабенький, худий, на тонких лапах який не мав сил навіть нявкнути. Він дивився на неї своїми розширеними зіницями, наче чекав чогось. І вона взяла його, пригорнула до себе, зігріла і нагодувала. «Месір, кіт, чому ти так дивишся на нас?» – спитала Рут. «Ми досить погано знаємо той невидимий світ, який оточує людей. Ти навіть не уявляєш собі, скільки живих істот має невідомі нам сили. Хоча ми повинні були б про них знати. Нам, людям, призначені незліченні скарби». Але вони досі не знайдені, бо такою є мета сатани – позбавити людину, призначених їй господом містичних дарів, і тим самим відібрати в неї підтримку Всевишнього. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 4. Перебування в Голдзбору. Розділ 22. Анжеліка вже справлялася про свого прийомного сина в Ларошелі, про юного Лор'є Берна, другого брата Северини. «Тепер він біг їй назустріч. Кіт першим прийшов до нас!» – кричав він. Сімейство Берні вже зібралося навколо столу, на якому гордо сидів масір Кіт, який прибув з дипломатичним візитом. Тут уже були Абігель, її чоловік та їхні чарівні дочки – дворічна Елізабет та шестимісячна Аполіна. Помітивши іще одну біляву голівку, Анжеліка запитала, як звуть їхнього юного сусіда. Хіба ви не пам'ятаєте? Це ж маленький Шарль Анрі. Бертіль, його прийомна мати, разом із паном Мерсело вирушили до Нової Англії вести батьківські рахунки, і ми взяли хлопчика до себе. Так, звичайно, пам'ятаю, Шарль Анрі. Але чому подружжу Маніго, його діду й бабі, чи їхнім донькам Сарі та Деборі, Сусідка Малюка не взяти на себе турботи про нього. Не можна ж вічно підкидати його вам, Абігель, адже ви лише сусідка і до того ж із дітьми на руках. Абігель задумливо погладила дитину по голові. Для своїх трьох років хлопчик був надзвичайно гарний і розвинений. Очі його постійно були широко розплющені, ніби він увесь час намагався зрозуміти щось таке, що від нього було приховано, але здавалося йому дуже важливим. «Ви ж знаєте, як їм бачити цього бідолашного малюка», – лагідно відповіла вона. «Їх треба пробачити». Легка хмарка тінню промайнула на обличчях, що зібралися навколо великого дерев'яного столу. Метр Берен почав розливати вино волов'яні склянки, поставлені севериною. Щоб уникнути теми, яка постійно викликає похмурі спогади в громаді Голосборо, а саме зникнення справжньої матері Шарля Анрі, заговорили про минуле літо. Тут було чому порадіти, цього року літо пройшло вдало. Не було піратів, цих морських волоцюг, що ховаються на островах, щоб перехоплювати судна, що йшли з Європи, з вантажами продовольства, не було небажаних типів серед англійських ловців тріски, які зазвичай прагнули звести рахунки з французькими аванпостами в Акадії, не було ні набігів іроказів, ні священної війни аби на з яретиками. Словом, у французькій затоці панували мир і спокій. «Чудово!» – відсумувала спритна і лукава Северина, яка, повернувшись додому, теж могла багато чого розповісти. Однією рукою вона обхопила батька за шию, а другою обняла свою другу матір, яку дуже любила. «Просто чудово! Визнаю, що в Голосборо є найбільш сприятливий клімат. Тут у всіх легко на душі і всі живуть у дружбі із сусідами». Однак, як їй здалося, настав час усім розумним людям прийняти деякі рішення. Інакше настане день, коли все піде прахом. І якщо цього року тут панували дружелюбність і доброзичливість, то причиною тому було не тільки тепле літо, грязний урожай, хороші новини з Європи, величезні улови, вдала торгівля, своєчасне прибуття та благополучне відбуття кораблів, щасливе народження близнюків Депайрак, що увінчало ці успіхи. Але також позбавлення від Бертіль Мерсело. Поки що ніхто не насмілювався вимовити це в голос зі страху перед пані Маніго, бо та, як і раніше, мала великий авторитет. Проте розмови пошибки велися вже давно, і багато хто прийшов до висновку, що без Бертіль Мерсело ці в Голсборо цілком могли б домовитися між собою. І коли Севарина розповіла про свою зустріч із цією нахабницею в Салемі, про те, як та зухвало повелася по відношенню до пані Депайрак, що тільки-но від полугів. Язики розв'язалися. Бертіль Марсело завжди від самого народження була яблуком розбрату. Жителі Ларошелі, на чиїх очах вона виросла, стверджували, що ще малою вона примудрялася сварити своїх однолітків у кварталі Рампар, разом з якими її вчили читати Біблію дві гідні діви. Однак невдовзі після появи Бертіль у їхньому маленькому будинку, де вони наставляли юних гугеноток, як слід поводитися в суспільстві, робити скромний глибокий реверанс. А також навчали шиття і в'язання, їм довелося відмовитися вести заняття. Бертіль була гарна, навіть занадто. До того ж, вона була єдиною дочкою і спадкоємецею значного статку, зробленого на успішній торгівлі папером. І завжди вважала себе чарівною, побачивши злочинця в кожному, хто відмовлявся це визнати. Вона була надивотямущою дівчинкою, схоплювала все швидше за інших. І не можна було не визнати цієї її переваги, що підкріплюється унікальною здатністю в будь-якому суспільстві затьмарювати всіх присутніх. Так що дитячі її друзі зрештою визнавали, що Бертіль Марсело народжена завжди, скрізь і всюди бути першою. Коли настав час і на неї стали заглядатися чоловіки, її завдання ускладнилося, бо доводилося завойовувати увагу всіх чоловіків відразу, аби ніхто не дістався подругам чого її самолюбство ніяк не могло допустити. З першого погляду важко було розпізнати в тихому вирі, що зветься Бартіль Марселу кипіння пристрастей. Вона вміло цим користувалася і, будучи зачинницею сварки, завжди уникала відповідальності. Та так майстерно, що ввела б навколо пальця будь-якого святого, і він дав би їй відпущення гріхів без покаяння, вирішивши, що їй зовсім нема в чому каятися. Будь-які витівки сходили їй з рук, тому що в ній або не бачили вину, або просто не хотіли турбувати батьків. Людей гідних, які зовсім не помічали, що їхня донька просто стерба. Тепер же, коли її батькові спала прекрасна думка відвести її собою в ознайомлювальну поїздку по роботі з паперами в Нову Англію, всі з полегшенням зітхнули, позбавившись її вічної брехні і прагнення каламутити воду в громаді. Розмовляючи з Бертіль, завжди доводилося триматися на поготові, а така могла початися будь-якої миті. І якщо добросусідські відносини, що встановилися з розкаяними піратами, які проживають на сусідньому березі, папістами з розповідання і гріховодниками, і ледарями за переконаннями, несподівано були порушені, то не остання роль у цьому належала Бертіль. Тільки губернатор Колін і Абігель Берн Могли добитися від неї правди, але ніхто не наважувався б стверджувати, що і їх вона жодного разу не ввела в оману своїми солодкими манерами і здатністю заговорювати зуби солодкими словами з кислим змістом. Габріель Берн щедро розливав по кубках біле вино з берегів Гарони. І після Салема ця тиха задушевна розмова про дрібниці, такі важливі для мешканців селища, була для Анжеліки відпочинком. Лор'є приніс тарілку свіжих устриць та креветок. Прийшли тітка Анна та стара Ребека. Їх відразу посадили за стіл, і всі знову почали перемивати кісточки Бертіль-Мерсело, тоді як Габріель Берн спритно розкривав устриці. Тітка Анна, як завжди трохи розсіяна, запропонувала видати цю баламутку Бертіль заміж. Але ж вона вже заміжня. За цим дурним Жозефом Гаре, який вічно блукає лісами, замість стежити за дружиною. «Якби же німа ніго не викрали індіанці, замовчіть не треба говорити про це при дитині. Ви маєте рацію, справді не варто, може зрозуміти. Ні, він ще дуже малий». Жінки кинулися пестити й цілувати маленького Шарля Анрі, а потім повернулися до Бертіль Мерсало і почали вирішувати, як знайти вихід із становища. Вічна помилка людей, типу тітоньки Анни, полягала в тому, що єдиним виходом для дівчини вони вважали її заміжжя – Однак і Убертіль уже був чоловік. Років за два тому вона вийшла заміж за Жозефа Гаре, зятя Маніго. Вона завжди хотіла стати членом сімейства Маніго, одного з найзаможніших і найвпливовіших в Ларошелі. Але не бачила, як можна було б це влаштувати. Бо в сімействі був лише один син чоловічої статі – пізня дитина Єремія, що з'явився на світ після народження чотирьох дочок і її подруг. Бертіль завжди заздрила старшій жені і почала заздрити ще більше, коли та вийшла заміж за Гарі – гарного хлопця з гарної родини офіцера Сентонського полку. Як би там не було, Бертіль була дружиною вказаного Гарі. Якими шляхами вдалося їй задовольнити свою забаганку, які сумні події сприяли цьому. Хіба могла чарівна жені Маніго передбачити – що після безтурботної та щасливої юності у великій родині гугенотів, їй і всім її рідним, доведеться вирушити вигнання, і на цьому тернистому шляху вона здобуде два привілеї. Народить перша немовля Голдсборо, якого назвуть Шарль Анрі, і першою заплатить жорстоку данину американському континенту. Ледве одужавши від пологів, вона разом зі своїми співвітчизниками відбула в табір Шамплена і по дорозі була викрадена індіанцями – що кружляли навколо їхнього загону. Чи то ірокезами, чи то алгонгінами. З того часу про неї ніхто нічого не чув. Дикі тубільські боги північноамериканського континенту прийняли жертву, і колоністи отримали декларацію про життя на цих суворих краях. Сімейство Маніго довго плакувало зниклу доньку, але поступово сердечна рана почала гоїтися. Молодші доньки були працьовиті й гарні – Єремія підростав і обіцяв стати одним із найпідприємливіших арматорів Нового світу. Спочатку його вирішили відправити вчитися в Гарвард, у Нову Англію. Справи Меніго йшли все краще і краще. У сім'ї ніколи не говорили про старшу дочку. Всі були впевнені, що жені давно померла. Але не було могили, куди можна було прийти, оплакати її загибель. Спокусивши розгубленого молодого вдівця і одруживши його на собі, Першу ж зиму Бертіль виявила більше поспішності, ніж здорового глузду. Цей вчинок не наблизив її до сімейства Маніго. Зате тепер у неї з'явився час поміркувати над тим, що стати родичкою сім'ї Маніго, яка проживає в розкішному особняку в Ларошелі, це одне. А увійти в родину вигнанців, що живе в зробленій хаті під солом'яним дахом, а саме такими всі на один лад були їхні житла, це вже зовсім інше. Так що життя подружжя Гарі не залагодилося з перших днів. Бертіль не любила маленького Шарля Анрі і завжди намагалася сплавити його до сусідки Абігель. Дідусь і бабуся Маніго також мало цікавилися онуком, що настільки жваво нагадував їм про тяжку втрату. Мабуть, вони зовсім не виносили його. Бертіль вже велику частину часу проводила у батьків. А всі продовжували називати її Бертіль Мерсело. Іноді вона поверталася до себе і забирала дитину. Прилюдно виливаючи на неї ніжність та ласку, щоб усі могли сказати, яка вона дбайлива, ніжна та уважна. Однак незабаром було помічено, що її появи в будинку збігалися з прибуттям кораблів із Європи, отриманням новин із французької затоки і лише іноді з поверненням Жозефа, її чоловіка. Жозеф Гарен найнявся в якусь змішану англо голландську компанію. Приєднався до «Босклоперс» або «Бушрейнджерс», як називали лісових вулицюх англійці, і постійно здійснював паломництва до індіанців, скуповуючи і вимінюючи в них хутро. Коротше кажучи, всі в Голдсборо зітхнули вільно, коли Бартіль Мерсело в черговий раз поїхала до батьків. Мир та спокій, що панували цього літа в Голдсборо, справедливо названі ідеальними, про це не раз згадуватимуть згодом. Запам'ятається також і повернення веселки, що стояла на рейді з піднятими орифламами. Судно було прикрашене червоними килимами і нагадувало королівський корабель. Воно належало графові та графині Депирак, людям, таким не схожим на інших, яких часто ненавиділи, відкидали і відштовхували, але зрештою починали любити, бо їм було притаманне дивовижне почуття радості кожного дня та жага до життя. Сьогодні вони повернулися до Голзборо з двома чудовими дітьми. У оксамитових костюмах гарні мовамурчики. Вони спокійно лежали на своїх вишитих подушках. Але життя в селищі було досить суворим, так що ніхто не хотів втрачати ні крихти задоволення і не бажав, щоб його отруювали такі зломовні особи, як Бертіль. Незабаром повернуться Голзборо та Ларошелець. Вони доставлять довгоочікуваний вантаж. Жителі все більше і більше прив'язувалися до свого суворого краю – Торгівля з індіанцями ставала все ж вавішою, розвивалася і заморська торгівля, постійно припливали нові й нові гості, укладалися шлюбні спілки. Але ніщо так не тішило, як відсутність Бертіль Мерсело. Здається, до цього часу всі вже зрозуміли, що її справедливо назвали сюди сущою гадюкою. Навіть поблажливій Абігель довелося з цим погодитись. «Що буде з малюком, з такою матір'ю?» – засмучувалася вона. Однак Анжеліка сподівалася, що суперечки йшли через дрібниці і вдачу молодої жінки, яку не можна виправити. Хоча вона й сама часто служила мішенню отруєних випадів Бертіль, але завжди дивилася на неї як на химерну дитину. Ось буде в неї в Голзборо свій власний будинок, який вона бачила якось у Новій Англії, і осяде вона на постійному місці, пишаючись перед сусідами своїм статком». Насамперед слід було змусити її чоловіка покінчити з життям лісового волоцюги. Хіба не може бути він корисним тут? Як колишній офіцер королівської армії, він міг зайнятися організацією міліції, створити мобільний загін з охорони порядку, а не вештатися лісами разом із англійськими бушрейнджерс, виторговуючи хутро, що приносило мало доходу і багато занепокоєння. Крім усього, якщо одного разу він француз-протестант, тобто єретик, «Зустріне канадських французів, які дуже ревниво охороняють свою монополію на торгівлю хутром у цих краях, вважаючи, що всі хутра Американської півночі належать їм, то я не поручую за його шевелюру», – зробила висновок Анжеліка. «Бідолашний хлопчина», – сумно зітхнула Абігель. І кинувши ніжний погляд у бік Шарля Анрі, додала «бідолашна крихітко». Вона давно вважала його сиротою, позбавленим материнської та батьківської підтримки. Габріель Берн був згоден з Анжелікою і, відкинувши похмурі прогнози, всі троє вирішили не вмовляти Маніго зайнятися вихованням онука, а після повернення Гарі постаратися утримати його, давши йому таке доручення, від якого він, як громадянин Голзборо, не зміг би відмовитися і створити йому необхідні умови. І вони вирушили обговорити це питання із губернатором. Анголон, Анжеліка, Дорогою Надії Книга 12. Частина 4. Перебування в Голдзбору. Розділ 23. Населення Голдзбору дуже виросло, і тепер Анжеліка впізнавала далеко не всіх, хто зустрічався їм по дорозі до губернаторської резиденції. Більше половини підлеглих коліно патюрелю людей були їй незнайомі. Зрозуміло, що вона зможе познайомитися з усіма. За час свого недовгого перебування тут вона перш за все хотіла побачитись зі своїми старими друзями, а також з тими, хто спеціально приїхав, щоб поговорити з нею – пані Депейрак. Швидким кроком перетинаючи площу, Анжеліка вдавала, що не чує цього звернення, бо варто було їй тільки вийти з дому, як вона тільки його й чула з усіх боків. В гучних командах, що долинали шлюпок і баркасів, що перевозили на берег матросів суден, що стояли на рейді, можна було визначити, звідки, з яких берегів чи островів прибув корабель – англійський він чи французький, або ж на борту його різношерстна команда, набрана в багатьох портах. Приходили судна з далекого острова Монегана, а також із факторію де кидали якір суда з багатьох країн, в тому числі кораблі голландського торговця Петера Богена. Оголосили про прибуття кайдійців із порту Аяля. Анжеліка, яка затрималася у Бернів, намагалася пройти непоміченою, щоб встигнути досягти форту і трохи прийти до тями. На випадок, якщо серед прибулих буде пані Деларош-Позе. Вона також хотіла подивитися на своїх близнюків, бо вже давно дорікала собі, що зовсім про них забула. Завжди знаходилося безліч охочих зайнятися ними як на кораблі, так і тут. Старий матрос... Черкес за національністю, побачивши, який ріс підниць і чепчики в'ється навколо немовлят, часто застерігав її і зловісним голосом вимовляв українське прислів'я, плід народної мудрості та досвіду. У самий няньок дитя без ока. Тому вона прискорила крок і вдала, що не чує звернених до неї слів. Хоча молодий задерекуватий голос продовжував кликати її «Пані де пейрак! Пані де пейрак!» Обернувшись на ходу, вона побачила, що її кличе «молода жінка», мабуть, на ранніх термінах вагітності. Вона намагалася бігти за нею, важко перевалюючись по піску. Анжеліка зупинилася та повернулася назад. «О, пані Депейрак, як я рада вас бачити!» Підійшовши до Анжеліки, вона буквально кинулася їй на шию. І ти нічого не залишалося, як обійняти її. «Хто ви, Люба? Ви мене не впізнаєте?» Вона говорила трохи хрипко, з легким англійським акцентом. Анжліка подумала про Естер Холбі, яка разом із нею бігла на барку Жака Мервіна після різанини, влаштованої індіанцями абинаками. Тоді загинула вся родина Естер. А їй дав притулок один із її дядьків, що живуть на острові Мартінікус. Але Естер була значно вища на зріст і ширша в плечах. Це ж здавалося зовсім дівчинкою, маленькою і тендітною, Якби не випираючий круглий живіт, їй не можна було б дати більше 12 років. На голові у неї був кокетливий мережевний чепчик, зверху накинутий капішон білого вовняного плаща. «Невже ви мене не впізнаєте? А я ніколи вас не забуду, адже це ви витягли мене з води, і наче дитину винесли на берег, коли сталася аварія. А тепер, кажуть, у вас близнюки. І в мене також скоро буде малеча. Хіба це не чудово?» Її безпосередність не мала нічого спільного з британською врівноваженістю, а згадка про аварії корабля навела Анжеліку на вірний слід. «Це не ви?» – роздумливо промовила вона. «Це не ви одна із тих королівських наречених, чий корабель розбився на скелях на підході до Голзбору два роки тому? Так-так, ось ви й згадали. Я мала Жермена, адже, правда, ви мене пам'ятаєте. Жермена-майотен». Я була наймолодшою і такою малою, що ніхто ніколи не називав мене на ім'я. Просто малеча або крихта. Втім, після того, що сталося, це й не дивно. Корабельна аварія, пірати. Розкажіть мені, будь ласка, про сестру і про нашу добродійку, пані Демодрібур. Анжеліка здригнулася, по спині в неї забігали мурашки. Майбутня мати нагадала про події дворічної давнини. Проте сама Анжеліка досі не могла згадувати про них без тремтіння. Тим більше говорити про них. Вона взяла молоду жінку під руку. Ходімо, Люба, проведіть мене до форту. Наскільки я зрозуміла, ви розлучилися зі своїми подругами та вашою добродійкою, пані де Модрібур, у Порт Руаялі і з того часу не мали від них звісток. Так, але коли той Англієць змусив нас усіх, немов полонянок, піднятися на борт його корабля, я сховалась і дуже злякалася, та ще й була сита по горло усіма жахами. У Голдзбору я познайомилася з одним матросом. Він мені сподобався, і я хотіла вийти за нього заміж, як мені пообіцяв губернатор пан Патюрель. Вона йшла помовчавши, і тепер у її промові Анжеліці вже чувся інший акцент. Так говорили в найбідніших кварталах Парижа. Я була вихована у притулку. Разом із моєю старшою сестрою мене помістили туди, коли мені було чотири роки. А матір нашу визначили в притулок грішниць які каються. Я здобула гарне виховання пані, інакше пан Кольбер не вибрав би нас для відправки до Канади. Але я була лише супроводжуючою. Пані Модрібур була потрібна тільки моя старша сестра, але їй довелося взяти й мене, бо я не маю нікого, крім сестри, а вона наполягала, щоб нас не розлучали. Тепер, коли я щаслива і вже забула всі наші колишні біди, мені так хотілося б дізнатися про свою бідну сестру і про пані Модрібур. Вони прийшли до форту. Перш ніж повести молоду жінку поглянути на дітей, Анжеліка посадила її в нижній кімнаті і попросила слугу принести чогось освіжаючого. У неї було миле кмітливе личко, але вона нічим не виділялася серед інших дівчат, які вирушили до Канади на пошуки щастя, і оточували пані Демодрібур, яка доручила нагляд за ними товстій Петронілі Дамур. Таких, як вона, була ціла дюжина, вони прислужували герцогині. Годинами простоювали на колінах і молилися, чи всім натовпом супроводжували свою благодійницю всюди. Покірні й залякані. Вони стали на одне обличчя, ні в чому не виявляючи особливостей своєї особистості. Анжеліка на силу здобула довіру деяких із них. Дельфіна де Розуа та ніжна Марі були вбиті лише за те, що говорили з нею. Смішливі жульєні в Голзборо також вдалося вийти з гри домовившись із Арістідом Бомаршаном, піратом з берегового братства, що стоїть поза законом і заслуговує на мотузку, який, проте, поєднався з нею законним шлюбом. «Хіба ви не знаєте, що пані Мудрібур померла?» Маленька втікачка просто підскочила від радості. «Померла? Ох, пані, ви, мабуть, порахуєте мене безсердешною, але я не можу не радіти. Скажу більше, я сподівалася на це». Нещодавно одна людина з нашого берега, що ходила продавати вугілля по аяль, говорила про це, але я не наважувалася повірити такому щастю. Але якщо це кажете ви, я можу бути впевнена, а отже відтепер спатиму спокійно. Хоча цей спокій зовсім не від добрих почуттів, бо вона осяяла себе хресним знаменням. Це була дуже зла жінка. Зліше за неї не знайти у всьому світі. Вона казала, що я ні до чого не придатна. Постійно щіпала мене, а іноді навіть припікала гарячим вугіллям зі своєї грілки. «Бідолашна дитина!» – зітхнула Анжеліка. Щоразу, коли вона згадувала про нещасних жінок, відданих у владу цього демона, з благословення поважних служителів церкви та чиновників від благодійності, на серці у неї ставало важко. Хоча вона розуміла, що всіх їх ввели в оман красиві очі, та показна побожність прекрасної посланниці отця Доржеваля. На очі Анжеліки навернулися сльози, і вона подумала, що після пологів стала надто сентиментальною. Помітивши її сльози, крихта жермена зворушилася. «О, пані, які ви добрі! Ві завжди були нашим янгелом-охоронцем! Як чудово було опинитися нарешті в Голдборо, нехай навіть після аварії корабля, і побачити на березі вас!» «Бачите, як ви біжите до нас на зустріч і кидаєтеся в хвилі рятувати мене». Із серйозністю сироти, що передчасно подорослішала, вона додала, «Ваша доброта спокутувала зло, заподіяне герцогинею. Анжеліці здавалося, що вона намагалась витягти насамперед величезну Петро Нільдамур. Але якщо вже мала так наполягає на тому, що її витягла саме вона, то хай так і буде». Той чоловік стверджував, що ви і пан Депайрак відвезли решту дівчат моїх подруг у Квебек, куди ми спочатку прямували. Тоді я подумала, що якщо моя сестра у Квебеку, то вона спробує дати мені знати про себе і намагатиметься дізнатися, що зі мною сталося. Згодом я перестала боятися зустріти нашу благодійницю, тому я й приїхала сюди. Сьогодні я вперше наважилася покинути наш дорогий Порруайаль. Як звуть сестру? Анрієтта. Тоді я можу вас потішити і повідомити про неї багато доброго. Вона вже вийшла заміж? Ні, але скоро вийде. Вона має безліч шанувальників, але їй хочеться самі зробити вибір. Поки ж вона служить економкою у пані Дебомон, яка дуже задоволена її роботою та веселою життєрадісною вдачею. Жермена здивовано подивилася на Анжеліку. Ви кажете, що вона щаслива, працьовита і весела? Ну, звичайно, її всі люблять. Вона допомагає багатьом жінкам у справах благодійності, і увесь квебек просто не нахвалиться нею. Ох, як я рада! Сестра була так прив'язана до пані Мудрібур, що я боялася, якби вона, дізнавшись про смерть останньої, не наклала на себе руки. Вона стала справжньою рабинею пані Мудрібур, ловила кожне її слово, слідувала за нею немов тінь. Це була як хвороба, останнім часом вона перестала помічати мене. Даремно я благала її лишитися зі мною в пору аялі. Вона була готова йти за благодійницею куди завгодно, хоч у пекло. Ось, бачите, коли зло гине, припиняється його згубний вплив, і життя відроджується, зауважила Анжеліка, яка ніколи не бачила розумну та веселу Андрієту такою, якою представила її сестра. Раптом її кинуло в тремтіння. Образ божевільної амбруазини, наче кажан, пронісся в її мозку ляскаючи, мов крилами, полами величезного чорного плаща, підбитого червоним шовком. Анжеліка зблідла. Слова малої парижанки остаточно переконали її в тому, що інші давно зрозуміли сутність амброазіни, а їй, Анжеліці, її підозри здавались перебільшенням або домислом. Ця жінка нагадувала вампіра, позбавляла своїх жертв сили і вимотувала з них душу. Звільнившись від її впливу, вони ставали цілком нормальними. Молода жінка, яка зараз сиділа перед нею, була простодушна і щира, в неї не було підстав брехати. Змінивши тему розмови, Анжеліка помітила Жермені, що там, мабуть, так і не вийшла заміж за свого матроса з Голзбору, тому що увесь цей час залишалася в пору оялі. Він же, очевидно, вже здійснив свій подружній обов'язок щодо неї. Молода жінка засміялася і сказала, що їй справді не підвернулася можливість перебратися на інший берег бухти. Проте вона вийшла заміж за одного шотландця і від нього набула цього жахливого акценту. Саме так говорили французької шотландці із загону сера Олександра. Юна мешканка Акадії захоплено дивилася на малюків, які спали у своїх колисках. Їх пильно охороняла ірландська акушерка з доньками. Жінки сиділи біля узголів'я і в'язали. Які вони милі, захоплювалася мала Жармена Майотен. Дівчинка така пухка, а хлопчик такий великий, мені б теж хотілося мати близнюків. Діти приносять радість у будинок. Роботи я не боюся, я навчилася прясти шерсть і ткати полотна для пелюшок та сорочок. Коли народиться наша дитина, ми та ще кілька молодих сімей переїдемо в інше селище, у гранпрі, де потрібні працьовиті люди. Згадане нею поселення було засновано роки 3-4 тому. Деякі мешканці Пору Аяля вже вирушили туди осушувати болото, як це зазвичай робилося під час закладання нових селищ. Землі спочатку готові до обробітку були рідкісні на острові Акадія. Потужні припливи утворили на берегах бухточок ділянки родючих земель. І акадійці, осушивши їх за прикладом голландців за допомогою гребель та запруд, перетворювали їх на сади та заливні луки для випасу худоби. Гравда Пейрак обіцяв поселенцям свою допомогу. Насамперед знаряддями та текстилем, що привозиться з Європи. У французів завжди були над мужність, вміння працювати, пристрасть до обробітку землі та розведення худоби. Але постійно не вистачало інвентарю. «Приїздіть до нас у пор рояль», – наполегливо запрошувала пані Деларош-Позе, котра збиралася відпливати післязавтра. Вона приїхала зі своїми численними дітьми та їхньою гувернанткою – мадмуазель Радегондою де Феранч. Пан де позе залишився вдома, бо побоювався на бігів англійців і вважав за необхідне підтримувати гарнізон у стані бойової готовності. Дружина управителя Порру Аяля висловила свою вдячність за подарунки – вино, оливкова олія, свинець, залізні вироби та тканини – Усе це були предмети першої необхідності, нестача яких уже починала гостро відчуватися. Бо кораблі, що очікувалися, все ще не прибували. Ніхто не уявляв собі, як важко доводиться губернатору колонії виконувати свої обов'язки у цьому суворому краї. На щастя, нещодавно неподалік вору Аяля з'явилися симпатичні та енергійні сусіди. І в житті бідних французьких сеньорів почалися зміни. Дівчата привезли із Салема свої чудові ляльки – Найбільшу радість цих маленьких шляхетних вигнанець. Однак настав час подумати про відправлення старших дочок до Франції, до монастиря, щоб завершити їхню освіту, говорила мати. Бо незважаючи на старання Радегонди де Фержак і наставника священника, який навчав дівчат латині й хорошим манерам, юні особи відчували б вплив навколишнього дикого середовища і думали б про те, як у них навчитися на човні ловити форель і лосося, Вигідно виміняти хутра і вирушити до індіанців на бенкет, влаштований після вдалого полювання. З такими нахилами дівчата не зможуть зробити пристойної партії, коли подорослішають. «А чому б вам не відправити ваших дівчаток до Урсулінок у Квебек чи до Маргарити Буржуа в Монреаль?» – спитала Анжеліка. Пані Деларош-Позе похитала головою. «Нам, людям, що живуть в Акадії, нелегко знаходити спільну мову з жителями Верхньої країни». Сказала вона, показуючи рукою на північ. Туди, де знаходилася столиця Нової Франції – Квебек. Королівські чиновники згадують про нас лише тоді, коли треба стягнути з нас податки та мита. Вони завжди підозрюють нас у приховуванні прибутків і думають, що всі ми страшенно збагачуємося за рахунок контрабандної торгівлі з англійцями. Насправді ці англійці безсовісним чином грабують нас, тоді як співвітчизники нехтують нами. Очисні родини Канади дивляться на нас згори вниз. Вони вважають себе найстарішими жителями Північної Америки. Хоча це неправда, бо Самюель Шамплен разом із паном Монтом заснував по Руайаль задовго до появи Квебеку. До того ж, зізнаюся вам, мені хотілося підготувати своїх дочок до життя більш витонченого. Я хотіла б отримати для них місце при дворі, у свиті якоїсь принцеси. А це простіше зробити, якщо претендентка виховувалась – у якомусь відомому монастирі поблизу Парижа, а не в наших бідних колоніях, які наше розбірливе суспільство не ставить ні в грош. Тоді як його власна цінність тільки в тому і полягає, що воно строкатими метеликами в'ється навколо короля. Але щоб дієш, не нам його міняти, доводиться виконувати його неписані правила, якщо хочеш потрапити до Версалю. Здається, ваші сини та юний кастель Моржа, хоч вони й отримали виховання в Новій Франції, «Уже поповнили армію придворних. Ви отримуєте від них звістку?» Анжеліка отримала звістку від синів, а з Голдзбором, якого всі чекали з таким нетерпінням, мали прибути докладні звістки про них. «Приїжджайте до нас, Люба, пані Депейрак, прохала пані де Ми всі зберегли такі приємні спогади про ваш візит. Пам'ятаєте те літо, коли ви приїздили разом із однією знатною панною благодійницею?» Пані була трохи дивною, але вирізнялася незвичайною красою та вченістю. Здається, її звали пані Демодрібур. Втім, вона без жодних церемоній кинула в мене своїх королівських наречених. Але ми не скаржимось. Серед цих дівчат ми знайшли трьох, які побажали вийти заміж за наших юних холостяків і влаштуватися в тутешніх краях, як, до прикладу, ця юна Жермена, що так хотіла вас побачити, щоб дізнатися про свою сестру. Це були чудові дівчата. Хіба в Квебеку не щинили галасу, коли виявилося, що не всі королівські наречені туди дісталися? Адже ми не утримували дівчат тут, вони самі ховалися і не хотіли їхати. Думаю, що вони знайшли своє щастя. Ми всі чудово ставимося до них. Тому я вирішила, що зможу вирішити справи з верхньою адміністрацією. Але все так складно, а пошта йде так повільно. Неприємності обрушилися на нас, коли ми вже давно забули, про що йдеться». Тепер ми ніяк не можемо розплутатися із процесами та позовами. Зітхнувши, вона запевнила Анжеліку, що, незважаючи на дрібні неприємності, усе ж таки вважає за краще жити в новому світі. Любить ці краї, і вони з чоловіком цілком щасливі у своєму дерев'яному форті, що піднімається над водою, яка на зорі набуває ніжно-рожевого кольору, коли не затягнута туманом. «Обіцяйте, що неодмінно приїдете до наших країв», – повторила вона, – і, зрозуміло, з дітьми, домочадцями та охороною. Ми запрошуємо також вашого чоловіка, якщо, звісно, у нього знайдеться вільний час. Адже ми бачимо його лише тоді, коли треба допомогти залагодити сварку з англійцями, або голландськими піратами, або ще з кимось. Словом, лише тоді, коли в повітрі починає пахнути порохом. А нам хотілося б зустрітися з ним у мирній обстановці. Ми все ж таки сподіваємося, що одного разу ви обидва приїдете до нас. Анжеліка урочисто пообіцяла, а про себе подумала, що навряд чи їй колись представиться можливість вирушити на інший бік затоки, просто так, заради задоволення. Але їй щиро хотілося знову побачити пору Аяль. Це миле з його дерев'яними будинками під солом'яними дахами, церкви, млин і безкраї луки зі стадами, які на них пасуться. Вона ніколи не докоряла безневинному акадійському селищу, яке потопало у вишневих садах і заростях гігантського люпину, через ту смертну тугу, яка охоплювала її там. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина четверта. Перебування в Голдзбору. Розділ двадцять четвертий. Колін Патюрель надіслав Анжеліці записку, яку їй передав Марціал Берн. Молодий чоловік, коли був у морі, служив секретарем при губернаторі. Патюрель питав поради щодо новоприбулих поселенців. Колишній пірат сидів у кріслі з високою спинкою, Що чимось нагадувало єпископську кафедру. З величезною добовою конторкою, заваленою купами паперів. На відвідувачів канцелярії – для яких були відведені спеціальні години, він справляв велике враження. Зараз він був поглинений тим, що переписував якийсь довгий список імен. Запросивши Анжеліку сідати, він вибачився за занепокоєння. Зважаючи на відсутність графа Депейрака, який інспектував будівництво судно Верфай, він вважає, що думка графині Депейрак також може виявитися надзвичайно корисною і допоможе йому прийняти справедливе рішення щодо осіб, чий склад розуму та настрої були йому незрозумілі. Він уже давно гадає, чого вони нарешті хочуть. Шлося про Валонів і Вальденців, серед яких був Натаніель Рамбург. Це він, зустрівши в Саламі гугенотів із Ларушелі, попросив їх дати його єдиновірцям можливість оселитися серед співвітчизників. Однак, прибувши до Голдзборо, ці люди обурилися, побачивши там католиків, церкви та хрести. В'являється, тут служать меси. Скрізь ходять священники, ченці-францисканці збирають пожертвування. Можна було зустріти навіть єзуїтів. Габріель Берн, який приймав нових поселенців без Маніго і Мерселу, забув про те, що сам колись був одним із найзапекліших противників мирного співіснування з папістами. Тепер він так само затято виступив на його захист. У Голзбору так прийнято. Тоді ці люди пішли скаржитися губернатору. Невже їх поселять тут, де їм доведеться слухати ненависні дзвони, бачити безбожних священників? Колін Патюрель здивовано дивився на них своїми блакитними очима. З подібними людьми він зустрічався вперше. Анжеліка пояснила йому, що знає одного Натаніеля, друга її старшого сина, який належить до офіційних реформістів, тобто до тих, про яких йдеться в Нанцькому едикті. А про решту вона була проінформована не більше за нього. З населенням Голзборо прибулих зближували походження та мова. Колись лорд Кранмер розповідав їй про Валонів. Це були нащадки перших кальвіністів, вихідців із півночі Франції. Ліля, Рубе та Арас, що втекли від іспанської інквізиції, які влаштувались у Фландрії після того, як ця провінція перейшла до іспанської корони. Втікши спочатку в Нідерланди, у Валонську область, потім у Сполучені провінції, в Лейден, Делфт і Амстердам, де вони змішалися з англійцями, такими ж, як і вони, вигнанцями, і багато хто з них вирушив у далеку дорогу на Майфлауер. І саме Валон Пітер Мінуїд купив для Нідерландів містечко Новий Амстердам, яке згодом стало Нью-Йорком. Що стосується вальденців – послідовників вчення ліонських бідняків християнської секти, заснованої в 12 столітті П'єром Вальдом – що збунтувався проти церкви, яку він дорікав у розкоші та користолюбстві. То Анжеліка зустрілася з ними вперше. Їй здавалося, що вони давно були знищені, бо аж до XVI століття вони всюди зазнавали жорстоких гонінь. Коли почалася реформа, вони змішалися з гугенотами, багато хто залишив альпійські притулки, де ті, що лишилися живими, ховалися від переслідування влади. З того часу вони ділять долю французьких кальвіністів – Періоди затишчя змінюються цькуванням та вигнанням. Вальденці дуже рівниво ставилися до французької мови, пишалися своїм французьким походженням і, перебуваючи серед ворожого оточення, вели замкнутий спосіб життя. Подумавши, Анжеліка вирішила, що найкраще було б розмістити їх у таборі Шамплена, де вже є англійська колонія і є втікачі з Нової Англії. Звикнувши чути навколо себе англійську мову, вони, можливо, відчують себе впевненіше – Тим більше, що там не буде ні дзвонів, ні ненависних їм папістів. Колін посміхнувся. Саме це він і очікував від неї почути. Новоприбулим було необхідно створити відповідні умови та допомогти їм знайти новий спосіб життя, пережити тимчасові труднощі, завжди пов'язані з переселенням у нові необжиті краї. Губернатор почав писати записку Габріалю Берно. Входячи в канцелярію, Анжеліка відчула, що відбулися якісь незвичні для неї зміни, і почала шукати їх очима. За графа Депейрака приміщення служило залом засідань ради. Тут же іноді влаштовували урочисті трапези. Але це було давно, коли граф но починав обживати цей берег. Тепер кімната, де колись віч навіть зіткнулися двоє сильних чоловіків, перетворилася на канцелярію та приймальню губернатора. Тут же вершилося й правосуддя. І тільки коли вона побачила, як Колін Патюрель занурює перо в чорнильницю і переписує список, що лежить перед ним, з іменами колоністів, Анжеліка зрозуміла, що так здивувало її, і чого вона ніколи б не змогла навіть припустити. «Коліне!» – вигукнула вона. – «Ти навчився читати?» «Так, я цьому вивчився», – відповів той, не відриваючись від свого заняття. Його слова прозвучали гордо і простодушно. Анжеліка зрозуміла, що її здивування приємно його тішило. Не годиться губернатору нічого не розуміти у купах паперів, у всіх цих угодах, проханнях, скаргах, контрактах, які багато хто приносить йому з проханням завірити і підписати. Пастор Бокер був терплячим і навчив мене цієї примудрості. Виявилося, що моя голова ще на щось годиться. Досі мені не було особливої потреби знати грамоту. На кораблі я був сам собі господар. А під рукою завжди був хтось, другий помічник, священник чи хірург, хто займався паперами. Тож моєю освітою я завдячую саме Голзборо. Хіба я міг би раніше знайти собі вчителів? У 14 років я відбув юнгою в гаварде Граса. І з того часу мені якось було недочитання. Де б я міг знайти час навчитися читати? Пристраститися до освіти? На каторзі і Ісмаїла. Бороздячий моря та океани на всіх широтах. Тут мені спочатку допомагав молодий Марціал Берн, але роботи ставало дедалі більше. І тепер він працює у мене секретарем та розбирає папери. Скоро він поїде вчитися, і тоді мені знадобиться моторний молодик, який зміг би його замінити». Анжеліка відразу ж подумала про Натаніеля Дерамбурга. Подібне заняття цілком би йому підійшло. Вона відразу пояснила коліну, що між юним шляхетним вигнанцем і савериною Берн виникла обопільна симпатія, тому Рамбур має бути радий можливості залишитися у селищі та ближче познайомитися з дівчиною. Несподівано на порозі з'явилася висока худа постать, вона мов тінь прослизнула досередини. Але то був не Натаніель, а всього лиш темношкірий сиріки, слуга Маніго. Він, немов найбільший скарб, притискав до грудей великий пакунок. Схоже, це була та сама штука тонкого сукна малинового кольору, яку Анжеліка та граф Пейрак привезли йому в подарунок зі своєї подорожі, щоб той пошив собі нову ліврею. Бо тимношкірий давно страждав від того, що не міг як того вимагав етикет переодягатися перед обідом, виходячи прислужувати своїм панам. А його єдина ліврея, в якій він покинув Ларошель, уже зійшла до ниток. До сукна додавалися золоті галуни для обшивки обшлагів і коміра і тонкий батистовий шарф шириною в долоню, кінці якого багато прикрашені мереживами. Шарф пишним бантом уже був пов'язаний навколо шиї. Анжеліка порадила Сіріки звернутися за допомогою до донюк ірландської акушерки, які були дуже вправними швачками. Однак було видно, що він прийшов до губернатора Патюреля зовсім не для того, щоб висловити свою подяку Анжеліці. Темношкірий сів на кінчик стільця, тримаючи пакунок на колінах. Його погляд неспокійно ковзав по обличчях присутніх, але він сидів прямо з виглядом сповненим власної гідності. В усьому, що стосувалося величі та вишуканих манер, у Голдсборо йому не було рівних. «Скажіть, мій дорогий Сіріки», – підбадьорила його Анжеліка, – «Ви знаєте, з яким задоволенням ми завжди слухаємо вас і раді виконати будь-яке ваше прохання». Сіріки кивнув головою. Він не сумнівався у їхній прихильності. Анжеліка знала, що він завжди починає з далеку і, зрозуміло, з найменших дрібниць, які безперечно хвилювали його не менше, ніж основна справа. Спочатку він заговорив про свого юного хазяїна Єремію Маніго, якому вже виповнилося 11 років. Батьки мріяли відправити його вчитися до Нової Англії, до Гарвардського коледжу. Потім він прозоро натякнув, що йому зовсім не байдуже становище трирічного юнака Шарля Анрі. Віддаленого від вогнища Маніго, бо він сіріки має право вважати себе його прийомним дідусем, тому що він, можна сказати, виховав його матір, малужені так само, як і інших дітей Маніго. Подібний поворот подій викликав у нього бажання, він упустив очі, збираючи всю свою мужність, перш ніж зробити подібне зізнання. Забезпечити продовження і свого роду, і бажання це мучить його, бідного раба, вже давно. Тепер же він побачив можливість втілити його, Побачивши серед пасажирів, що висадилися з веселки, високу темношкіру, куплену паном Депайраком у Рудайленді, внутрішній голос наполегливо шепотів йому, вона з слабою однієї крові, ви народилися в одному краї. Він широко розплющеними очима дивився на коліна Патюреля. «Я помітив, як ти розмовляв з нею її мовою. Так, це справді так». Цією мовою розмовляла велика султан Шалейла, перша дружина Мулея Ісмаїла, правителя Марокко, та євнух Осман Фераджі. Обидва народилися десь у районі Сахеля, Судану, Сомалі, словом, у центрі Африки. Де на півдні узліся джунглів, а на півночі пустелі. Там живуть кочівники, які розводять диких буйволів. Вони дуже високого зросту. «Здається, ви маєте рацію. Втім, не певен про мимри я слухав ваші слова, але вони не пробудили мені жодних спогадів. Я був зовсім маленьким, коли з берегів Нілу з'явилися торговці-раби і викрали мене. Переходячи з рук в руки, я нарешті потрапив до Ларошелі, звідки з іншими рабами мав бути відправлений до Вести індії Там мене купив пан Маніго. Через мій зріст і худорлявість мене скрізь вважали нікчемним, ні до чого не придатним. Амос Маніго зглянувся наді мною. Господь нехай благословить його. Анжеліка не здивувалася, почувши, як старий сірік говорить про себе, як про молодого раба, купленого торговцем, який у свої 50 років виглядав набагато молодшим за нього. Але вона вже помітила, що темношкірі, досягнувши статевої зрілості, швидко ставали схожими на 30-річних. А до 40 років волосся їх уже бувало зовсім сивим. Сіріки та Коасіба, яких уже давно вважали старими, швидше за все ще не досягли цього віку – я навів довідки, вів далі сіріки. Молода темношкіра жінка з маронів, яку ви також купили, скоро виведе на світ дитину. Батько, який її супроводжує, африканський темношкірий банту. Вона народилася на Мартиніці. Я не знаю її історії, тому що вона не балакуча. А цей її супутник банту пояснюється лише своєю мап'ячою мовою. Колін Патюрель перервав його. «Ти помиляєшся, Сірікі. Він говорить Суахілі, однією з найпоширеніших мов Африки. Його розуміють від узбережжя Атлантики до берегів Індійського океану. Вибачте, я не хотів образити свого товариша по нещастю. І все ж таки мене ці африканські мови зовсім не влаштовують, я їх не розумію. Єдине, що мені ясно, що незабаром у Гозбуру народиться їхня дитина. І моя мрія справджується. Я вже казав вам про своє горе. Мій маленький господар Єремія їде». Домівка без дітей не приносить радості. Бідолашна Сара не витримає, я її знаю. Він завжди говорив поблажливо, поблажливим тоном про Сару Маніго. Мати сімейства, жінка владна, вона часто впадала в лють, виведена з себе сусідами, і тільки він сам міг її заспокоїти. Коли вона поринала в меланхолію, згадуючи про свій прекрасний будинок у Ларошелі, він сам міг її втішити». Того сумного ранку їй довелося поспіхом покинути домівку, кинути свою порцеляну і фаянс, розписаний самим Бернаром Паліссі. Коли вони бігли через ланди, посуд розбився і був розтоптаний копитами коней королівських драгун, посланих за ними в погоню. Всі турботи про родину взяті ним на себе, це більше переконували його в тому, що пропозиція його зустрінеться позитивно. «Мені здається, – пояснював він, – що ніщо не перешкоджає тому, що із вашими білими дітлахами та індіанськими хлопцями із золотистою шкірою. Бергом океану бігали б ще й діти кольору ночі, тобто мої діти. Пояснивши нарешті, що він давно мріє про це, сірік і замовк. Помовчавши, він попросив коліна Патюреля поговорити від його імені зі шляхетною пані Сахеля. Звичайно, якщо їй буде надано можливість вільно вибирати своє майбутнє. Йому невідомо, з якою метою пан Депайрак придбав її. І він з надією дивився на Анжеліку. Проте вона цього також не знала. Все, що Северина говорила щодо Куасіба, було лише припущенням. А Колін Патюрель, якщо й знав більше, то поки що мовчав. Сіріки, знаючи, що друзі не залишать його прохання без уваги, пішов цілком задоволений. Коли він вийшов, Колін запевнив Анжеліку, що нічого не знає про цих рабів. Вона ж із різних причин не мала часу розпитати чоловіка про цю покупку. Анжеліка зголосилася доставити записку Габріеля Берна до нього додому. Це дасть їй можливість посидіти в друзів та заспокоїтися. Сітки з уловами гідними благословенних берегів були витягнуті, і риба розсортована на березі. Жваві рибалки та торговці весело вигукували про свій товар. Дбайливі господині прагнули заготувати на зиму якнайбільше риби – щоб урізноманітнити зимовий стіл. Бо коли починалися шторми і біля берега з'являлися крижини, виходити в море ставало небезпечним. Абігель за допомогою северини робила заготівлю у великих глиняних глечиках. Вони наповнювали їх водою та оцтом, додавали багато прянощів, яких у Голсбором, на відміну від інших французьких поселень, на щастя, було в достатку, а потім клали туди філет різки та скумбрії. Поваривши рибу кілька хвилин на слабкому вогні, вони давали їй стекти, додавали трохи солі і майже сирую закладали в глеки. Ставили у викопані в землі льохи, де взимку зберігали моркву, ріпу і картоплю. В таких льохах стіни набілили вапном. Поговоривши про валонів, вальденців і про роботу для Натаніеля Дерамбурга, тому обличчя Северини відразу ж нам було мрійливого виразу. Анжеліка розпрощалася, бо час минав, а їй ще треба було зробити кілька візитів. Піду попереджу марціала, що йому знайдено наступника вести канцелярію пана Патюреля, сказала Абігель, проводжаючи Анжеліку до порога. Вона швидко промовила свою останню фразу, ніби у світлому отворі дверей побачила щось чи когось, і це невідоме чи невідомий одразу ж привернув усю її увагу. Кинувши погляд у тому напрямку, Анжеліка побачила дві чорні постаті. До будинку Берна в супроводі агарії прямували рути номі. Вона здивувалася, чому вони знову одягли свої німецькі плащі. Анжеліка зупинилася на порозі. Їй було неприємно, вірніше, вона була здивована, що з появою Абігель відразу замовкла. Іноді їй здавалося, що Абігель – квакерші цілительки з Салема, рідні сестри. Всі троє мали дивовижну гідність і сором'язливу стриманість. Пересувалися легкою, нечутною ходою, не роблячи зайвих рухів, високо тримаючи голову, скромно, але не без витонченості оскільки так наказувала жінкам релігія кальвіністів. Ці якості ще більше відтіняли їхню непомітну, незайману красу, властиву блондинкам. Абігель, француженка з Ларошелі, і Руті Номі, англійки з Масачусетса, зазвичай усміхалися стриманою напівусмішкою, сповненою скромності та привітності. Багатьом вони вселяли побоювання. Проте Анжеліка була не з таких. Дивлячись, як вони йдуть до неї назустріч, вона міркувала – в чому причина тієї підозрілості, з якою ставилися до них зовсім не гірші люди? Вона розуміла, що причина не в них, бідних, невинних серцях, але, скоріше, в похмурому несвідомому почутті розчарування. Яке властиве людині, яка не бачить у красі та осяянні душі в ясності та благодаті світлого спогаду про загублений рай, а навпаки, заперечує саме існування такого – і тим більше, чим більше він туди намагається потрапити. Той же, хто зовсім позбавлений здатності самостійно мислити, боїться бути вигнаним зі стада і, прикриваючись законом, спрямовує ненависть свою на тих, хто словами або поведінкою відрізняється від загальноприйнятих уявлень. Чого можна звинувачувати цих жінок, чиї руки були чисті, а просвітлений погляд виказував тільки доброту? Позаду вона почула кроки северини та збиралася йти з дому через задні двері. Вона також не любила квакерш-англійок. Але доброчесна Абігель залишилася поруч із нею. І, як завжди, сердечно англійською вітала гостей. Вона запросила їх сісти, поставила на стіл глечики з різними напоями. Але молоді жінки відмовилися від частування. Анжеліка, як і Абігель, лишилася стояти. Агар стала на коліна біля порога, спершись на одвірок. І поперемінно дивилася то вдалечінь за обрій, то всередину будинку. Схоже, що вона дуже хотіла зустрітися поглядом із кішкою, яка зі скрушним виглядом сиділа на кутку столу, де мили посуд, і, здавалося, підморгувала маленькій циганці. Не кажучи жодного слова, Рут Саммер простягла і складений четверо пергамент. Воскова печатка на ньому була зламана. Англійська мова цього послання видалася Анжеліці неймовірно незрозумілою, і їй весь час доводилося звертатися за розясненнями. Йшлося про лист Салемського суду, де туманною мовою з великою кількістю юридичних термінів було викладено офіційний виклик до суду міста Салема. Анжеліку здивувало, що судді покликані вирішити долю простих людей, які часто не тільки не вміють читати, а й говорити правильною мовою дозволяють собі так заплутано складати прості, по суті, документи. Втім, ці міркування не належали до рутиномі, які мали глибокі знання. Вони чудово розуміли усі ці пишномовні слова, які означали, що якщо через тиждень вони не постануть перед міським судом столиці штату Масачусетс, їх будинки і майно будуть спалені, і десяток співгромадян, обраних серед їхніх друзів, квакарів чи інших людей, постануть перед судом і замість них будуть засуджені до вигнання або повішення. «Яка муха їх вкусила!» – вигукнула Анжеліка. «У чому вони можуть вас звинувачувати і до чого засудити?» Рут сумно похитала головою. «Я знав, що стоїть за цим листом. Матрос із рибальського баркасу, який доставив мені цей лист, сказав, що старому Самуелю Векстеру дуже погано. І леді Кранмер довго вимагала від суддів цього документа – щоб якнайшвидше повернути нас і врятувати його. Такі люди, в нещасті жителі Салема, які страждали від страху смерті і тривоги за своїх рідних і близьких, почуттями, які не змогли задушити навіть найсуворіші ригористи проповідники, вимагали назад своїх квакар-шцілителюк. Салем не міг без них обійтися, але це було лише тимчасове прощення. Анжеліку охопило хвилювання. Ці дивовижні жінки скоро зникнуть з її поля зору, Її охоплював страх при думці про те, яка доля чекає на них при найменшій помилці, як їм доведеться розплачуватися за неї. Там, у Салемі, у Новій Англії, в країні з душею холодною, як океанські води, які омивають її береги, і серцем, яке висохло, як її земля, люди були паралізовані страхом перед пеклом і гнівом Господа, це могутнього і нещадного. Вони належали до тієї секти християн – ревнителі якої очищали доктрини офіційної церкви до живої тремтячої серцевини. Ніби геть начисто здирали кору з живого дерева. Конгрегаціоналізм, вчення, чиї прихильники сповідували завіти Христа, проте забули найголовніший його завіт – полюби ближнього свого. В умах пастви, керованої непохитними пастирями та вчителями, насаджувалися страшні видіння пекельного полум'я. Проповідники невпинно працювали, розгадуючи обряди слів і тим самим сприяючи очищенню церкви від скверни. Вони вважали, що ця місія покладена ними самим небом. Ці слуги Всевишнього пильно спостерігали за дотриманням божественних інтересів, суворо і прискіпливо дбали про чужі душі більше, ніж про власні фінансові інтереси, і тому мали славу непідкупних. І якщо Рут і Номі потраплять до рук цих дуже чесних людей, вони зникнуть. Спогади про пуританську нетерпимість потроху згладилися з пам'яті Анжеліки, але сьогодні вони знову ожили, особливо коли дівчата розповідали про своє життя в салемі. Щоразу виходячи зі своєї хатини, розташованої в лісовій гущавині, вони ризикували піддатися найгіршому, найжорстокішому поводженню плювки, кидання каменів, образи, арешти, виставлення до ганебного стовпа були справою звичайною. Проти них було зібрано стільки доказів що колись вони неодмінно приведуть їх до підніжжя Шибениці або на берег Ставка, куди їх спустять, прив'язавши до стільця. Вони довго занурюватимуться і спливатимуть, доки не захлинуться, і тільки тоді всі переконаються, що вони не були ні відьмами, ні одержимими. Їх звинувачували в тому, що коли вони проходили повз будинок, у льохах псувалося м'ясо. стікаючи голівки сиру падали на підлогу, гарбузи засихали на грядках. Кипляча білизна чорніла, дзеркала темніли. Якщо виявлялося, що в той день, коли все це сталося, вони таки не з'являлися на вулиці, отже вони пролітали там уночі на мітлі, повертаючись із шабашу. Реальність прогноз не викликала сумнівів, у саламі жартувати не любили. Безумці, одержимі дияволом, могли кинутися на них і зґвалтувати. Жінки, що так ревниво ставляться до питань моралі, могли серед білого дня посеред площі напасти на них, Подряпати обличчя, або облити гарячим оцтом. Іноді наступали періоди затища на зразок тих, що були в минулому, або інші важливі події відволікали, збуджені уми від переслідування. Але насувалася зима, закінчувалися польові роботи, не можна було виходити в море, і у людей з'являлося більше вільного часу для себе, для читання святих книг та для щоденних молитов. Завивали вітри з Атлантики, крутилися хуртовини, і люди або сиділи вдома, або вирушали в молитовню, де замерзлі та охоплені священним жахом підносили молитви своєму суворому богові. «Рут», – голосно промовила Анжеліка, – «благаю вас не повертайтеся до Салема. Цей лист пастка. Коли ви піднімалися на борт веселки, я бачила обличчя натовпу, який оточував нас, і жахнулася. А які особи були у представників влади, що прибули до порту, які віддали наказ загону міліції заарештувати вас?» і досі не можу спокійно згадувати про них. На щастя, солдати не наважилися виконати цей мерзенний наказ, зрозумівши, що не зможуть заарештувати вас, не вступивши у бійку з нашою охороною. Ми були іноземцями, до яких із низки причин слід ставитися з особливою повагою. Тому їм доводилося поводитися стримано. Вони знали, що не зможуть ціломіць утримати вас на березі, насамперед через наш численний і добре озброєний екіпаж. Наші іспанські алебарники відразу оточили вас, і, як ви розумієте, мій чоловік наказав їм це зробити зовсім не випадково. Якщо ви повернетеся до Салема, вам більше ніколи не вирватися звідти, вас будуть переслідувати до самої смерті. Сцілення, яке ви несете, недостатньо для пробудження їх совісті. Вони не віддадуть вам по заслугах і не дадуть вам спокою. Ваш магічний талант-цілительок досі охороняв вас». Але будь-якої хвилини все може повернутися проти вас, якщо кому-небудь паде на думку заявити, що цей талант у вас від Люцифера. Зовсім не добро, яке ви для них робите, спонукає мешканців терпіти вас, а впевненість, що перебуваючи в саламі, ви не зможете уникнути покарання. Саме тому вони хочуть, щоб ви повернулися. Для них нестерпно усвідомлювати, що їхнє правосуддя більше не владне над вами, і на їхній совісті повисне гріх перед божественною істотою за те, що ви безкарно дозволили втекти творінню диявола, як вони вас називають. Для цих фанатиків немає доказів розуму, вони вважають себе правими, і свідомість власної правоти глибоко вкоренилася у них. Сьогодні старий Самюель Векстер може дозволити собі бути чесним, але ви найгірше за мене знаєте, що за ті довгі роки, які він керував містом, він наказав повісити за злочини, які не мають нічого спільного з грабежами, вбивствами або іншим насильством по відношенню до суспільства, безліч безневинних людей. Неуважність під час церковної служби, підозра в безбожних думках, що суперечить загальноприйнятим, сумнів у справедливості його рішень, за все царевні судді виносили смертний вирок. У розпал зими Роджер Вільямс, засновник штату Родайленд, Змушений був тікати в ліси, бо загроза нависла над самим його життям. Адже він був одним із найревніших пасторів Салема, його проповіді збирали натовпи людей. Але коли він став вимагати більшої свободи для совісті та менш суворих релігійних законів, закликав згадати про християнське милосердя та про лиха народу, на його голову обрушилися погрози. «Скажіть, хіба я помиляюсь? Невже я неправильно суджу про стан розумів у Новій Англії?» Особливо про стан розумів у Бостоні чи Салемі. Але ж відомо, що Джон Вінтроп порвав із Салемом і заснував Бостон, щоб встановити там закони ще більш жорстокі та нетерпимі. Тож скажіть мені, хіба я не маю рації?» Обидві квакерки заперечливо похитали головами. Повірте, у місті завжди знайдеться той, хто боїться недбалого виконання указів, хто впевнений, що послаблення та поблажливість лише вводять у гріх слабодушних людина раптово може вирішити, що влада поводиться занадто терпимо, розлютиться і згадає, що для істинного служіння Господу треба бути завжди напоготові. нещастя щастя ж, що обрушуються на праведників, як от війни з індіанцями та вбивства безневинних поселенців у прикордонних районах відбуваються через злочинну недбалість і забування твердих правил. Щоб заспокоїти гнів Всевишнього, потрібно вразити тих, через кого відбувається смута. Принести гідну жертву і винесенням численних вироків довести, що злочинна бездіяльність припинилася. Слідом знайдеться той, хто вимагатиме більше свого попередника. І так доти, доки всіх не охопить божевілля. Бо будь-який правитель, прагнучи зміцнити своє становище, тут же шукає свого цапа-відбувайла. І рука не втомлюється карати, а судді примовляють. «О, я добре знаю їх, їхні голоси ще звучать у мене у вухах». Згодна, багато хто з них дійсно розумний, хоробрий і є щирими ревнителями віри. Мені іноді вдавалося присипляти їхню пильність, хоча є жінка. Але минав час, вони прокидалися, і гнів їх ставав ще гіршим, тому благаю вас, не їдьте. Вона зупинилася, відчувши, що видихлася. Бо подібна промова, вимовлена на одному диханні, давалася їй важко – хоча англійські пуритани та інші протестанти з легкістю без затримки вимовляли свої довгі проповіді. Рут і Номі мочки слухали її, немов віруючи священника, і всі в домі, включно з дівчинкою в колисті, слухали звучання її голосу, схвильованого й переконливого. Але на губах її співрозмовниць блукала відсторонена посмішка. Було помітно, що вони розчаровані її словами і не збираються слідувати голосу розуму, Їхній опір спонукав Анжеліку із ще більшим запалом продовжити умовляння і ще раз спробувати врятувати життя і свободу цим упертим мученицям. «Благаю, вас не їдьте. Я боюсь за вас. Залиштеся тут, у Голсборо. Маленька Агар буде тут у більшій безпеці, ніж будь-де. Навіть в найглухішому куточку Нової Англії. Ви самі чудово це розумієте. Люди різних національностей і вірувань зібралися тут» щоб у добрій згоді розпочати нове життя. Звичайно, тут є свої недоліки, але під керуванням пана Патюреля кожен мешкане селище може розраховувати на захист влади. Тут вам не загрожує ні погане звернення, ні арешт, ні смертний вирок. Тільки люди негідні, що сіють розбрат, злодії, розпусники, любителі помахати кулаками або пустити вхід ніж, перебувають на підозрі у влади. І ті вважають своїм обов'язком приблизно карати їх або навіть виганяти з колоднії. Але вирок завжди виноситься на підставі справедливого рішення суду, щоб зберегти спокій та захистити мирних громадян селища. Тут є ваші співвітчизники та єдиновірці, більшість із них – такі ж вигнанці, які втекли від войовничих індіанців і не зуміли пробитися до своїх поселень. Вони влаштувалися в тихому місті, що називається табором Шамплена. Там є школа, молитовна хата, там ви знайдете собі житло, якщо хочете, вам збудують новий будинок. «Ви дбатимете про Агар, захистите її від небезпек, яким вона наражається разом із вами». Анжеліка говорила, не втрачаючи надії, але бачила лише терплячі посмішки на губах і зрозуміла, що вони відмовляються. Рут лагідно дивилася на неї. «Ми дякуємо тобі, сестра моя, адже якби не ти, не твоя безмежна великодушність, ми не змогли б безтурботно прожити ці тижні, забувши про наше прокляття» повіривши, що ми теж можемо бути вільними, щасливими і улюбленими в суспільстві людей, наших братів, створених Господом, за Його образом і подобою. Але яким би великодушним не було твоє серце, якою би великою не була твоя влада над людьми і ділами їх, як би довго не могла ти утримувати в вузді сусідів, що упокорюються при одній твоїй появі, одному твоєму погляді, як би ти не вміла гасити войовничі настрої, «Мстиві почуття чи сектантські божевілля ти сама вимовила. Якось вони прокинуться, і ти не зможеш захистити нас ні тут, ні в іншому місті», сказала вона, побачивши, що Анжеліка готова вигукнути. «Тоді їдемо з нами до вапасу». «Ні, це нічого не змінить, і ти це знаєш», – помовчавши, вона додала. «Ти незвичайна жінка, і в цьому твоя слабкість. Бо ще не настав час, щоб жінки, як ти, з'явилися на землі. Ти єдина, не мов зірка. І тому всі дивляться на тебе. Але це не означає, що зірки завжди вказують нам на безпечний шлях. Але тебе захистить кохання. Ти просиш нас лишитися тут, у цьому селищі, яке ти будувала разом із ним, чи не так? Отже, нам доведеться приєднатися до однієї з громад, які поки що мирно вживаються між собою. Але чи не станемо ми винуватцями нових смут? За Агар я спокійна, вона не стане причиною розбрату. Пан Патюрель, напевно, зміг би помістити її в добрі руки. Не сумніваюся, що в Голсбору знайдеться родина або людина із чуйним серцем. Християнин готовий прийняти до себе Агар, хоча вона лише бідна циганка. Але не нас. Отже, вони таки відчули навколо себе наростання ворожості. Принаймні, Рут, скористайтеся нагодою і вирушайте морем в інші поселення. Просіть притулку у ліберальніших правителів. Повернутися до Салема – така можливість вам навряд чи представиться ще раз. Поодинці ж ви не зможете пробратися через ліси до Родайленда чи Ньюхейвена в Коннектикуті, штаті, створеному на противагу суворому Масачусетсу. Який губернатор прийме нас без твого чудодійного заступництва? Помітила Руд Саммер із легкою іронією. Руд і Номі, вислухайте мене. Можливо, іще не все втрачено, треба лише трохи потерпіти. Під час нашої подорожі в Провіденсі чи Нью-Йорку я вже стала про це забувати. Ми зустріли молодого квакера, що належить до одного з найзнатніших сімейств – сина адмірала Пена. Схоже, що для адмірала, що здобув англійській короні Ямайку і особистого друга короля, божевільний вчинок сина, що став квакером, воістину став нещастям всього життя». Але молодій людині не можна відмовити в мужності. Він вирішив заснувати колонію, яка стала притулком для його єдиновірців. Батькові нічого не лишалося, як підтримати цей проєкт. І король, пам'ятаючи про його заслуги, вручив синові Вільяму Пену документ, згідно з яким йому виділялася спеціальна територія, де будь-який квакер міг селитися на свій розсуд, не питаючи дозволу влади і взагалі почуватися як удома. Вільям Пен вже розпочав здійснення своїх задумів. Спробуйте приєднатися до цих людей, щоб через якийсь час вони нас вигнали. Ми любимо одна одну, ми лікуємо хворих єдиною силою нашого духу. Як тут не запідозрити, що здібності наші походять від сатани? Скажи мені, який правитель у наш час упокориться з цим? Крізь пальці подивиться на такий гріх. Ти не гірше за нас знаєш. Що любов завжди йде рука в руку з милосердям, але багато хто забув про це. Руцамир робила руками шию номіш і пераль. Іноді, коли я думаю про дорогу для нас істоту, довірену нам самою долею, а саме про Агар, цю самотню маленьку дикунку, яка не має інших покровителів, крім двох жінок і згоїв, які самі постійно наражаються на небезпеку, то мене охоплює страх за її майбутнє, Жах перед нещастями, які чекають її попереду. Не думай, сестро моя, що я не чую твоїх закликів до розсудливості. Не вірю твоїм словам, зовсім ні. Щодня, щоночі мене переслідують кошмари. І щоб позбутися їх, мені дуже хочеться стати як усі, знову попливти за течією, надіти на шию ярмо закону, як того вимагають вони, аби вгамувати жахливий гнів ревних і праведних пастирів, Заспокоїти дурний жах цих овечок, які готові кинутися і розірвати нас на шматки. Але я відразу згадую, що мій злочин, мій справжній гріх іще залишився без спокути. Довгі дні та довгі роки я відмовлялася від накресленого мені шляху, я боялася ступити на нього. При цих словах вона ніжно подивилася на молоду жінку, яка сиділа поруч. Номір завжди мовчки приймала долю, Яку їй принесло небо. Дар стілення в неї в руках і в погляді. І вона завжди ділилася цим даром. У віці семи років її публічно висікли різками на площі. Її ганьбили, били, кидали до в'язниці. Бичували, піддавали всілякого роду мукам, виганяючи з неї диявола. Але вона не чинила опір ні своєму призначенню, ні своїм мучителям. Я ж чинила опір. Мене охопив страх, я злякалася що мене виженуть із їхньої зграї. Цей примітивний тваринний страх спочатку живе у кожному з нас. Рот саме очі, мова її сповільнилася, було помітно, що розповідь завдає їй болю. Я знала, що могла б вилікувати свою матір. Я відчувала у собі сили. Коли її принесли до мене після бичування на площі, я могла б рятувати її, могла б допомогти їй впоратися з лихоманкою, допомогти їй поразити виразки, які роз'їдали її рани. Але я боялася, що до свого нещастя бути квакеркою, додам ще й Славу Чаклунки. Страх паралізував мене, і я дала їй померти. Після цього я відкинула моє справжнє покликання і з насолодою стала такою, як усі. Вірніше, запевнила себе в цьому. Багаття справжнього мого призначення, палаючи виключно всередині мене, поступово згасало і перетворювалося на попіл. Так тривало доти, доки не прийшло друге і ще яскравіше осяяння. До мене прийшло кохання. Завіса розірвалася, пелена спала і кинулась у крижану воду і витягла номі. Так я знову прийняла свій шлях, як солодко відмовитись нарешті від сірого буття і бути викинутою за межі володінь праведників, які не можуть зрозуміти та прийняти осяяння. Невже ти думаєш, що святий Павло, отримавши в дорозі осяяння божественного кохання, шукав старця Ананію лише для того, щоб той повернув йому зір? Ні. Він, фарисей, служитель закону, хотів почути з вуст його слова про невідоме йому раніше почуття любові, яке заповнило його цілком після чудесного сяння. Я прийняла номі, любила її і не жалкую про це, цю любов неможливо висловити словами. У Біблії така любов пов'язувала тих, чиї імена були нам дані. Якими б гіркими не були плоди тут, на землі, небеса завжди відкриті для нас. Я не знаю, куди може привести наш шлях. Але можу сказати тобі ось що. Нам заборонено забувати про світло. Хіба це не привілей отримати його, а потім йти за ним, бо воно освітлює на шляху темряві земного життя. Люба Анжеліко, ми повинні повернутися до Салема. Старий джентльмен хворий і страждає не лише його старе тіло, а й його поранене серце. Його дочка, Леді Кранмер, заламує руки біля його ліжка. Вони чекають на нас. Вони наші діти, наші бідні діти, і всі вони потребують нас. Але ж вони вас уб'ють, закидають камінням, вони повісять вас. Може, колись, відповіла Руд зі сміхом, але як ти щойно сама сказала, якщо вони впевнені, що ми поряд, то вони знають, що завжди зможуть покарати нас і тому дозволяють собі бути терпимими. І так день за днем, залишаючи нас живими, вони роблять нам безцінний подарунок. «Бо кожна година, прожита людиною щасливо, будує небесний Єрусалим». Квакеркам залишилося зібрати деякі речі. Пейрак і пан Патюрель клопотали перед капітаном корабля, що відпливав за годину припливу, і їх погодилися прийняти на борт. Попередивши капітана, вони вирушили вкладати речі, пообіцявши зустрітися на березі за годину плиття. Анжеліка дивилася, як віддаляються рути Номі. Їй страшенно хотілося попросити їх зняти свої високі строгі чепчики, щоб іще раз помилуватися чудовим золотим волоссям, побачити, як воно розсипається по плечах, і ще раз переконатися, що прощається з двома янголами, які з'явилися на землю, бо тут щось не залагодилося. І ось тепер вони покидали її, і скоро вона питатиме себе, чи не наснилося їй все це. Однак через присутність Абігель, чиї думки щодо квакарш, Цілий телек їй були невідомі, вона не наважилася висловити все, що думала у цей час від'їзду. Вона дивилася, як вони спускаються дорогою. Тендітні фігурки в чорних капюшонах. Вони йшли, єретики з єретиків, можливо, божевільні, але беззбройні. Анжеліка спустошена опустилася на лаву біля столу. «О, Бігель, благаю вас, скажіть, що ви про них думаєте?» Відповіддю їй було ридання. Піднявши очі, вона побачила – що її подруга затуляє обличчя руками. Юна кальвіністка з Ларошелі намагалася стримати ридання. Нарешті вона підвела голову. Хай простить мені Господь за те, що я засуджувала їх. Я думала, думала, що це про них він сказав. Я посилаю вас, як овець серед вовків. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина четверта. Перебування в Голдсборо. Розділ 25. Англійський корабель, що відвозив Рутий Номі, повертався до Лондона. І Анджеліка хотіла ще раз переконатися, що він зробить зупинку в Масачусетсі. «Будьте спокійні, пані», – запевнив її капітан. «Цього сезону кожне судно, що перетинає Атлантику, обов'язково заходить у Бостон запастися яблуками». Вони там найкрасивіші, найбільші і зовсім не псуються у дорозі, тому ми завантажуємо їх як найбільше, щоб зберегти здоров'я команди. Але яблука Салема цілком гідні своїх бостонських побратимів, так що, висадивши ваших пань у цілості та безпеці, ми купимо яблука у цьому порту. Човен, що доставляв пасажирів до корабля, що стояв на рейді, віддалявся, погойдуючись на білих гребенях хвилі. Цього дня море було неспокійне. Три жінки ледве розрізнялися серед червоних офіцерських мундирів, а незабаром навіть високі прикрашені галуном трикутники зникли з поля зору. Дивно, але так вже влаштовано, що саме серед цих грубих морських вовків бідні пуританки перебували в найбільшій безпеці. Ніхто ніколи не чув, що пірати та флібустьєри, висаджуючись на берег запастися прісною водою та свіжими продуктами, Грубо поводилися з доброчесними жінками з релігійних громад, розкиданих у Північної Америки. «Ми були біднішими за найбідніших», – розповідала місіс Вільямс, бабуся Розанни. «І люди-морські розбійники, яскраво розудягнені, ще здалеку побачили нас у наших темних сукнях із білими комірцями». Але вони навіть не думали заподіяти нам зло, а деякі навіть подарували нам дорогоцінні дрібнички, співчуваючи нашим злидням. Часи змінилися, але існував ще неписаний кодекс честі, згідно з яким флібустіри ніколи не нападали на побожних бідняків із узбережжя, а капітани захищали до останнього взятих на борт пасажирів. Шлюбка зменшувалась і незабаром зовсім зникла за високим мисом. Немовля також принесли на берег попрощатися, але швидко забрали, бо подув сильний вітер. Дорослі групами поверталися до селища. Анжеліка думала про Саміаля Векстера. Рут мала рацію, вважаючи, що його хвороба гніздилась насамперед у душі, а зовсім не в тілі. Розмова з Єзуїтом остаточно підірвала його сили, і наступного дня він зліг у ліжко. Перед від'їздом Анжеліка зайшла відвідати старого і знайшла його в лихоманці. Він гарячково повторював звинувачення, які кинув йому в обличчя його гнівний співрозмовник. У нього не вистачило холоднокровності відвести їх від себе. «Але ж ми знайшли спільну мову», – стогнав він. «Мову, якою ми обоє володіли з легкістю, а саме латиною, як це я раніше не здогадався». Не надавайте цьому великого значення, сер Самюель. Я була присутня на багатьох теологічних диспутах між прихильниками реформи та католиками, латиною та іншими мовами, і вони ніколи не закінчувалися нічим добрим. Жодна зі сторін ніколи не поступалася іншій. Найбільше засмутила старого та обставина, що у гніві він став гнівити Бога. Це набагато меншу провину якомусь біднякові просто відрізали б язика. Ці зоїди дуже спритно і непомітно виводять нас із себе. Губернатор Оранжа чудово помстився нам, пославши його до нашого міста. Я попереджу Андроса. Голандці ніколи не втрачають нагоди вставити нам палиці в колеса. Англійці заходили в Нью-Амстердам та землі Нової Англії. Але самі вони ніколи не досягли б такого процвітання цього краю, як це зробили ми. Розмова з Анжелікою трохи підбадьорила його». Вони почекали, поки корабель під усіма вітрилами не наблизився до лінії обрію. Анжеліка міркувала про важливі слова, сказані їй Рут. Їй треба, як слід обміркувати їхала але не тепер, пізніше, коли вона повернеться до Вапасу. Рут сказала їй, де незвичайна жінка. Вона говорила про владу, про таємну силу, яку мала Анжеліка, і яку чарівниця Мелюзіна визнала в ній із самого дитинства – але в дитинстві увесь навколишній світ вміщається у тебе на долоні. Життя робить поправки, нехто є одним, забуває про інше. Мій шлях інший. З якою гіркотою сказала Рут, я могла б вилікувати мою бідну матір. Ці слова ніби луною пролунали в голові Анжеліки, бо її також мучила совість, коли вона думала про юного Еммануеля. Я могла б його врятувати, мусила виставити свою силу проти сили, що стала переді мною. Коли ти ще не готовий, всього можна очікувати, особливо, коли немає бажання у всьому розібратися досконально. Коли завіса ще не піднята. Всі вважають, за краще бачити те, що є перед очима. Вона йшла разом із поступово рідіючим натовпом, не помічаючи, що більшість тих, хто проводжав, прямували в таверну біля форту, якою володіла пані Карер з дітьми, пролетіла з птахів. Із гучним клекотом покрутившись у пошуках зручного для приземлення місця, з шумом і лясканням крил полетіла геть. Птахи, наче ураган, часто налітали з граями на селище, на короткий час затьмарювали сонце, а потім знову відлітали вдалечінь. Анжеліка помітила, що птахи нему висловлювали своє ставлення до подій, що відбуваються в Голзбору, до прибуття та відбуття кораблів, до народження та битв. Але це були лише її власні припущення. Ніхто, крім неї, не вбачав у їхній появі жодних збігів. Усі звикли до цих хмар птахів. Як звикли до великих уловів, до хутра, що приносять індіанці, до бур. Анжеліка дивилась на птахів і згадувала слова амброазіни. Я почала ненавидіти птахів і море лише тому, що ви їх любите. Чи можна сильніше висловити свою ненависть, заздрість та ревнощі до іншої істоти? Думки їй знову повернулися до двох жінок-цілителюк, які поїхали й забрали з собою свій секрет любові та ніжності. Їхні ноги ступали цим піском, непорушне море відступало, залишаючи після себе пустельний простір, що тягнеться до самого горизонту і суцільно покритий коричневими водоростями, а потім поверталося гуркотливе, тремтяче, рухаючись спочатку крадькома потім переходячи в ходу і галоп, кидаючись аж до неба. Усі жили під його охороною і боялися його капризів. Одні з любов'ю простягали до нього руки, інші з ненавистю потрясали кулаками. Як вівці серед вовків. Що станеться з ними в салемі? Ох, я б ніколи не змогла жити в Новій Англії, зітхнула вона. От уже ні, дуже навіть змогли б, промовляв поряд із нею веселий голос Жофрея. У яких краях ви не починали знаходити відомої привабливості, провівши в них лише кілька годин? Хіба я не правий, пане Патюрелю? Зрозуміло. У такому жартівливому тоні відповів нормандець, виступаючи з тіні. Звичайно, через кілька годин ви забудете про незручності, що чиняться вам непохитними поританами і милуватиметеся красою садів. Або насолоджуватиметесь смаком чаю, привезеного з Китаю. «Ви забудете про поганий настрій місіс Кранмер і миттєво почнете переживати її болісний бурхливий роман любові з ексцентричним лордом Кранмером. Навіть у пеклі, говтавшись після першого потрясіння, графиня де Пейрак відразу стане робити деякі кроки, щоб зробити ситуацію менш спекотною», – продовжував Пейрак. «І вона обов'язково домовиться із якимось бідолахою, не схожим на інших, і з досить гарненькою пикою». Помітивши його з першого ж погляду, вона підкаже йому спосіб очиститися від гріхів, бо, зрозуміло, він опинився там лише через недогляд святого Петра. «Ну ось, всі проти мене!» – вигукнула Анжеліка зі сміхом. «Розповідай, розповідай, що ти зробиш, коли опинишся в пеклі!» – благав тоненький голос Оноріни, яка втиснулася між ними і просто підскакувала від нетерпіння. Джофрей обійняв Анжеліку за талію. Вона відчувала, що за жартами ховається гаряча любов до неї. І хоча обидва чоловіки відверто сміялися з неї, але насправді вони любили її саме за цю жагу до життя, смак, до буття, до живих істот і речей, до природи, що всюди така прекрасна і постійна. Корабель англійців перетворився на чорну точку на вогняному горизонті. Вони досить довго просиділи в таверні, доки сини пані Карер запалювали ліхтарі та свічки під стелею. Дні ставали коротшими. Голоси цвіркунів і цикад у дюнах і на узліссях лунали все рідше й рідше. Усі були впевнені, що найбільше як за день прибуде голдсборо, і вже завершували приготування до відправки каравану. У весь вантаж, крім кількох тюків, вміст яких залежав від прибуття судна, було зібрано, приготування завершено. Проте мені треба знайти секретаря, зауважив губернатор Патюрель. «Що ви хочете сказати?» – спитала Анжеліка. І тут вона дізналася, що де Дерамбур відбув разом із англійським кораблем. Він вирішив дістатись з Нью-Йорка і поговорити з інтендантом Моліном про можливість вступити у володіння своєю спадщиною, яка складається з земель ферму провінції Пуату у Франції. Молодий чоловік, попередивши губернатора і пана Пейрака про свої наміри, попросив позичити йому деяку суму грошей – і підписати кілька кредитних листів, які дозволили б йому гідно жити в Нью-Йорку і оплатити свій проїзд на кораблі і в поштовій кареті, що здійснювала регулярне сполучення між Бостоном та берегами Гудзона. Справді, Анжеліці здалося, що серед червоних мундирів у шлюбці майнули один чи два пуританські капелюхи, але вона подумала, що це хтось із Валонів або Вальденців, що розчарувалися в тутешніх краях, вирішили повернутися в місця своїх колишніх поселень. І була далека від думки. Принаймні, міг би попрощатися. Який він все-таки дивний, цей Натаніель? На дворі батьки розшукували Северину Берн. Дізнавшись про від'їзд молодого Рамбурга, вони перейнялися. Северини ніде не було. Можливо, вона сховалася десь у затишному місці, щоб виплакати свою тугу. А якщо вона вирішила поїхати з ним – вони ходили від будинку до будинку, питали сусідів і перехожих, і якщо спочатку питання їх звучали недбало й жартівливо, то поступово, в міру отримання суцільно негативних відповідей, вони ставали все похмурішими й дратівливішими. Габріель Берн, не впоравшись із черговим нападом люті, ледь не розбив свій ліхтар. Він уже розмахнувся, щоб шпурнути його на землю. Настільки великим був гнів, який охопив його. Повернувшись, він заявив, що вирушає в порт. Знаходить там човен, баркас або яхту, неважливо, аби у нього було вітрило і пливе на південний захід. Якщо треба, він проведе на березі зиму. Але потім знову вирушить переслідувати цю маленьку шльондру до самої Віргінії, до Бразилії, до вогненої землі. Вона завжди була вперта і норовлива, завжди хотіла бути хлопчиськом. Її вчили, що жінці належить поводитися пристойно і не висуватись. Але в неї перед очима були й погані приклади. Анжеліка проводила додому тремтячу Абігель. «Я боюсь за Северину. Габріель сама доброта. Але він не пам'ятає себе у гніві і не усвідомлює своєї сили. Він стає некерованим, коли дає волю своєму гніву. Ну, я ще пам'ятаю про це. Нічого не бійтеся. Я поговорю з ним». Ми не дамо йому виїхати. Якщо на те справді буде необхідність, ми дамо йому супутника. У відчинених дверях освітленого будинку пролунав голос Северини. Вона співала псалом. «Багато хто тіснив мене від моєї юності». В неї був сильний чистий голос. Під час недільних служб вона співала в хорі. «Багато хто тіснив мене від юності моєї, але не здолали мене». Кімната була яскраво освітлена, Северина посадила маленьку Елізабет перед тарілкою молочного супу та вручила їй шматок хліба. Лор'єр уставляв миски на вечерю. Не перестаючи співати, Северина займалася заготівлею риби, помішувала ополоником, немов диригентською паличкою, знімала піну з бульйону, складала тушки тріски та скумбрії в глеки з оцтом. «Де ти була? Недалеко? Ми всюди шукали тебе. Навіщо?» Лорі послали попередити метра Берна. Анжеліка пішла заспокоєна. Вона вирушила назустріч Габріелю Берну попросити його не розігрувати із себе римського датер фамилія із дочкою, бо охоплений хвилюванням і гнівом, він під гарячу руку здатний був висікти її, хоча, як виявилося, її не було чим дорікнути. Вона, звісно, заспокоїть його, до того ж й дуже хотілося запитати, на кого він натякав. Говорячи про погані приклади, які були перед очима дочки, вона відвозила дівчину з собою в подорож, щоб трохи розважити її. І чи не її він мав на увазі, кидаючи свої обурені слова. Ззаду неї почулися легкі кроки. Рука Саверини легко ковзнула їй на талію. Тонкий, оточений зірками місяць виливав своє тьмяне світло на землю і відбивався в чорних очах дівчини-підлітка. «Дякую!» З почуттям сказала Северина. За що, Люба? За той лист про кохання, який ви мені прочитали. Я довго думала над його словами, особливо над тим уривком, де говорилося про кохання між коханцями. Це допомогло мені розібратися в почуттях, які охопили мене. Не змішувати інтерес, розвагу і почуття. Щоб не заплутатися, але й не боятися. Вона взяла руку Анжеліки і піднесла її до губ. «Дякую! Так чудово, що ви є на світі!» «Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина 4 Перебування в Голдзборг. Розділ 26 ДОРІЗДВА До Різдва було ще далеко, але густі тумани дедалі частіше огортали всю округу. Вони розступалися лише на мить, даючи можливість побачити похмурий силует на дотик, людину, золотисту крону маленької берізки або полум'яну дикої черешні, які раніше, ніж інші дерева, зодягнулися в своє червоне вбрання. Густа сіра пелена гортала французьку затоку, і її хвилі, що завжди кокетливо виблискували на сонці, одягнулися в шарфи і вуалі тьмяного синьо-сірого кольору, через що і сповнилися величій таємничості. І якщо видавався по зимовому ясний день – і нікого не міг обманути, всі знали, що осінні холоди тільки починаються. Однак, почувши дзвін, який тонув у тумані, і який запрошував усіх – працівників і нероб – відірватися від праці своєї або від гаяння часу, щоб наслідувати його поклику. Цікаві натовпи людей вирушили до бідної хатини, згадуючи про убогі ясла, де з'явився маленький Ісус. Тільки тут маленький Ісус був чорний. Він народився вночі в будинку, де розмістили рабів, куплених у Родайленді. А на зорі звістка про це облетіла все селище, до самого табору Шамплена, де пастор Бокер наказав дзвонити в дзвони своєї каплиці, щоб сповістити свою паству про цю подію. Незважаючи на туман, у дорогу пустилися цілі сім'ї – пішки, верхи або в візках, деякі з яких тягли у пряжки биків. У Голдсбору більшість людей були так чи інакше пов'язані з морем. Рибалки, торговці – просто жителі порту, тому ніхто не дивувався, побачивши людину із темною шкірою. Темношкіра-прислуга давно з'явилася у Франції у знатних сеньорів. Багато було її у Версалі, тож прибуття маленької групи темношкірих пройшло практично непоміченим. Набагато більшу увагу було приділено різним товарам, які треба було вивантажити та скоріше розподілити за призначенням. Але темношкіра дитинча вперше з'явилося на світу селищі, і його народження порушило цікавість усіх мешканців. Тим більше, що в тутешніх краях життя не відрізнялося різноманітністю, і будь-які зміни зустрічалися як привід для радості та веселощів. Особливо раділи діти, вони просто підстрибували від нетерпіння прагнучи побачити, як влаштоване темношкіре немовля. Бо в їхніх умах дорослі темношкірі, яких вони вже не раз бачили, були звичайними білими людьми, просто перефарбованими для якихось потреб у чорний колір. Розчарування було велике, бо новонароджений, що згорнувся грудочкою на руках у матері, був не чорного, а, скоріше, червоного кольору. Він схожий на пальмовий горіх, із якого темношкірі добувають пальмову олію у себе у лісі, Промовив старий флібусьєр, який здійснив не одну експедицію в саме серце Африки, безсумнівно, як мисливець за темношкірими. Присутні тут індіанці знаходили, що це немовля одного кольору зі своїми власними. Це їм лестило, але й водночас турбувало. Але більшість добре обізнаних звертали увагу на величезну пляму темно-фіолетового кольору в області статевих органів новонародженого. Це означало, що за кілька днів немовля стане чорним як шматок антрациту, бо батько його і мати були сліпучо-чорного кольору. Юна темношкіра лежала на підлозі, загорнувшись у легку тканину з яскравим малюнком. Під головою у неї була подушка з кінського волосу. Вона посміхалася, на її обличчі читалися радість і задоволення, які бувають у жінок, для яких пологи – це, можливо, єдина можливість звільнитися від важкої роботи і показати себе на людях, а також, що бувало вкрай рідко, вислухати безліч привітань та компліментів. Вона чудово розуміла, що сьогодні її день. І з гідністю, сповнена свідомості власної значущості та важливості своєї ролі, вона готувалася прийняти цікавих, які юрмилися в дверях і сперечалися, хто пройде першим. Але ніхто поки що не наважувався увійти до середини та піднести приготований подарунок. Їх зупиняла присутність у кімнаті інших її мешканців – чиї постаті невиразно розрізнялися в сутінках хатини. Денне світло на силу проникало крізь маленькі квадратики двох вікон із натягнутою на них висушеною риб'ячою шкірою, і тому тут увесь час панувала напівтемрява. Не було видно виразів супутників юної породілі, лише яскраві білки очей, що оточували зіниці кольору темного рису, Блищали в темряві, переводячи погляд то на одного, то на іншого, справа наліво, що справляло моторошне враження. Тьмяний світильник, що стояв на підлозі, час від часу висвічував чиєсь обличчя. Так біля стіни стояв чоловік років 30, одягнений у довгу сорочку і штани з білого полотна, які носять раби на Антельських островах, коли працюють на плантаціях цукрової тростини. Батько новонародженого сидів у глибині, нерухомо, притулившись до стіни й обхопивши руками коліна. Його мав подібне обличчя викликало жвавий шепіт серед відвідувачів. Досвідчений мандрівник Африкою почав розповідати історії про лісових людей, які насправді були величезними чорними мавпами. Їх мавпи жили на деревах серед гілок, і мало кому вдавалося зігнати їх звідти, а ще важче захопити в полон. Він сам бачив їх, але лише здалеку. Висока жінка з Судану та її десятирічний син також не вселяли довіри. Стоячи біля узголів'я породіллі, вона всім своїм виглядом виражала зневагу до жінки, що лежала на підлозі. Наче хотіла сказати, що якщо вона й надавала допомогу своїй товаришці по рабству, то зовсім не означає, що вона її рівня. Її рід незмірно вищий за цих диких банту з джунглів. Юна Породіля була єдиною, хто був усім задоволений. У своєму безпорадному становищі вона зуміла зберегти властиву їй витонченість. Погляд її був спрямований на малюка, який лежав у неї на руках. І вона намагалася, щоб кожен відвідувач міг як слід роздивитися його та висловити своє захоплення, бо сьогодні її син був героєм дня. «Хіба не можна прикрити чимось дитину?» – питали інші. Їм відповідали, що й мати знаходить потрібним тримати його голеньким, отже вона має на те своє миркування. Не слід лізти зі своїм статутом у чужий монастир, тим більше, що вона безсумнівно хоче, щоб усі бажаючі могли засвідчити стать дитини. До того ж, хоч на вулиці стояв туман, погода була волога та тепла. Малюк не ризикував застудитися. Коли Анжеліка з Оноріною та кілька супроводжуючих підійшли до барака, навколо стояв жвавий гомін. Тієї хвилини невідомо, звідки з'явилися Жофрей де Пирак і Колін Патюрель. Вони теж прийшли висловити свою повагу новому громадянину Голзбору. За ними слідував сиріки – у новій малиновій лівреї, тримаючи в руках маленьку скриньку і неспокійно обертаючи очима. Він страшенно хвилювався, бо нарешті під приводом вручення подарунка від імені сімейства Маніго міг наблизитися до жінки своєї мрії – прекрасної Акаші. Нові відвідувачі були високого зросту і їм довелося пригнутися, щоб не зачепити стелю. вранці грав Депейраб наказав принести різну їжу, фрукти, молоко – і шмат індійської тканини, в яку молода жінка зараз була закутана. Зараз він приніс іще тканин тонких у яскраву квіточку і вовняних тканин настільки ж яскравих і ошапних. Пані Маніго надіслала з сиріки кілька дрібничок. Вона знаходила смішним самій йти невідомо куди і з нагоди народження якогось негритянського немовляти. Адже її чоловік раніше віддав усією торгівлею чорним деревом у Ларошелі – але якщо всі вважали за необхідне зробити подарунок, то й вона вирішила не залишитися осторонь. Сережки у вигляді кілець на мисто з корналіну, шпильки та пряжки, прикрашені підробленими алмазами. Словом, дешеві прикраси, що призначалися для торгівлі з африканськими царьками, які пані Маніго, сама не знаючи навіщо, захопила собою. Порадували молоду темношкіру набагато більше, ніж маленький ізумрудий з Каракаса який був подарований коліном Патюрелем. Губернатор порадив їй повісити цей камінь на шию дитини, щоб відводити погане око. Сиріки прошмигнув до Анжеліки і почав з нею радитись. Як вона вважає, чи пристойно з його боку скористатися нагодою і зробити ще один подарунок особисто від себе? Він показав затиснуту в руці маленьку трикутну маску зі слонової кістки, талісман, який він змалку носив на шиї і ніколи з ним не розлучався. Колінь знаками показав йому, що ще не встиг розпочати переговори. Озирнувшись, вони раптом виявили, що висока темношкіра з сином раптово зникли, наче крізь землю провалилися. «А тепер, мабуть, визволите дозволите мені пояснити, навіщо ви купили цих рабів?» – спитала Анжеліка, повертаючись у форт разом із чоловіком. Туман був такий густий, що, як казали в народі, було не видно кінчика власного носа. Відійшовши від хатини на кілька кроків, вони перестали розрізняти голоси навколо неї. Наче вони опинилися в постелі, на межі між сном та дійсністю. З моря долинали глухі протяжні звуки, рибалки, що поверталися додому. Трубили в мушлі, щоб не зіткнутися з човном сусіда. Десь в пролунав пролонав ривчастий спів мисливської труби. Метр до тельті Сус повіщав пана графа, що їсти подано. Незважаючи на туман, який пластівцями висів у повітрі, ці звуки долинали до вуг тих, кому вони призначалися. «Чому нарешті?» – здивовано спитав Жофрей, продовжуючи розмову. «Тому що ви досі не відповіли, навіщо ви їх купили?» «Проїздом через Род Айленд перед від'їздом до Нью-Йорка, а з того часу минуло вже три місяці, якщо не більше». Даремно він вважав себе уважним чоловіком, дещо від нього вислизало. «Хіба погано, що вона хоче все знати про його справи, його наміри? Хіба вона настільки дурна, що не зможе зрозуміти його задумів?» Його планів на майбутнє, найближче і далеке. Хіба він може дорікнути їй, що вона колись була до них байдужа? Раптом Анжеліка стрепенулась і, підкоряючись почуттю, що охопило її, притулилася щукою до плеча Жофрея. «О, мій любий сеньоре, яка ж я дурна! Варто мені подумати про тисячі турбот, які ви поклали на свої плечі, про сотні планів, які вам належить здійснити». Про ті найдрібніші ланки єдиного ланцюга, який ви куєте, щоб зміцнити нашу могутність і наш успіх. У мене голова починає вертітися. Ні-ні, я не хочу, не можу знати все, що ви знаєте. Я просто впаду від цього непосильного вантажу. Хіба можна порівняти мою скромну вигадку із шоколадом у Парижі з тими справами, які доводиться робити вам? Ви знаходите час балувати мене і подарунками. Я ж дорікаю вам, що ви мені не довіряєте. Ви приносите мені всі блага життя на золотому підносі, а я чіпляюся до дрібниць. Жофрай посміхнувся. Він сміявся з нею, але вона розуміла, що заслужила його глузування. Людина не може відразу повірити в реальні щастя, сказав він, тим паче жінка. Ми б'ємося за свою мрію, часом навіть здійснюємо геройські вчинки. Але коли все вже зроблено, ми замість того, щоб радіти, продовжуємо залишатися на поготові. Згадайте, коли ми прибули сюди, за нами простиралися одні руїни. Усередині нас усе вигоріло, у нас не було нічого. Треба було все будувати заново. А тутешні умови були такі, що кожного разу треба було гарненько подумати, перш ніж встромляти лопату в землю. Щоб перемогти, недостатньо було золота та зброї. Потрібна була мужність, щоб витримати головне випробування – вижити. Тоді я сказав вам – треба протриматися рік. «Я бачив, як ви на своїх тендітних плечах носили величезні в'язки хмизу, мучилися з голоду, не здригнувшись ступали в люті сутички з ірокезами, доглядали хворих. Ви зустрічали небезпеку з відкритим забралом, страждали і терпіли, не ремствували, завжди підбадьорювали інших і вірили в наш успіх. «Ми пережили рік і перемогли. Сьогодні я можу здійснити мрію, обсипати вас коштовностями, влаштувати вам нарешті вільне і приємне життя» яким я впевнений, ви чудово розпоряджаєтеся, бо маєте талант бути щасливою. І нічого від вас не приховую, ми можемо спокійно насолоджуватися нашим щастям. Що ж до купівлі темношкірих у Ньюпорті, то якщо мій вчинок вас так зацікавив, то чому ви відразу не запитали мене про це? Щиро кажучи, я дуже хвилювалася. Я майже розчарувалася у вас, спостерігаючи, як виходите базаром серед цих жалюгідних торговців, і впевнено вибираєте товар, що свідчить про звичку до подібних покупок. І я злякалася. Чому ви злякалися, мій Янголе? Дізнатися, дізнатися, що серце моє. Хіба я знаю? Про ще один досі невідомий мені бік вашої натури. На якийсь час мені навіть здалося, що ви такий самий, як усі. Навіщо вам потрібні ці раби? Наприклад, ця гарна жінка-сомалійка може бути для вас? де пейрак відкинув голову й голосно розреготався. Крик невидимої чайки вторив йому в тумані. Він сміявся довго, поки не задихався. Що таке смішне я сказала? скривджено спитала Анжеліка, прикинувшись враженою. Це ж не новина. Коли ви плавали в Середземному морі, у вас були раби. А хіба рескатори не ходив на торги у Кандії купувати собі одалісок? І розорився, купивши зелену оку найпрекраснішу жінку у світі, яка одразу ж вислизнула з рук. І він знову почав реготати. Його сміх луною повертався до них із туману. Анжеліка не раз бачила, як приїжджаючи в Нову Англію, Жофрей різко змінювався. Повернувшись у свої володіння, він змінювався і жив, співвідносно єдино зі своєю фантазією. Продовжував займатися безлічю питань відразу і зовсім забував про існування якогось розпорядку взагалі. Ось і зараз вони йшли разом, і ця прогулянка була для нього найголовнішою, а її думки такі несподівані найцікавіші у світі. І він любив її саме такою – рвучкою, безпосередньою. Вона здавалася йому ще жіночнішою. Люди з оточення графа вже знали його звички, коли він жив у Голсбору. Якщо за півгодини після сигналу граф не з'являвся, пан Тіссо спокійно відсилав кухарям на кухню підігрівати страви і відпускав відпочивати Іспанську гвардію. «У Середземному морі, чи не здається вам, маленька шахрайко, що це було дуже давно?» – промовив він із любов'ю, дивлячись на Анжеліку. «Так давно, що я вже уявити не можу, що колись міг обходитися без вас. О, скарбе мій, події та люди, що оточували нас – це вже історія нашої любові. Ми йдемо дорогою кохання, йдемо з того самого дня». «Коли, побачивши вас вперше, я закохався з першого погляду. Раніше я думав, що як стародавні труба дури Лангедока, пізнав мистецтво кохання досконало. То ми на правильному шляху? Сподіваюся, жваво вигукнула вона. Але я маю на увазі стежку, якою ми зараз йдемо». І вони обоє засміялися. «Ми йдемо правильною дорогою, але я не хочу, щоб вона надто швидко привела нас у форт». Він спитав, чи не холодно їй і, обійнявши її, накинув на плечі половину свого широкого плаща. Однак вона помітила, що він досі не розповів їй, навіщо він таки купив темношкірих у Родайленді. А якщо скарби мій, я скажу, що і сам не знаю. Філософ Декарт хотів навчити французів усвідомлювати розумність своїх учинків. Боюся, що йому вдалося досягти лише того, що вони стали абсолютно нестерпними, бо я не впевнений – що його метод міркувань завжди пристосований до нашого життя, повного незрозумілих бажань, таємних страхів і незрозумілих явищ. Вічні чому та тому заважають дати волю нашим інстинктам, у яких полягає наша сила, але які часто суперечать розуму. Чому я пішов на невільничий ринок у Ньюпорті? Чому мені стало нестерпно сумно бачити цю високу жінку, схожу на султан Шулейлу, приниженою і втоптаною в багнюку? надовго засуджену до рабського стану, що прирікає її на вічну розлуку зі своїм королівством, зі своїм народом. Ви шукаєте дружину Коасіба? Така думка і справді навідувала мене. У цьому немає нічого неможливого. Коасіба поділяє усі тяготи мого життя, усі мої праці. Він чудовий знавець гірської справи. Я можу довірити йому вести процес збагачення руди згідно з моїм власним способом. Це справжній вчений. Так, до речі, прекрасна Акаші народилася в краю золотоздубувачів на берегах річки, усі закрути якої досі ще не досліджені. Це африканська річка Нігер. А навіщо їм там золото? Вони роблять із нього прикраси, але здебільшого присвячують його своїм богам. А якщо вам так хочеться почути від мене тому, скажу вам, що купив цих рабів, бо голландський капітан сказав мені, що висока жінка з Судану не продається. Уже двоє плантаторів, які спробували купити її, один із острова Святого Євстахія, інший із Санто-Домінго, померли за кілька годин після покупки. Тут під руку підвернувся капітан, і йому поспішно віддали і жінку, і її чарівника-сина. Цього маленького хлопчика? Коли ви наступного разу побачите їх, придивіться до них як слід. До всякому разі мені здалося, що ви про все обізнані і цього дня не хочете мене ні про що розпитувати. Ви маєте рацію, в мене була причина, що спонукала мене вирушити на ринок. Я дійсно підшуковував жінку, але, зрозуміло, не таку йшлося про вас. Ну ось, знову ваші величезні очі дивляться на мене з переляком. Що ж, спробую дати вам таке пояснення, яке сподобалося б навіть пану Декарту. В мене виникли невиразні перечуття, які змусили побоюватися за добробут нашої майбутньої дитини. Я хотів, щоб у разі потреби у вас під рукою була годувальниця. Оскільки в Америці, на відміну від французької провінції, таку знайти дуже непросто, я вирішив спробувати зробити це заздалегідь. Я помітив юну темношкіру, одну із маронів із Санто-Домінго, яка за всіма статтями підходила для моїх цілей. Вона розповіла мені, що вже жила серед білих і вигодувала дитину своєї господині. Але її власну дитину швидко продали. Вона збунтувалася і бігла в гори разом із новим, щойно купленим рабом-африканцем. Їх зловили через три місяці і знову виставили на ринок. Здається, разом із дядечком чи братом тієї молодої жінки, яка дала їм притулок. Ось яким чином вони опинилися в Родайленді, а потім у Голдсборо. «Зниклий товар», – сказав мені голландський торговець, не знаючи, куди його подіти. і хотів укласти з ними усну угоду» яка б задовольнила обидві сторони. Але, як ми вже могли переконатися, Доля знову посміялася з нас. «Ви слухаєте мене?» – спитав він, побачивши, що Анжеліка мовчить. «Усією душею!» «Я обожнюю вас!» – говорили її очі, що дивилися на нього. «На всій землі для мене існуєте лише ви один. Я вас обожнюю!» Вона мала єдине бажання – притулитися губами до його губ. Вони сповільнили крок. Від туману їхні губи стали солоними. Навколо не було жодної душі. Тиша. Вони цілувалися і цілувалися. і Їм здавалося, що так буде аж до кінця світу. Вони були разом. Разом. Перериваючись, вони дивилися одне на одного і знову цілувалися. Досить. Нарешті благав Жофрей. Ви зведете мене з розуму. Чому? Ну чому поцілунок не може бути вічним? Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина четверта. Перебування в Голдсборо. Розділ 27. Невеликий корабель доставив пошту з Квебеку. Потрібно було поспішати з відповіддю, використовуючи останню можливість, бо судно мало повернутися до затоки Святого Лаврентія, до того, як річка буде скута льодом. Для Анжеліки було великою радістю отримати звістку від своїх друзів, але надто багато зусиль потрібно було, щоб відповісти усім. А тому ж Фрейде Ірак, розуміючи, це приєднався до неї сій поруч, щоб допомогти розібрати листи офіційних осіб. Послання губернатора Фронтенака та інтенданта Карлона були заповнені нескінченними скаргами на дірки в бюджеті колонії, на зневагу з боку короля і пана Кольбера, які не усвідомлюють, скільки важкої праці вимагає їхня цивілізаторська місія. На впертість єпископа який, як і раніше, відлучає від церкви мандрівників за те, що вони споюють дикунів, хоча, ясно як божий день, що подібна практика завдає шкоди торгівлі хутром, а отже і новій Франції. І нарешті на втручання єзуїтів у державні справи, що стало зовсім нестерпним. Було отримано також послання від кавалія де Ласаля, знаменитого мандрівника, який досліджував Китайське море, Жофрею вже доводилося постачати його грошима, щоб він міг спорядити експедицію до озера Іллінойс. Проте експедиція раптово перервалася, і Флоримон де Пейрак, який брав участь у ній, про якого всі думали, що він на півдні, раптом опинився на півночі. Чисте божевілля, і юний навіжений, мабуть, просто втратив голову, виявившись наданим самому собі на лоні незайманої природи. Втім, доставивши дуже цінні відомості про бухту Джеймс і затоку Гудзон, які французи та англійці ніяк не могли поділити між собою. Пан Кавальє повідомляв у своєму листі, що вирушає до Франції, просити нових субсидій для дослідження Ілінойсу. Але перед цим він хотів висловити свою повагу та сердечно подякувати за щедрість пана Депейрака. Всім відомого сеньора Вапасу, Голсборо та інших володінь. Інші листи були адресовані Анджеліці і носили дружній характер. Її квебекські знайомі – Повідомляючи про себе, вимагали натомість якомога більш докладних звісток про тутешні новини. Ці листи у відповідь мали стати головною темою обговорення у суспільстві Нової Франції, яка відрізана на півроку, а то й на більше, від решти світу льодами Святого Лаврентія. Зимові місяці тяглися нестерпно довго у Квебеку, і відсутність друзів відчувалося особливо гостро. Коротке, але чарівне послання прийшло від пана Деломені Шамбора – того самого мальтійського лицаря, який був одним із соратників пана Демезонєва і був присутнім при заснуванні міста Святої Марії Монреаля. Тепер він був членом Великої Ради при губернаторові фронти на кул. воїн він став солдатом на вимогу свого ордену і виявив настільки необиякі таланти на цій миві, що його часто закликали для командування ополченням або військовими експедиціями. «Він, здається, трохи закоханий у вас», – спитав Жофрей. «Я гадаю, він любить нас обох. першої ж зустрічі він перейнявся симпатією до нас, і саме йому ми зобов'язані, що зірвалося задумане проти нас підприємство. Адже йому було наказано спалити наш командний пункт у Катарунку, а нас самих знищити чи принаймні взяти в полон». Вона згорнула листа мальтійського лицаря, прошепотівши. «Дорогий Клод!» Заради нас приніс він у жертву сердечну згоду з оцем Доржевалем, найкращим своїм другом із юних років. Мабуть, він іще не знає про його смерть. Що він скаже, коли дізнається? Спевнена, він дуже страждатиме. Це любляче й вразливе серце. Щодо пані Лебашуа, то її лист містив хроніку всіх подій, що трапилися в Нижньому місті. Всіх любовних інтриг, що схвилювали квебек цієї зими у її доньки – що вийшла заміж за пана Дешамблі Монтобана, головного наглядача доріг у Новій Франції, щойно народилася дитина. Пані Либашуа надзвичайно раділа, стала бабусею. Згадавши свого зятя, наглядача доріг, вона вважала за необхідне, хоча вважала всю справу нікчемною та безглуздою, передати від нього протокол, складений у Королівській судовій канцелярії, де їм наказувалося сплатити штраф у 10 туренських ліврів і 5 солей. Запорушення статті 37 поліцейської постанови Ця стаття забороняла випускати на вулицю і залишати на волі домашніх тварин, якщо у поведінці вище вказаних вбачається загроза майну та здоров'ю населення. Багато разів за зиму, і здебільшого вночі, якась тварина, про яку достовірно було відомо, що вона належить їм, але яка залишилася в Квебеку, робила набіги на володіння приватних осіб, завдаючи значної шкоди слідував довгий список злочинів – прогризані шкіряні відра, викрадені кури, зіпсовані огорожі, перекинуті каструлі тощо. Вони були заінтриговані і чесно намагалися вникнути у цю тарабарщину суддівських чиновників, які Анжеліка вважала нескінченними, яка набула епічного характеру чвар Вільда в судовим виконавцем. Вникнувши нарешті, вони з великим подивом повинні були визнати – що злочинна тварина була неким іншим, як росомахою, яку приручив кантор, давши їй прізвисько Вольверина. Це було англійське найменування хижака, який іноді досягав досить великих розмірів, приблизно з молодого баранця, якого французи називали росомахою, а індіанці – борсуком. І обидва визнали, що їм не спало й на думку дізнатися у молодшого сина, як він має намір вчинити зі своїм вірним супутником – Імовірно, кантор перед тим, як сісти на корабель, який йшов до Франції, куди, звичайно, взяти звіра не міг, випустив його на волю десь у лісі. Він дуже здичавів уже в Квебеку, завважила Анжеліка. Але, можливо, йдеться про зовсім іншого борсука. Проте пані Дешамблі Монтобан явно погоджується з судовим виконавцем. Адже у неї зубна нашу вольверину, яка вбила її жахливого злого дога. Вона охоче б б вивісити її голову на дереві, як роблять із бандитами з великої дороги. Але й пані Доредан згадувала про росомаху. У довгому посланні, яке супроводжувалося посилкою з двома книгами, «Принцеса Клевська та статут єзуїтів», вона розповіла, що її служниця Джесі, яка раніше жила у старому будинку у Верхньому місті, два чи три рази за зиму бачила звіра, який кружляв навколо будинку Маркіза Вільдавре. Одного разу росомаха одним стрибком перескочила через невисоку стіну, яка оточувала сад пані Дуредан. Наблизилася до скляних дверей кухні і почала пильно розглядати канадського песика, який цікаво не загавкав. Чи був надто здивований, чи перелякався на смерть, чи зіру у нього від старості послабшав, або хто ж знає цю звірину – вони з цією росомахою старі знайомі. З іншого боку, не можна було заперечувати – що звір безмісячні ночі накоїв багато бід у місті. Але ніхто з друзів графа та графині не постраждав. Індіанці бояться росомах, вважаючи їх дуже розумними, хитрими та злими. Вони кажуть, що диявол живе в них, що це не звіра людська істота у тварині. Починаючи з весни, ніхто її більше й не бачив. з цього сюжету пані Дуредан невимушено перейшла до новин про Маркіза Вільдавре, якого їм дуже не вистачало. Він надіслав їм більярд. Такий величезний, набагато більший й ткацького верстата. Ця гра стала дуже модною у Версалі, і король майже щовечора вирушав у більярдну, проходячи через покої пані Дементенон. Потім пані Дуридан кинулась у довгі пояснення, навіщо вона послала Анжелісі статут єзуїтів. Вона вважала корисним ознайомитись із законами, за якими ті живуть. Це допоможе уникнути неприємних помилок на кшталт тієї, яку здійснив губернатор Фронтенак який не терпів служителів цього ордену і вступив із ними в запеклу боротьбу. У донесенні королю і міністру Кольберу він повідомив про їхню безсоромну жадібність. На його думку, зовсім невідповідну для осіб духовного звання, яким варто було б лікувати душі ближніх своїх, а не грабувати їх. У нього були докази, і він міг би їх пред'явити. Ізоїти збудували два форти на околицях протоки, що зв'язує озеро Трасі з озером Гурон. До форту Сент-Марісті калося все хутро, що надходило з півночі, а до форту Міселі Макінак із півдня. Таким чином вони забирали собі значну частину хутра, здобутого у лісах, які оточують велике озеро. Крім того, вони мали лавку в нижньому місті, де продавалося все, аж до м'яса і сабу. Але доводи губернатора були розбиті вщент, оскільки йому пред'явили текст папської жалуваної грамоти єзуїтам у якій їм дозволялося займатися торгівлею і вести фінансові операції. Так що у Квебеку вони нічим не переступали дарованих їм прав і думали лише про власні інтереси, а також про славу Божу. Втім, так робили всі жителі міста. «Тільки один пан Карлон, – писала пані Дуредан, – працює на благо колонії та її мешканців. Я намагаюся допомагати йому в усьому і зайняла одну кімнату в палаці. У ній він приймає владу» вимагаючись залагодити їхні розбіжності. Я в міру сил сприяю йому в цьому, а також пишу для нього численні прохання та нотатки. Ви мали рацію, Люба Анжеліко, немає в світі іншої цінності, як кохати людину і повністю присвятити себе їй. Пані Демеркувіль, дружина судді з Верхнього міста і головниця братства святого сімейства, почала із розповідей про свою молодшу дочку, малу Ермеліну, до якої, як вона знала, пані Депейрак ставиться з особливою ніжністю. Ермеліна була, як і раніше, легкою, як пір'їнка, і все такою ж солодкою, як і раніше. Заливалася сміхом з тільки їй відомого приводу, зберегла здатність вислизати подібно до голки, або скоріше подібно до метелика. Але її перестали карати за ці витівки, пам'ятаючи, що тільки завдяки таким раптовим спалахам і тільки завдяки таким раптовій примсі. Їм вдалося врятуватися від ірокезів, коли ті, піднявшись річкою від Тадосака, раптово постали перед Квебеком. Скільки ж спогадів пов'язує Меркувілей із дорогими друзями, графом та графинею Депейрак? Гермеліна без сумніву мала незвичайний розум. Коли її представили Урсулінкам, вона вже могла швидко читати, адже їй ще не було 4 чотирьох років. Здогадатися про це можна було тільки тому, що вона так само швидко писала – хоча, як і раніше, не говорила. Але поки що ніхто не турбується з цього приводу. З Армеліною відбувалися чудеса з самого її народження. Можна було подумати, що це її покликання. Пані Меркувіль запитувала у графа Депейрака, чи збирається він відвідати свої кар'єри на березі затоки Святого Лаврентія і чи може він надіслати їй кілька мішків із гіпсом, якого, кажуть, там не менше, ніж вугілля. Потім вона приступила до розповіді про справу Елоа Маколе, яка їх цікавила. Її ніяк не вдавалося залагодити, і скандал спалахував все сильніше. Старий мисливець, який колись втратив скальп, бродяга, що проводив найбезпутніше життя, одружився зі своєю невісткою. Цей союз, затаврований священнослужителями як кровозмішання, яке стало можливим тільки завдяки невігластву ученця-францисканця, Пані Демирковіль, яка була вельми і вельми за єзуїтів, не забула помітити, що сини Святого Франциска Асиського звели невігластво в ранг доброчесності. Цей шлюб увінчався народженням двох близнюків. Подумати тільки, і Сидонія теж. Бідолашна, вона, мабуть, себе не пам'ятала від щастя, адже їй довелося стільки страждати від огидного поводження сина Маколе, який втім виявив несподівану хоробрість і загинув від руки рокезів, як герой. Але в приході Леві де вона жила, її вже не любили. Ніхто не заговорював із нею після весілля. І всі дружно пророкували найгіршу долю цим виродкам старого. «Хотілося б мені знати, як наш Елуа переніс вигнання з міста?» – запитала Анжеліка пані Демерковіль, яка не приховувала від неї нічого. Елуа був відлучений від церкви двічі, як мисливець, який вимінював у дикунів хутра на горілку, і як батько народжених, які з'явилися на світ внаслідок кровозмішання. Але він не звернув на це уваги або вдав, що нічого не помічає, бо все своє життя сповідував саме таку філософію. Він любив молоду жінку, котра кохала його. Тепер же, коли він прилаштував її до справи з двома немовлятами, вона, можливо, не заперечуватиме, щоб він знову вирушав на Великі озера за бобрами. Бо що б там не подумав пан Кольбер, міністр морського флоту і колоній, він то затишно сидів у своєму кріслі в Парижі. А вже Елуа чудово знав, що одним колупанням канадської землі сім'ю прогодувати неможливо. Так він говорив зовсім відверто, і пані Демир чула це власними вухами від нього самого. У листах пані Демир завжди було дуже цікаве поєднання пліток, описів різноманітних дрібничок, ділових проєктів, часто дуже ґрунтовних, і нарешті відомостей про весілля. Саме вона повідомила Анжеліку про долю дівчат, яким вони надали заступництво наречених короля, привезених пані Демодрібур. Більшість з них вийшли заміж. І цього разу головниця братства святого сімейства говорила про можливе весілля, але, як вона одразу ж підкреслила, весілля, яке стосується його дуже близько – йшлося про чорну рабиню і молочну сестру Періна Дель, із якою вона ніколи не розлучалася, і яка погодилася піти за нею навіть у холодну Канаду, таку не схожу на їх рідну Мартініку. Більш того, Перін виростила усіх її дітей. Під час перебування графа і графині Депейраку Квебеку вона перейнялася ніжними почуттями до їхнього Куасіба, і почуття ці виявилися настільки сильними, що вона ледь не зачахла, перетворившись на тінь самої себе і страшенно схвилювавши оточуючих. Нарешті вона в усьому зізналася своїй господині. «Це, можливо, залагодить нашу справу розбрату між Сіріки та Коасіба через красуню Пель», – зауважив граф. Він підвівся, щоб піти поговорити з Коасіба і обіцяв сам написати відповідь пані Демирку Віль, що вимагало чималих зусиль. Анжеліка могла б зробити коротеньку приписку, передаючи гарячі привіти та поцілунки всій родині, а малечій Ермеліні особливо. Йому не хотілося, щоб вона виснажувала себе тяжкою та довгою роботою, адже ще кілька днів тому їй здавалося, що вона ніколи більше не зможе ні читати, ні писати. Анжеліка сама відповіла тільки пані Дуредан, дякуючи за надіслані книги і запевняючи у своїй незмінній дружбі. З найбільшим задоволенням вона перечитала прекрасну розповідь про принцесу Клевську. Але, звичайно, з набагато більшою насолодою слухала, чуючи божественний голос колишньої шанованої королеви. Анжеліка, знаючи наскільки чутлива її подруга до компліментів такого роду, без вагань вживала їх. На превеликий жаль усіх її друзів, тепер, коли вона знову набула здоров'я і їй не потрібно проводити цілі дні у своїй спальні, в неї майже не лишається часу на ці довгі години читання вголос. З іншого боку, Анжеліку надзвичайно тішить, що життя пані Дуридан наповнилося новим змістом. Її життєрадісна вдача і серце, яке кохало, принесли щастя панові Карлонові, який, втім, його цілком заслужив. Вона так само гаряче і цього разу щиро подякувала за маленьку книжечку «Статут єзуїтів», яка розкриває внутрішнє життя і звичаї, чого, як і раніше, загадкового ордену. Пані Доридан завжди вгадувала, чого вона потребує, і зрозуміла, як їй важливо мати вичерпні відомості про тих, хто приніс їй у минулому багато страждань. Адже можна легко помилитися щодо їхніх намірів, якщо не знати, які зобов'язання вони приймають на себе, яким законам підкоряються, які накази вони виконують абсолютно беззаперечно і які, нарешті, їхні цілі заради яких вони готові піти на все, так що марні будь-які спроби змусити їх звернути в бік. Називаючи їх не ворогами, а противниками, вона висловила повну згоду з думкою пані Доредан, що дуже розумно і заубачливо заздалегідь готуватися до поєдинку з тими, хто прагне завдати вам поразки, використовуючи для цього всі можливі засоби. І в цьому сенсі книга ця може надати неоціненну допомогу. Вивчити єзуїтський статут, щоб знайти вади та проломи в їх броні і спробувати у свою чергу завдати їм поразки. Хоча оборонна система єзуїтів здалася їй надзвичайно міцною і надійно захищеною з усіх боків. Мабуть, впоратися з нею важче, ніж атакувати швейцарських найманців, які виставили вперед гігантські списи. Про цю знамениту машину, що наводить жах на ворогів і схожа на жахливого їжака, що згорнувся на полі бою – їй розповів Антін, швейцарський офіцер із вапасу. Вона змовчала про це в листі, хоча знала, що пані Дуредан можна цілком відверто говорити про єзуїтів. Про свої новини Анжеліка намагалась розповісти якомога коротше. Бо треба було ще обговорити з пані Дуредан питання про полонянку англійку Джесі, і належало для цього написати сторінку, якщо й не дві, а вона вже відчувала втому і перо валилося з рук. Втім, у пані Дуредан ніколи не було дітей. Та й заміжня вона була не так довго, що навряд чи її сильно зацікавили подробиці існування двох чарівних істот, які не досягли ще й місяця. Говорячи про Джесі, Анжеліка намагалася знайти такі докази, які, як вона знала, могли вплинути на пані Доредан. До свого послання вона додала листа родича Джесі, який жив у Салемі і бажав викупити її. Справді, коли вони збиралися, покинувши Салем, зійти на борт веселки – до них наблизилося кілька людей – чоловіків і жінок, які чекали на пристані. Чоловіки, знявши капелюхи, притиснули їх до грудей. І все у їхній боязкій поведінці вказувало, що вони хочуть звернутися з проханням. Це була делегація від сімейств, їх родичів було викрадено хрещеними індіанцями, які здійснювали набіги з території Нової Франції. Вони приїхали з усіх кінців Нової Англії – в одних рідні були викрадені зовсім недавно у Верхньому Коннектикуті. А інші, почувши, що пан Голдсборо та Вапасу перебуває у добрих стосунках із губернаторами Квебеку та Монреалю, хотіли використати останній шанс, щоб дізнатися про рідних, викрадених чи зниклих уже багато років тому. Декому вдалося вивідати мисливців і торговців, де перебувають зниклі. І тепер вони хотіли передати прохання про викуп з французькими мандрівниками. Випадково тут опинилися Вільямси, родичі тих бранців, які якось навесні опинилися у вапасу разом зі своїми викрадачами абенаками. І дівер Джесі, служниці пані Доредан, теж зумів дізнатися, де вона, і тепер благав передати їй послання, яке, по суті, було нечим іншим, як проханням вийти за нього заміж. Йому було відомо, що вона вдовіла, бо на порозі ферми, з якої її забрали, знайшли трупи всіх інших. Її чоловіка, дітей, сестер, слуг. Сам він був теж вдівець, батько численного сімейства та чесний ремісник. Власник шкіряної майстерні в Салемі. Він вирішив викупити дружину свого брата, щоб одружитися з нею. За кілька років йому вдалося зібрати неабияку суму, і він сподівався, що цього вистачить для її звільнення. Усі вони юрмилися навколо французів. Простягаючи тогі гаманці з золотими монетами, які зібрали шляхом неймовірних зусиль, бо у колонії вільні гроші були великою рідкістю. Вони говорили благаючими голосами мій син живий, трапери мені сказали, що його купили французи з Ілдю Монреаль на березі святого Лаврентія. Тепер йому має бути 15 років. Дружина мого брата хороша жінка, я її добре знаю. Брат приходить до мене увісні, заклинає її врятувати. Сім'я Вільямсів, сім'я мого старшого брата, готова викупити будь-кого, хто лишився живим. Ми приймемо його як рідного. Граф і графиня Деперак забрали з собою цілий мішок паперів із проханнями та запитами. Від грошей вони відмовилися, обіцяючи, що зроблять усе можливе, вступивши в переговори з сусідами з Нової Франції, щоб допомогти тим, про кого їх просять. Питанням про викуп Джесі, принаймні, Анжеліка могла зайнятися відразу. І вона запечатала лист, адресований пані Доридан, зі свідомістю виконаного обов'язку. З іншими бранцями справа була гірша і шансів на успіх було небагато. Вони залишалися в руках своїх індіанських господарів. І навіть розшукати їх серед багатьох племен було важко. Все одно, що шукати голку в копиці сіна. Але люди казали, що у Монреалі деякі милосердні французи зайнялися викупом англітів щоб потім охрестити їх. Анжеліка подумала про пані Демирковіль, котра любила розпитувати дітей і була в курсі всього, що відбувається. У записуці, додані до листа чоловіка, вона попросила її дізнатися, до кого краще звернутися, щоб дізнатися про долю англійських бранців, за яких у Бостоні були готові платити викуп. До місіонерів чи мисливців, чи до членів благодійних товариств. Нехай пані Демирковіль обміркується і повідомить її, вона не стала писати «Панові дело мені Шамбору», бо знемагала від втоми. І крім того, розуміла, що їй доведеться повідомити про смерть отця Доржеваля. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина 4. Перебування в Голдсборг. Розділ двадцять восьмий. Лист Флоримона їм передав барон Сен-Кастін, їхній сусід із форту Пентагуєт. Голсборо і Ларошелець дуже затрималися через бурі та тумани. Їм довелося обігнути Нову Шотландію біля Пормутона. Однак сен Кастін, дізнавшись про їхнє повернення, подався на зустріч, щоб вітати своїх друзів. У липні він розминувся з ними якраз у той момент, коли сам повернувся з Франції, де його надовго утримали справи зі спадщиною в Беарні, звідки він був родом. Він теж був газконцем, цей блискучий офіцер, який панував оточений загальною любов'ю у форті Пентагуєт, що займає панівне становище у гирлі Пенопскота. Прапор з королівськими ліліями гордо майорів над ним. На початку століття Пентагуєт був лише невеликою факторією, відкритою французьким шукачем пригод сером Клодом де Латуром. Потім її захопили англійці. Але французи відбили її і побудували потужну дерев'яну фортецю з чотирма бастіонами – Фортецею заволоділи голландці, але поступилися нею англійцям. Нарешті барон де Сен-Кастін знову завоював її та проголосив володінням французького короля. Тепер Пентагоєв вважався столицею Акадії. З цього клаптика французької території барон де Сен-Кастін керував індіанськими племенами, аби накіси, емеміни, таратини, сурикуази, малесити визнавали його владу. Він був для них батьком і владикою одночасно, вождем якого вони самі собі обрали б. Він взяв собі за дружину дочку вождя, красиву індіанку Матильду, і в разі смерті свого тестя Масави повинен був зайняти його місце. Загублений у глушині він виявився першим, хто попросив допомоги у Пейрака, щоб позбавити своїх хрещених індіанців від участі у святих війнах, до чого їх підштовхував Квебек. А ще більше той, хто лякав їх своєю таємничою владою. Фанатик Єзоїд Отець Доржеваль, людина-диявол. Барону ж найбільше хотілося торгувати хутром і жити у спокійному достатку зі своєю індіанською родиною, допомагаючи вижити відданим йому племенам, оберігаючи їх від знищення, яке постійно їм загрожувало через війни, голод, епідемії та алкоголь. Залишаючи Пентагу Єд, він залишав форт під владою своєї дружини Матильди, чарівної та розумної дочки вождя, яка чудово справлялася із покладеними на неї обов'язками за допомогою старого батька, як і раніше могутнього й шанованого Сагамора. Вона теж була тут сьогодні у своєму шкіряному одязі обшитому бахромою. Сукня її була закороткою і не закривала чарівних колін. Красиві ноги були взуті у чоботи з вишитої шкіри. Такий одяг носили знатні індіанки – дочки вождів. Вони керували радою жінок або виконували обов'язки жреців і завдяки своїй видатній ролі в племені часто мали вирішальне слово, переважаючи чоловіків і вождів розумністю своїх суджень. Вона мала довгі коси, і обличчя від цього здавалося зовсім дитячим. Сен Кастін привіз її з Франції довгий плащ темно-синього оксамиту – вона з насолодою драпірувалася в нього, то закутуючись, то розкриваючи, як крила. Перед тим, як сісти на корабель вон Флері, Сен Кастін востаннє побував у Версалі і бачив там старших синів графа та графині – Флоримона та кантора де пайраків. Обидва були здорові. Діставшись за пазухи камзола листа Флоримона батькам, барон простягнув його Анжеліті, знаючи, як прагне материнське серце побачити рядки, написані рукою улюбленого сина. Як важливо їй прочитати послання першою, бажано на одинці, осторонь від усіх, як вона читала б любовну записку. «Бароне, ви дуже добре знаєте жінок», – сказала йому Анжеліка, – «тому вони вас і люблять». «Я за квітані її, як пан де Пайрак, і ми ще й не забули повчання мистецтва кохання. Подобатися паням наш девіз. Читайте вашого листа і не турбуйтеся про нас». «Пан Депейрак не буде в образі, бо маю що розповісти йому про милих юнаків, а вам я це потім повторю». Вона зламала воскові печатки і розгорнула листи, вкриті тонким почерком старшого сина. Дивляючись у них, вона зазнала складного почуття, якому радість і нетерпіння змішувалося з сумом. Коли ж вона перестане мучитися через них, перейматися і страждати? Жаль, що так швидко довелося знову їх втратити». Сен Кастін мав рацію, віддавши листа Анжеліці, бо юнак звертався здебільшого саме до неї, прагнучи розповісти їй усі новини придворного життя. «Король у всьому йде мені назустріч, тому що я бавлю пані придворних. До мого приїзду двір був серйозний і нудний. Якщо король підпише моє призначення в армію через півроку, та що я кажу, через три місяці, знову почнуть позіхати». Тому він не відпускає мене від себе, хоча я був внесений до списків офіцерів королівського дому серед ста добірних дворян. Він продовжував у тому ж дусі, розповідаючи про всіх і про кожного окремо, немов викльовуючи те, що, як він знав, має її цікавити. Вони мали свій шифр, завдяки чому він міг бути впевнений, що вона його зрозуміє, і без згадки імен відомих їм людей. Пан Вівон уникає мене, але посміхається. Він дав мені зрозуміти, що не хоче розмов про вигнання, яке хоче приховати. А я дав йому зрозуміти, що не моя справа, що стосується цієї теми. Він, як і раніше, адмірал флоту, і ввів нову моду для морських офіцерів. Вони тепер носять дуже світлі, майже білі перуки, які дуже добре виглядають, наголошуючи на свіжості та молодості обличчя. Лесникам ця мода дуже припала до вподоби. Але аж до особливого розпорядження носити їх лишається привілеєм офіцерів королівського флоту. Звичайно, всі домагатимуться прилучення до обраних, які право носити червоні підбори. Пан Дофін мене пам'ятає. Він трохи товстуватий, але тримається з великою гідністю, які личить принцові. Скажіть панові Тіссо, що він зберіг свою армію зі срібних солдатиків. Соремон потоваришував із герцогом Дантеном. Чайчарівний підліток був законним сином пані де Монтеспан у шлюбі з Луї Пардальяном де Гронден, маркізом де Монтеспан. Останній тільки новикинув білий прапор у своїй судівській війні з королем, який викрав його дружину. Король зітхнув з полегшенням і почав думати, як взаконити бастардів, подарувавши їм титул принців. Анжеліка посміхнулася, дізнавшись, що пані де Монтеспан, її ровесниця, щойно народила одного за одним, і менше ніж за рік двох маленьких бурбонів, якщо не на ім'я то по крові. Другий народився саме тоді, коли Флоремон закінчував лист, переданий із сенька Стіном. Майже близнюки, сказала собі Анджеліка, який цей збіг був приємний. Маленькі королівські бастарди були негайно передані в умілі руки тієї, яка вже виростила старших дітей, францужаки Добіньє, з корона, яка тепер стала маркізою де Ментенон. Усі вважали її десхідною фавориткою. Серед цих інтриг Флоримон почував себе як риба у воді. Він розумів, що найближчими королю людьми залишаться його ровесники, але виявив неабияку проникливість, здогадавшись, що король хоч і досяг уже сорокаліття, як і раніше жадатиме святий розваг. Йому буде, як і раніше, необхідний блискучий двір, що засліплює розкішу і пристрастю, якому стануть заздрити іноземні посланці». Тому від молодих людей, допущених у Версаль, вимагалося аж ніяк не наслідування зі страху чи шанобливості старшим. Бо старші неминуче набували властивих їх віку солідності й статечності, або забруднювалися в інтригах, які мали на меті збагачення або просування вгору. То були дорослі хвороби, а молоді мали бути нервом життя двору, його живою гарячою кров'ю. В ім'я цього прощалося багато чого – і зухвалість, і навіть нахабство. Але лише деякі з юнаків, які прагнуть зробити кар'єру, розуміли це. Торимон же й не думав лестити, догідливо виконувати забаганки й примхи. Це набридло б дуже швидко. Зате він був невичерпний на вигадки й прокази, і життя кипіло навколо нього. Він був швидко помічений тими, хто впивався у вихорі розваг, що змінюють одна одну танців, свят, театральних вистав і карнавалів. На нього, зокрема, звернули увагу пані Демон Пансьє, кузина короля, Анна Діана де Фронтенак, прозвана Божественною, і природно пані Демон Теспан. Коли він із власного почину з'явився висловити їй свою повагу, вона впізнала його. «А, так ви і є той зухвалий маленький паж», – сказала вона, ласкаво провівши рукою пощаці. Він завбачливо не взяв із собою брата. Вона глянула на нього гострим поглядом, панічно боячись втратити кохання короля. Вона часто оглядала тепер таким чином того чи іншого придворного, бажаючи визначити, хто їй друг і хто ворог, хто зможе надати їй підтримку в битві за право залишитися королевою Версаля. Хлоремонт, добре відчуваючи, куди диме вітер при дворі, вважав, що не слід давати їжу злим язикам, необережно тверджуючи – що вона впала в немилість і незабаром остаточно втратить всяку вагу при дворі. Утім, ці твердження, здавалося, були спростовані самим фактом недавнього. Чи я казав вам матінко, що принц Конде, один із перших, наніс нам візит, коли ми прибули до Версалю? Він розпитував мене про моє нове призначення, вітав з успіхом, запевняючи, що я отримаю багато задоволення як розпорядник розваг короля але зовсім перестав звертати на мене увагу, як тільки я йому представив мого молодшого брата Кантора. Задумливий, схвильований, явно думаючи про щось інше, і незувічливості намагався розговорити брата. Даремно я вказував йому на марність його зусиль, бо всім відомо, що з нас двох балакучий тільки я. Принц цілком пішов у свої спогади, і ми чудово знали, що він не так прагне почути голос Кантора, як не може відірватися від погляду його зелених очей. З цього погляду впадають у транс деякі особи, які мали щастя, як ми швидко зрозуміли, колись знати вас, пані Матінко, у ті часи, коли ви були, як часто повторює мені пан Бонтан, прикрасою цього двору. Ці особи змінюються в обличчі, червоніють, блідніють, в одних сльози виступають на очах, а інші втікають. Це тішить кантора, і він не втомно гострить очі. Але біля короля він дещо стримує себе, і ми встановили прийняту дозу його перебування поблизу його величності. е вони зовсім непогано виглядали при дворі, ці юні придворні, явно вміли знаходити вихід у важких положеннях. Мабуть, матері у себе в Америці не слід було так хвилюватися за них. Принц продовжував Флоремон, говорячи про Луї де Конде. Явив нам собою втішний приклад великодушності короля. Його величність уміє прощати та забувати образи. Пані Демон Пансьє сказала мені, що 15 років тому принц був кінченою людиною. Нічого, крім співчуття, не викликав цей старий розбитий подагрою і його ледве терпіли при дворі, пам'ятаючи, що великий полководець, відсторонений від командування, мав нещастя явити свої таланти у битві проти юного монарха за часів фронди. Довіривши йому війська у війні за іспанський спадок, король відродив його до життя, а перемога здобута над голландцями повернула йому молодість. Він дає чудові бали у замку Шантельї. Ми супроводжували туди його величність. Мій брат-кантор часто буває у пана Люлі, і той дозволив йому грати на органі у каплиці короля. Він міг би зайняти місце в хорі серед низьких голосів, але це завдало б шкоди його дворянському званню. Ми з братом граємо роль, яку ніхто, крім нас, не може виконати. Іан Франсуа де Кастель-Моржа надає нам суттєву допомогу. Я порадив йому бути у свиті пані де Монтеспан, щоб вона не впадала в меланхолію. Що з нею трапляється, коли вона починає сумніватися в коханні короля? Бо меланхолія у цієї дивовижної богині може виявитися найнебезпечнішим чином. Доведеться чекати настання весни та наступного листа від Флоримона, щоб дізнатися, що означає загадкова фраза, якою він закінчив своє послання, я знайшов золоту сукню. Дивним був контраст між цією суєтою версаля, куди повернув її на коротку мить лист флоримона, і спокоєм невеликої кімнати у форті, де чулися тільки глухі удари хвиль, які билися у підніжжя скель. Туман, що стояв від учора, розвіявся. На зміну йому з'явився вітряний день із мінливою погодою, яка обіцяла сильне хвилювання на морі. Сидячи на самоті біля колиски, де спали новонароджені, Анжеліка згадувала старших дітей. Саме вони були її маленькими супутниками у довгі роки нещасть. Ні, в них не було нічого, чим вона не могла пишатися, хоча молодий і обурювався флоремоном, називаючи його вертихвостом. Але він не був вертихвостом. Він був, скоріше, філософом, який вміє точно визначити, що йому необхідно в даний момент і в потрібному місті, щоб потім забути про це, залишаючи проте тьмяні спогади про себе в серцях усіх і з ким зіштовхувала його доля. Вона почала більше цінувати старших синів з того часу, як опинилася в Новій Англії. Тепер вона набагато краще знала Пуритан, їхній дух, їхній спосіб мислення, їй було цікаво, про що міг думати юний Флоримон, цей молодий розпусник, як називав його Натаніель, опинившись із братом у Кембриджі недалеко від Бостона, в університеті, заснованому Джоном Гарвардом, куди послав їх батько. Сам він у той час заробляв статки, піднімаючи золото з іспанських кораблів, які затонули в Карибському морі. Звикнувши борознити моря, вони поринули в атмосферу Гарварда, як у крижану купіль, що приєднує їх до всіх обрядів теології. Тут вони почали вивчати давньоєврейську, одночасно вдосконалюючи латину та давньогрецьку. Тут отримали глибокі знання в науках і мистецтвах – логіці, фізиці, граматиці, арифметиці, геометрії, астрономії, політиці, англійській літературі від Бео Вульфа до Мільтона, включаючи з Беконом. І ще багато-багато іншого вони дізналися в Гарвардському університеті – а вона зустрілася з ними знову, коли вони, безстрашно борючись із хвилями, йшли слідом індіанських пирог. Потім Флоримон поїхав до озера Іллінойс разом із кавальє де Ласалем. У тих краях водилося дуже багато змій, і він привіз їй трави, які служили проти отруту від їхніх укусів. Від дослідів берегів затоки Гудзона повернувся через Сагне, привізши з собою безліч карток, і, зібравши цінні відомості про ці іще неосвоєні місця, він зустрів там сірого ведмедя Гризлі та вбив його ножем. А тепер він виблискував при дворі короля Франції, займаючись влаштуванням розкішних свят і розваг. Вона почула легке попискування, боязкий заклик, у якому не чулося роздратування чи образи, але цього було достатньо. І вона, стрімко підвівшись, попрямувала до колиски. У крихітного хлопчика очі були розплющені – і вона вперше побачила, які темні у нього зіниці. Мабуть, у нього будуть такі самі чорні очі, як у Жофрея Депейрака. Він дивився на неї, і їй раптом здалося, що його губки склалися у якусь подобу посмішки. Вона не могла повірити своїм очам. Не може бути, він ще дуже малий. Обережно взявши малюка з колиски, вона підняла його обома руками, притримуючи голівку, яку він ще не міг тримати. Але він намагався впоратися з нею сам – Чому став схожим на китайського болванчика, який, зарозуміло, хитає головою, і ця подібність іще більше посилювалася, тому що дитина була ще безволосою. І тільки легкий світлий пушок виднівся на його тім'ячку. Анжеліка майже злякалася від пильного погляду цих чорних як смоль очей, які здавалися величезними на крихітному блідому личку. Вона посміхалася йому, хитаючи головою. «Ти бачиш мене, маленький? Ти бачиш мене?» Раптом він знову посміхнувся. Тепер вона була в цьому певна. Він бачив її, бачив свою матір. Ти впізнав мене, впізнав. Тосі він був ніби подихом божества, таємничою істотою, яка з'явилася на світ незбагненних глибин і готова будь-якої миті відлетіти геть від землі, з якою у його ще нічого не пов'язувало. Тепер він став немовлям. «Ти житимеш, маленький, ти виростеш і станеш великим, Раймоне де Пейраку». «Мій третій син! Наш третій син!» – відразу поправила вона себе. І, здригнувшись, притиснула дитину до серця, задихаючись від любові до неї. «Ти мій маленький! Ти наш!» Потім вона поклала його в колиску, і ще не настав час годування, і він не став протестувати. Замить його очі, щойно сяявши усмішкою й німим питанням, затьмарилися. Він заснув. Анжеліка з не меншою цікавістю вдивлялася в його сестру, яка лежала поряд – вона спала, уткнувшись під боріддям у кулачки, схожі на нерозкриті бутони троянд. На вухо їй упало величезне чорне пасмо. Анжеліка поборола з взяти її на руки. Вона спала так солодко, що краще не будити її. Кінчиками пальців вона доторкнулася до круглої щічки, що трохи відливала по золотою. І ще одна дівчинка. Оце так сюрприз. Глоріанда де пейрак. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга 12. Частина 5. Вапасу щастя. Розділ 29. З вершини скелі, крізь гілки дерев, що знову вдяглися у своє вбрання кольору топазу, що можна було побачити море, що розкинулося неозоро блакитним покривалом, на якому розсипалися острови, які нагадували, залежно від погоди, зелених крокодилів та чорних акул. Потім вони пливли лиманом. Але про близькість моря говорили крики чайок і бакланів. Солона вода прибувала і відступала, повторюючи припливи та відпливи моря. Береги фьорду були усіяні мушлями. Потім солонуватий присмак вітру зник. Це був ліс з його приголомшливою мовчазністю і запахом сухого моху, стиглих яїд та грибів. Потім з'явилося перше смарагдове озеро з крижаною водою оточене теплим березовим гаєм, який сяяв золотом свого листя. Але осінь ще не сміливо показувала свої кольори. У яскраво-зеленому одязі лісу лише денни-деми готіли мідні та руді плями. Тільки берези першими поступилися натиску жовтизни, і їх бурштинове листя вже починало бліднути. Вони рухалися просікою, прокладеною в лісі, і дорогою, що перетинала рівнину. Всі останні роки тут працювали дорожні команди, які надсилалися з Голзбору. Першу половину шляху треба було подолати верхи на мулах. Маленький караван піднімався до вапасу, зупиняючись біля невеликих срібних копалень, в кожній з яких було не більше п'яти-шести шахтарів. Таким чином, перевозячи сім'ю, Жофрей Пайрак міг одночасно перевірити роботу своїх людей. Всі вони були неодружені. Але незабаром передбачалося переселити сюди сімейні пари з узбережжя, оскільки деякі копальні вирішено було розширити. Жофрей де Пейрак пішов на це із небажанням. Приїзд нових людей неминуче спричинив розвиток торгівлі. Скромні хатини шахтарів, які нагадують житло піонерів, могли перетворитися на факторії. І завжди підозрілі французи незабаром дізналися про них. Багатство Пейрака і так дратувало їх. Перша подорож до вас на конях була героїчною епопеєю, мало не подвигом. Місцевість їм зовсім не пасувала. У цьому суворому краї найпростіше було пересуватися річковим шляхом, і річка з її численними притоками була дорогою, подарованою самою природою, щоб полегшити шлях серед скель, які здіймалися з ущелин, глибоких ярів і пагорбів, нескінченною чергою, немов хвилі океану, які змінювали одна одну що Фрейди Пейрак не відмовився від цього плану завести коней. З їх допомогою можна було набагато швидше розорати пусті землі. Вони були необхідні, щоб постачати припаси віддаленим копальням, до яких не можна було дістатися річкою. Так що до них виселали піші загони, які просувалися дуже повільно, тому що доводилося нести вантажі на власній спині. Але цього разу замість коней з'явилися мули. Їх доставили з Швейцарії через Геною, де Еріксон завантажив їх на корабель. Стійкі, твердою ходою вони були незамінні у горах. Звикнувши ходити гірськими стежками, вони не лякалися гуркоту лавини і ревища гірського потоку, затисненого у війській ущелині. На одному із наймирніших мулів їхали немовлята. Кожен сидів у кошику, прив'язаному до сідла. Амула вів під вуздечки один із тих швейцарців, яких набрав полковник Антін. Через кілька днів караван підійшов до Кеннебека, перейшов його в брі трохи вище за маленьку факторію голландця Петера Богана, пройшовши потім пустельну місію Норіджука, яка кілька років тому була резиденцією отця Доржеваля. Досі настання осені, яка наближалася, ніби лісова пожежа з півночі була ледь помітною. І далекі схили пагорбів були ледь зачеплені рожево-рудим відблиском. Раптом пожежа наздогнала їх. Вони їхали, осінені червоним листям кленів, а коли виїжджали з криваво-червоного підліску на галявини, то опинялися наче під пурпурово-рожевим куполом розкішного собору, крізь який пробивалися сонячні промені і який сяяв тисячами вогнів, як дивовижно і красивий вітраж. Анжеліка знову відчула приплив захоплення вже випробуваний нею під час першої Ті Враження настільки глибоко врізалися в пам'ять, що зараз вона впізнавала кожну деталь дороги. Вони зробили привал на березі озера, де колись, знемагаючи від спеки, купалися, а хтось підглядав за нею за деревом на вершині скель і потім розповідав, що бачив її оголеною, коли вона виходила з води. На цьому піщаному березі Оноріна забула свої туфельки і виміняла у вождями та лаків мопонтука шкірку куниці, віддавши йому діамант, подарований батьком. Дівчинка, яка теж пам'ятала про цю вдалу угоду, з гордістю глянула на матір. Потім їм довелося проїжджати неподалік Катарунка, спаленого форту, в якому вони мало не загинули. Їм здалося, що вони впізнали з іншого боку річки це місце, тепер зовсім покинуте. Для індіанців тут було святилище, де лежали останки п'яти вбитих великих вождів і рокезів. Трохи далі вони зустріли ірландця Оконела, який керував найближчою копальнею. На цю людину вони цілком могли покладатися. Він був розчулений, але після спалення форту і складу з хутром характер у нього став нестерпним. Він не втомлювався повторювати, що краще за Катарунг немає нічого на світі і ніколи вже не буде. Ладнати з робітниками йому було важко, і рідко хтось приживався в нього більше, ніж на один сезон. Проте рудник процвітав і був одним із найприбутковіших серед володінь Джоффрея Депейрака. Раптом маленька Глоріанда втратила свою годувальницю, і пристрасті відразу ж загострилися. Юна індіанка, така слухняна, така стримана та спокійна, втекла до лісу, прив'язавши доньку до спини. Чоловік наздогнав її і привів назад – але вона дала зрозуміти, що з її настроями та нахилами слід зважати. Принаймні, з нею слід радитись перш ніж приймати рішення. Можливо, вона мріяла провести зиму у вапасу. З іншого боку, юна темношкіра, що йшла з караваном, неодноразово скаржилася на завдані їй образи. Образа була не в тому, що їй довелося дертися по горах із дитиною на руках і мішком на спині. Це її не дивувало. І не таке доводилося переносити протягом кількох місяців, коли вона з чоловіком із племені Банту і старшим братом тікала від наглядачів із собаками, який господар кинув у погоню за ними. Але вона уклала договір з людиною, яка купила її в Ньюпорті – годувати білу дитину, як тільки народить свою. Однак сталося так, що вона не змогла виконувати своїх зобов'язань. Їй не вдалося народити дитину вчасно – і цим скористалися інші, зайняли її місце, завдавши їй тим самим незаслуженої образи. У якийсь момент їй здалося, що настала її година і що вона зможе замінити Іоланду біля маленького раймона роже. Іоланда за Демаром мало не щодня заявляли, що покинуть караван, оскільки ніщо не пов'язує їх із Кеннебеком. Та від Нової Англії це було надто далеко. Вони постійно обсипали одне одного закидами – що зірвався план, який міг би принести їм цілий статок. Або завести в зашморх, казав Адемар. Всі знають, що буває з французами, які опинилися в Новій Англії. Правду кажучи, і Оланді хотілося жити тільки в одному місці – у своєї матері Марселіни Красуні, на її фермі в Чигнеті, біля берегів французької затоки. Або ж і в цьому сходилися обоє під заступництвом пані Депейрак. Тому вони все ж таки не йшли з каравану який продовжував рухатися до Кеннебеку. Продовжували шляхи африканці. Молода подружня пара з новонародженою дитиною та супроводжуючий їх літній темношкірий, який був не дядьком, а старшим братом молодої жінки. Давши притулок втікачам, він також прирік себе на переслідування і змушений був розлучитися зі своєю дружиною та дітьми. Африканці продовжували мати надію, бо договір, як і раніше, лишався в силі. Молоду шоколадну темношкіру звали Єва Гренадін, бо корабель, яким везли її батьків-рабів, затонув біля одного з маленьких островів архіпелагу Гренадін. Екіпаж і живий вантаж мало не загинули разом. Сім рабам, яких вдалося врятувати, було надано прізвище Гренадін, у тому числі і її батькам. Їх купив один французький плантатор Гугенот із острова Сенестаж. Саме тому в неї з братом були біблійні імена – і волзборо всі помітили, що вона добре співає псалми. Єровуам Гренадін, її брат, слідував за караваном, щоб не розлучатися з сестрою, єдиною рідною людиною, що лишилася в нього. Куасіба без жалю розлучився зі своїми матримоніальними планами, остаточно поступившись з прекрасною пель своєму супернику Сірікі. До того ж, гравде пайрак повідомив йому, яку пристрасть він пробудив у серці Перін Адель. Чорної служниці пані Демеркувіль. Коасіба не знав, чи відповість він їй взаємністю, бо іноді починав сумніватися, чи він створений для шлюбу. Але в будь-якому випадку він віддав би перевагу милій привітній паріні, а не благородній пель, хоч та й була незаперечно красивішою, але надто вже була велика відстань, що їх розділяла. При від'їзді з Голзбору, коли Анжеліка сідала в сідло, сіріки підбіг, щоб потримати повідок. Користавшись нагодою, він попросив замовити за нього слівце перед пані Маніго, щоб та дозволила йому дружитися з Пель. Але Анжеліка тут же обірвала його. «Розбирайтеся самі з вашою Сарою маніго Сірікі. Ви добре знаєте, що вона нікого крім вас не слухає, і що ви можете від неї добитися всього, що забажаєте. Спочатку вона розридається, а потім благословить вас і подарує намисто для вашої нареченої». Піднявшись на стременах, вона помітила Пель – що стояла на відстані, у сукні і темні накидці. Їй довелося вчитися носити такі речі, тому що люди її племені ходили голими. Вона залишилася в Голдсборо, і це означало, що вона прийняла пропозицію чорного слуги Сарима. Анжеліка раптом гостро відчула, наскільки самотні ці надзвичайні істоти, які, здавалося, виникли незвідки ні і ніде не мали рідні. Вона поклала руку на плече старому сиріки. «Любіть її, сиріки!» Вона вашого племені, крім вас нема кому захистити її, і тільки ви можете повернути їй шматочок її королівства, любіть її, любіть їх обох. На стоянці на Кеннебеку довелося затриматися цілий день, щоб розібратися в усіх цих хитросплетіннях і суперечливих намаганнях, а також переконатися, що сестра-близнючка Раймона дещо схильна до примх безболісно перенесе перехід від запашних сосків індіанки до ебеново-червоних грудей і євих ренадін. І Оланда, і Адемар до останньої миті ні на що не могли зважитися. Іти далі з караваном, чи таки повернутися назад? Вже здавалося, що новенький малечі доведеться годувати трьох немовлят. Але тут і Оланда, щоб виправдатися у власних очах, вдалася до останнього аргументу, нагадавши Адемарові, що Раймон дуже слабкий і що вона врятувала його, він не винесе чужого молока. Питання було вирішено остаточно. Вона дала клятву Анжеліці, що відтепер розмов на цю тему не буде, а Демара вона змусить мовчати. Той, зрештою, стверджував, що ідея стати кухарем у англійців належить зовсім не йому. І він сам завжди знав, що буде в безпеці тільки поряд із пані Депейрак. Щодо цього йому навіть були знаки у вісні. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина п'ята. Вапасу щастя. Розділ тридцятий. Вапасу розташовувався у центрі мена. Для Анжеліки та Жофрея Депейрака, після того, як вони здобули одне одного, він був місцем першого важкого випробування, пережитого разом, тієї жахливої зими, коли вони самі, їхня сім'я, їхні люди – та всі інші переселенці ледь не померли від голоду, холоду та цинги. Вони винесли все це наодинці, майже не маючи запасів, постійно побоюючись нападу індіанців або франко-канадців, А від друзів з узбережжя їх відокремлювали безкраї крижані простори. З того часу ці місця дуже змінилися. Солдати, лісоруби, теслярі, ремісники та чорнороби, який грав Депейрак завербував у Європі – та в різних колоніях на американському континенті, доставивши їх за свій рахунок у Вапасу, працювали на славу. Залишилися лише спогади від життя в маленькому фортику, який майже повністю йшов під сніг, занесений зимовими хуртовицями. В ньому вони закопалися, подібно до тварин у норах, під час своєї першої зимівлі. Їх було близько двох десятків – чоловік, жінок та дітей. І сіті ці нескінченно довгі місяці вони напружували останні сили – щоб стояти у боротьбі із зимовими негараздами – холодом, голодом, нудьгою, тіснотою та хворобами. Неподалік, нависаючи над Срібним озером, височила затишна триповерхова будівля зі сторожовою вежею, з великими погребами та горищами. Це була і фортеця, добре захищена від несподіваних нападів, і комфортабельний житловий будинок, де кожна родина мала свої покої. Тут були спільні зали, кухні, склади та комори, Фортеця була обнесена частоколом, і всередині цього великого периметра розташовувалися комори, клуні, синували і справжнє диво, стайня та хлів. Бо за два останні роки сюди привезли близько десятка робітників і верхових коней, а також шість корів із телятами. На чотирьох кутах частоколу стояли потужні вежі з бійницями, а внизу в кожній була кордегардія, яка при потребі могла служити житлом бо обігрівалася німецькими або швейцарськими печами, а у підвалі зберігався запас продовольства. Кожна вежа сама по собі була маленькою фортецею, яка могла б витримати і штурм, і облогу на кілька тижнів. Пороховий склад, який зазвичай ставиться подалі від житла, містився всередині частоколу, але сторонньому оку виявити його було неможливо, бо це був глибокий льох стіни якого були обмазані глиною, змішаною з піском, соломою, сухим гноєм та подрібненим камінням. Така штукатурка, окрім надзвичайної міцності, мала властивість поглинати вологу, дозволяючи тим самим зберегти сухим дорогоцінний порох та інші боєприпаси. Просторі сараї призначалися для гостей-індіанців. Тут вони могли неквапливо курити свої люльки, займатися обміном або торгівлею, а іноді й залишитися на кілька днів – що часто було необхідним для поранених та хворих. Поруч стояли дві лазні. Перейнявши звичай паритися у білих, індіанці до нього надзвичайно звикли, які білі, вони наглухо закривалися в обмазаному глиною сарайчику, кидаючи розпечене каміння в балії з водою. І до палюючої пари перехоплювало подих. І насидівшись у ній до повної знемоги, треба було вискочити, в чому мати народила на сніг або ж поринути в крижану воду озера. Нарешті, як ще одна ознака спокою та процвітання, що панував у Вапасу, віднілися хутори, оточені садами, які розташувалися на певній відстані від форту. Кожна сім'я, яка жила окремим господарством, мала корову або свиню. Населення сильно розрослося. і, Як і раніше в Голдзбору, Анжеліка вже не могла сказати, що знає в обличчя і на ім'я всіх мешканців. Особливо з тих, хто прийшов сюди нещодавно – щоб стати під блакитний стяг зі срібним щитом графа де Пейрака, тому перш за все обмінялися привітами з давніми друзями Юнаси, Малапраде, Шевальє де Поргані. Довга відсутність господарів маєтку могла б викликати сварки і безладдя серед тих, хто залишався тут наданими самому собі. Але Вапасу належав до тих благословенних місць, де все налагоджувалося само собою, без видимих зусиль якнайкраще. Наче його зберігали якісь благодійні сили. Всі, хто жив тут, відрізнялися терплячим, рівним та життєрадісним характером. Люди тут ніби виростали, ніби поставивши за мету показати себе з кращого боку. Звичайно, всі вони були різні, але кожен заслуговував на повагу. І досі тут не з'явилося жодної бертіль мерсало, щоб лити оцет в соус. Наприкінці зими, яка тяжко відчувається людьми, спонукаючи їх до нетерпимості і чувар, не тільки всі лишилися живі, але відчули себе ще більш згуртованими, ще більш зросла їхня взаємна повага. У Вапасу люди жили на вільній землі. Кожен був упевнений, що його думку будуть вважати, і така толерантність нікому не була в тягар. Намагаючись не зачепити почуття й переконання свого ближнього, всі намагалися якомога стриманіше й скромніше виконувати прописані своєю релігією обряди. Місцеві католики обрали для відправлення служби досить літнього деякона. І той, перш ніж приступити до будівництва каплиці, обговориться питання з реформатами, щоб їх слуг якнайменше турбували гімни та проповіді католицької літургії. Але реформатам з вапасу не таке доводилося переживати. Ельвіра, племінниця Йонасів, у генотів із Ларошелі, вийшла заміж за католика Гектора Малапрада. Вони обидва вважали що різна віра не може служити перешкодою для їхнього чудового кохання, бо вони належали до католицької протестантської релігії швидше за народженням, ніж до переконанням, і вони уклали шлюб перед Богом і людьми, вписавши свої імена в офіційний регістр подружжя Парва Пасу. В присутності графа Депейрака, признаного усіма вождя та володаря форту, а також отримавши благословення, Ельвіра від пана Юнаса, Гектор від отця Масера. Під час служби, яку вони слухали, стоячи пліч-опліч на порозі. Такими були настрої людей у вапасу. І свобода совісті, що панувала тут, нічим не була затьмарена. Люди різних віросповідань з однаковою запопадливістю працювали в ім'я Господа, бо щодня вони відвоювали клаптик язичницької землі, рятуючи його від дикості. І творили для невинних дітей своїх таке місце, де їм не загрожуватиме свавілля, де не будуть вони ще до свого народження, приречені на в'язницю чи вигнання. На спільній раді було вирішено, що в кожному крилі головної будівлі буде відведено по кімнаті для католиків і реформатів. В одній будуть служити месу, а в іншій – збиратися для спільної молитви та співу псалмів під керівництвом пана Йонаса якого всі протестанти Вапасу одностайно визнали як свого духовного вождя. Благочестя, демонстроване представниками обох релігій, як не віддаляло їх одне від одного, але й навпаки, діяло заспокійливим чином. Більшість людей, що приїхали сюди, дуже натерпілися від сектантської нетерпимості та бузувірського фанатизму, але це не означало, що вони не бажали найсуворішого дотримання обрядів. Вдалині від поглядів тих то міг би їх примусити до жорстокого протистояння, вони за взаємною мовчазною згодою виявляли поблажливість та благодушність. І коли у великій спільній залі, куди всі збиралися взимку після закінчення роботи, метр Йонас, що сидів біля вогнища, відкривав Біблію, ніхто інший, як італієць Порганні, ревний непохитний католик, частенько просив його почитати вголос і слухав із видимим задоволенням, пихкаючи своєю довгою люлькою. Цього року у Вапасу мав з'явитися пастор. Він був племінником пана Бокера, також священнослужителя. Йому було близько 30 років, але він уже овдовів, залишившись із десятирічним сином. Родом із Західної Франції, з Оні або Вандеї, він втратив дружину під час війни за зречення, що зовсім спостошила ці гуганодські землі. Драгуни, короля, місіонери в чоботях зґвалтували нещасну жінку – а потім кинули її в колодязь. Сам молодий пастор сховався із сином у Ларошелі, а потім разом із дядьком, пастором Бокером, його донькою Абігелі, чоловіком кузини Габріелем Берном, утік до Америки. У Голдсборо він довго не знімав жалобу, але потім одружився з однією з миловидних дочок пані Карер. Молода пара вирішила розпочати нове життя, ставши піонерами. У вапасу вже була справжня осінь. Полетіли лелеки, качки, білі гуси, осяявши небо своїми хрестами з чорних цяток. Бджоли розташовували свої гнізда на верхніх гілках дерев. Вірний знак, що наступить холодна зима. Пані Йонас поспішила показати Анжеліці, скільки вдалося зібрати запасів на зиму. Всі, хто міг, займалися збиранням плодів у лісі і працювали на городах і в полі. Далося набрати багато лісової ягоди, диких вишень, карликових груш, горіхів, жолудів та різних грибів. Все це сушилося тепер на тонких міцних нитках, підвішених у вигляді чоток до балок на стелі. У разі, якщо виявиться недостатньо і людям загрожуватиме голод, можна відварити в солоній воді коріння. Також заубачливо засушене і заготовлене на зиму. Зараз усі займалися засолюванням капусти. Кілька діжок уже були готові. Але щоб закінчити, не вистачало солі, яку обіцяли доставити найближчим часом. Тоді можна буде переносити діжки у льох. У холодному кліматі капуста була потрібна. Вважалося, що вона захищає від цинги. На горищі влаштували дрівницю, як казала пані Йонас, яка народилася в Оні. Дрова спускали з гори в спеціальних кошиках, прикріплених до шківів. Це був недоторканний запас на випадок завірюхи, коли не можна буде і носа висунути назовні. Урожай на полях був ще дуже скромним. Вдалося зібрати трохи жита, вівса для коней. На городах капусту, брукву, ріпу, гарбуз, моркву, але переважно землероби в опасу були зайняті осушенням пасовищ. Для корів було необхідно запасти достатньо сіна, і вінцем усіх цих зусиль був глек молока – який щоранку з'являвся на столі у сімейних пар з дітьми. І як приємно було чути монотонний стукіт двох маслобійок, який доносився здалеку. Це збивали молоко у великі шматки блідожовтого масла, дивовижного запашного масла, яке пахне всіма квітами в опасу. Сильна Іоланда охоче зголосилася стати на підміну при виготовленні масла. Робота, яка вимагає і міцних м'язів, і терпіння. Чоловіки і юнаки вже повернулися з останнього полювання. Щороку вони завершували сезон разом з індянцями металаками. Вождем їх був той самий мупунтук, який навчив Анжеліку цінувати смак місцевої джерельної води. «Вода, вода!» – повторював він Алгонкінською, захоплюючи її за собою все далі. А ще він казав, «Їжа – це для тіла, а для душі потрібна вода. Сирувати сіли на пагорбі». Поруч із величезними дерев'яними чанами, видовбаними в стовбурах дерев, де північні індіанці варили в киплячій воді маїс, поки білі не привезли залізні та чавунні котли. У ті часи села ліпилися ближче до цих вічних і незмінних резервуарів, куди наливали воду і доводили її до кипіння, кидаючи розпечене каміння. Ймовірно, тоді ці північні племена вели осілий спосіб життя, зате тепер було легко рушити з місця – закинувши за спину дорогоцінні казани. На вугіллі запікалися великі шматки гарбуза яскраво-рожевого кольору. В одному з чанів, видовбаному предками, варилася квасоля, в іншому – шматки лосиного м'яса. Сагаморому понтуку були піднесені жирові горішки з нутрощів лося, які ще пахли кишками. Це були вишукані ласощі та незамінний засіб, щоб зберегти сили під час довгих переходів, коли доводиться нести на собі важкий тягар. Так само почисною була інша страва, приготовлена для вождя – ноги лося, запечені на рожні до появи золотистої скоринки і рясно политими кислим соком лісових ягід. І, звичайно, ніякої солі, щоб догодити індіанцям. Для тих, хто волів ніжніше м'ясо, на рожнах смажили гусе і качок. Від них йшов чудовий запах, який змішувався із запахом диму, який здіймався з хатини дроворубів на вершині сусіднього пагорба. Там заготовляли на зиму даремне вугілля. Усюди чулися веселі крики, сміх, який іноді заглушувався пронизливими звуками флейті кларнетів. Бартоломі, Тома, Оноріна і всі інші діти дуже раділи, дивлячись, як бенкетують індіанці. Адже у цих почесних гостей манери були набагато гіршими, ніж у них білих малюків яких дорослі постійно докоряли за невміння поводитися за столом. Нехай спробує тепер сказати, що не можна хапати їжу пальцями, і відригувати, що треба витирати руки і закривати рота, коли жуєш. І кожна дитина з урочистістю косилася на матір. Ось буде здорово зригнути так, наче ти справжній індіанець. А матері вдавали, що нічого не помічають. Мабуть, індіанці не відрізнялися вишуканістю манер і були, правду сказати, неабияк брудні. Але вони були такі веселі, так простодушно вірили у свою пристойність, що ніхто не відчував ніяковості, побачивши, як вони витирають руки об мокасини, ловлюють із миски шматок м'яса і передають його далі, попередньо спробувавши, щоб переконатися, що він смачний і повинен сподобатися сусідові. У цей день між білими було змагання, хто зуміє якнайкраще продемонструвати індіанські манери. Іншими словами, ті, які категорично забороняються у правилах пристойності, яким має слідувати юнацтво. Пальма першості дісталася Жофрею де Пираку. Ні в чому не втрачаючи своєї гідності знатного вельможі, яке було вродженим і вгадувалося під будь-яким бранням, він із неповторною серйозністю сідав на впочівки поряд із якимось індіанцем і в його розумному погляді, зверненому на міднолицевого співрозмовника, Виражалася увага, водночас шаноблива й братня. Він діставав руками шматки м'яса з каструлі, жував із тією ж благоговійною зосередженістю, які його гості, а потім кидав через плече кістки так невимушено, ніби звик робити це все життя. Без найменшого вагання підносив він до губ люльку, яка переходила із руку руки. По суті, всі ці обряди мали для нього тільки одне значення. З їх допомогою виникало зміцнювалося порозуміння між двома расами – Спочатку чужими, одна одній, і якщо заради цього треба було їсти руками і брати в рот обслинену люльку, що ж він анітрохи не заперечував. Саме завдяки такій його поведінці вільно почувалися інші європейці, і поблажливості в цьому було стільки ж, скільки й поваги. А до дітей це приходило одразу. Між дітьми та дикунами існує спорідненість духу. Львіра говорила, що її хлопчаки цілком могли б якось втекти від неї. І піти, не повернувши голови слідом за індіанцями у їхні вігвами. Було відомо безліч історій про канадських дітей, французів і англійців, викрадених індіанцями під час нальотів, які так звикали до способу життя своїх викрадачів, що їхнє плем'я ставало їм ближче і дорожче, ніж рідна родина. Лише до кінця гулянки хтось із новоприбулих, не знаючи характеру континентальних індіанців, запропонував, щоб увінчати свято, піднести кожному по крапельці. По чарці вина це була помилка, мопунтуко бурився. Горілка і вино білих були для індіанців джерелом священного захоплення, заборонив своїм воїнам приймати цей принизливий скнарий дар. Деякі потай так і підійшли за своїм наперстком, маючи намір додати його до кількох пинтів, терпляче зібраних за літо шляхом обміну з білими. Вони зберігали свій запас у недоторканності для священної пиятики яка буде останнім святом перед настанням зими. Коли цей маленький інцидент був вичерпаний, бенкет продовжився, як ні в чому не бувало. Металаки, наївшись так, що без сил валилися на землю, блаженствували, влаштувавши сієсту. Запах віргінського тютюну стояв у повітрі. Відпочивши йому, пунтук та інші вожді підхопили дітлахів, серед яких була онуріна, і, посадивши їх собі на плечі, повезли кататися на конях. Лаштувавши у прерії справжні перегони. Знову задзвенів сміх, пролунали крики, залунали пісні. Жінки чистили котли, прибирали кухонне начиння. На зміну прозорій ясності дня прийшли сутінки. І все раптом якось похмурніло. Потягло холодом. Анжеліка, озирнувшись навколо, трохи здригнулася. Але не від того, що змерзла. Під золотим пилком сонячних променів у розкішній красі останніх днів осені Раптово ясно проступило в'яниння. Сонце стало набагато блідішим. І ось уже йдуть на зимівлю індіанці-мисливці. З вершини пагорба люди з Вапасу махали їм услід, слід, а вони востаннє проходили берегом озера, щоб потім сховатися за сірими деревами. У воді, затягнутій найтонкішою плівкою льоду, гайдалися їхні зображення, які відразу змивалися брижами. Все літо та осінь, аж до настання зими, на сторожовій вежі несли вахту вартові. І щодня командир найманих солдатів Марсель Антін виселав на розвідку кілька патрулів, які прочісували околиці. Тільки з першим снігом напруга дещо спадала. Можна було дозволити собі трохи послабити пильність. Бо сніг, крім покров божественної краси, що сяяла тисячами вогників під променями зимового сонця, ніс спокій і щось на зразок перемир'я. Теж ніяк не було грою уяви. Сніг і холод давали людям гарантію мирного життя. Таке було свавільне рішення природи, яка звела бар'єр між людиною та її пристрастями. Її потягом до насильства і крові. Природа сліпа, але вона пильний сторож, примхлива і уїдлива. Вона з нехтуванням ставиться до людини, як до комашки, яка уявила себе велетним. А якщо та намагається вступити з нею в боротьбу, вона лютує – Якби ми вміли зрозуміти її зовні нерозважливі прояви, то мали б не проклинати їх, а дякувати, за те, з якою самоврядною недбалістю перекидає вона всі частолюбні плани людини. Так сталося з непереможною армадою. Порохом пішли довгі роки ретельних приготувань. Буря розмітала іспанський флот, змінивши цим хід історії, і всі ці кораблі, завантажені золотом, опустилися на дно морське. То була одна з причин, через які Анжеліка любила сніг. Немає нічого більш чудового, коли піднімаєшся з теплого ліжка в добре протопленій спальні, ніж підійшовши до вікна, не стільки побачити крізь заледеніле скло, скільки вгадати сніг, який безшумно випав за ніч, який оповивав землю своїм пухнастим покривалом. День буде зовсім іншим. Але насувалися інші турботи, треба було братися за пиріг, дітей відіслали гуляти. В єдиному пориві вони побігли за близнюками, щоб показати їм перший сніг. Нянькам довелося поступитися, немовлят вийняли з колиски та урочисто понесли на двір. Закутані в хутра вони жмурилися й моргали своїми крихітними повіками від незвичного блиску, бо сніг відбивав сонячне проміння, як дзеркало, а діти, згоряючи від бажання поділитися з ними своєю радістю, здавалося, казали їм Дивіться, дивіться, маленький принц, який прекрасний подарований вам світ. Лукас Мботе, темношкірий з племені Банту, безстрашно дивився на сніг, який бачив вперше в житті. Він входив у цей новий світ з незворушністю первісного воїна, котрому земля поза його села представляється невідомою ворожою територією, повною пасток небезпек і чар. Його з дитинства привчали зустрічати їх із гідністю, не принижуючи себе дитячим здивуванням. Навпаки, Єва Гренадін, яка також ніколи не бачила снігу, раділа йому так галасливо, з таким захопленням заривалася у білосніжні замети, що нічим у цьому відношенні не відрізнялася від дітлахів. Так, Анжеліка була впевнена, що завжди любила сніг, і розбираючи разом із Оноріною, що сидить на лавці біля її ніг цілющі коріння, Складаючи їх у берестяні скриньки, вона згадувала своє дитинство в Монтелу, старому поативинському замку, який ставав таким чарівним під білим капелюхом зимового хутра. Монтелу, пояснювала вона дівчинці, це щось подібне до вапасу. Взимку, коли вони тулилися одне до одного в великій кухні, щоб зігрітися, було так самотньо. Будь-якої миті могли нагрянути солдати, грабіжники чи розбійники. Коли небезпека зростала – Селяни залишали свої хатини і приходили до замку просити притулку. Тоді піднімали підйомний міст на проржавівших ланцюгах. В них був свій найманий солдат – німець чи швейцарець на кшталт куртаріца, а алебарда в нього була вдвічі більша, ніж він сам. У Пуату була порода дуже маленьких осликів з густою шерстю і великими вухами, наче вирізаними кривим ножем, такі вони були грубі. Ті, яких її батько вирощував разом із мулами. У холодні дні теж приходили проситися до замку. Спочатку чувся стукіт їх круглих міцних копитців по дерев'яному настилу мосту. Потім вони шикувалися кружком перед воротами і чекали. Якщо їм довго не відкривали, вони починали ревти. Ну і музику вони влаштовували. «Розкажи, ну розкажи ще про чорних осликів», – лагально говорила Оноріна, яка обожнювала спогади Анжеліки про своє дитинство. У рік свого повернення з квебеку Анджеліка подарувала Йонасам дурного пса, якого врятувала від бурі, і, поступаючись благанням Моноріни, вирвала з рук катувальників. Він охоронятиме вас від пожежі. Говорили, що собаки цієї породи мали здатність відчувати небезпеку. Своїм особливим чуттям вони вловлювали найменший запах гару в будь-якому куточку будинку, і починали битися об стіни, як божевільні, але без жодного звуку, бо вони не гавкали. Більше пес, здається, не годився ні на що. І оскільки й досі у вапасу ще не було, хвала Господу, жодної пожежі, то не можна було впевнитись у тонкощах його чуття. При цьому він кілька разів губився в лісі, і одного разу його ледь не загризли вовки, але він перетворився на щасливого пса. Ельвіра та діти дуже любили його, і він любив усіх дітей і намагався приносити користь. Взимку вкладався на промоклі маленькі панчохи, щоб швидше висохли, влітку доводилося садити його на ланцюг щоб він знову не потрапив у біду. Не розуміючи цього, він засмучувався і втішався тільки тоді, коли його запрягали в маленький візок, а взимку – в санки. І він катав малюків, які ще не вміли ходити. Зі снігом, що випав, зазвичай заколювали двох-трьох свиней. Це було свято, що відкривало собою довгу низку зимових урочистостей і розваг. Спочатку буде перед різдвяний тиждень із усіма належними обрядами та молитвами. Потім різдво – Влаговійне та світле свято, потім День Богоявлення, коли всі даруватимуть одне одному подарунки на згадку про волхвів та віфлеємську зірку. Життя будинку увійшло у своє звичне русло. Анжеліка знаходила час довго розчісувати прекрасне волосся Оноріни і гуляти з нею, стежити, як ростуть близнюки, як з кожним днем все осмисленішим стає їхній погляд. У Глоріанти був золотистий колір обличчя, чорне волосся, яке вже починало витися. А очі були бездонно сині, але не темні, а як волошки. «Очі моєї сестри Марії Агнес», – думала Анжеліка про ту, що спочатку стала чарівною фрейліної королеви, а потім постриглася в черниці. Дочка Жофрея. Вона брала її на руки і ходила кімнатою, розмовляючи з нею. «Яка ти гарна, яка ти люба!» Але Глоріанда байдуже слухала компліменти. Її сині очі ніби розглядали щось усередині себе. Ніби вона з самого початку сховалася у своєму світі, вибрала власну дорогу через те, що при появі на світу достоїлася меншої уваги, ніж брат-близнюк. Жофрей де Пейрак, зачарований її красою, приділяв їй багато уваги, але успіху також не досяг. Одна вона вміла бути цікавою, допитливо вдивляючись у навколишній світ, але люди, їхні голоси та рухи приваблювали її не більше, ніж блимання сонячного зайчика та блиск якоїсь прикраси. Здавалося, вона й досі прислухається до хору янгольських голосів, що звучать у ній самій. Зрідка вона дратувалася, а коли братик-близнюк починав розгойдувати колиску, приєднувалася до нього без жодних вагань, демонструючи неабияку силу. Слава Богу, вона таки не була ефірним створінням. Вони однаковим рухом підсмикували голівку, щоб розгледіти щось через край колиски. Однаковим рухом одночасно хапалися рученятами, а потім разом сідали. Маленький Раймон, сидячи, тримався дуже прямо й чинив опір несподіваній силі, коли його намагалися знову покласти. Він служив живим спростуванням істин, настільки безапеляційних, що їх ніхто не заперечує. Про дитину кажуть – гарненький чи страшненький, він був водночас і гарний, і потворний. Коли він гордо, наче іспанський інфант, знімав голову, на його видовженому личку блищали темні владні очі, на чорній не карі, а кольору киплячої кави. Як казала Оноріна, він був гарний. Цей погляд привертав увагу, так само, як і маленький, добре окреслений і теж владний ротик. Але коли на обличчі його з'являвся страждальний вираз, ніби він раптово згадував про свою куволість, про те, що дивом лишився живим, одразу ставали помітними смішний гострий носик, Рідке волосячко, запалі щоки і мертвенно блідий колір обличчя. Але в шість місяців краса почала перемагати. Він порозовішав, і щоки його стали пухкими. У дуже морозні ночі чулося виття вовків, і Оноріна не могла заснути. З того часу, як кантор навчив її слухати завивання вовків, вона відчувала до них гострий жаль. Крики цих бідних звірів означали, що вони голодні і не можуть знайти їжу. Вона сідала на ліжку, уявляючи – як винесе їм великі шматки м'яса. Вони з надією чекатимуть, сидячи кружком біля воріт і дивлячись на неї своїми жовтими очима. Тоді вона впустить їх у форт. Коли вона сиділа так без сну на своєму ліжку, слухаючи заклик вовків, траплялося, що біля голови раптом опинявся батько. Він казав їй, «Не турбуйся, не думай, що вони нещасні. Така вовча доля. Немає до схочу їжі, коли захочеться, Треба постійно шукати їжу, долати зиму. Щоб зробити їх ситими, потрібна клітка, а це означає рабство. Вони вважають за краще бути вільними. Для вовків, для всіх звірів полювання – це гра. Або вони переслідують, або їх. Програш означає смерть, але це входить до правил гри. Вони не знають поразок, просто вони добре прожили своє вовче життя. Ти ж захочеш голодувати, ніж опинитися у в'язниці – Вовки не менш мужні, ніж люди. Він знав, що не зуміє переконати її цю дивну дівчинку, яка так гостро відчуває страждання живих істот, яка так співпереживає самотнім і знедоленим. Вона жила не розумом, а серцем. Але самою появою біля її узголів'я він на коротку мить вносив заспокоєння в її збентежену душу. Подяка йому переповнювала її серце. І щоб догодити йому, вона щиро хотіла повірити – повірити хоч трохи в його слова. «Не думай, що вовки нещасні», – так він сказав. «Він повинен це знати, адже він знає все». Вона дозволяла йому підіткнути ковдру, і він схилявся над нею владика Вапасу, який наказує кораблям на морі та й рокезам у лісах. Він кидає червоні, білі та сині блискавки – її батько. Вона заплющувала очі, як слухняна доброзичлива дівчинка, що було зовсім не схоже на неї. А він з ніжністю усміхався їй. Зима йшла своєю чергою. Після завірюхи з'являлося сонце. І треба було користуватися цим перепочинком, щоб звільнити від снігу занесені двері та вікна. Прорити доріжки у дворі. Потім починався мороз, який пробирав до кісток тих, хто наважувався висунути носа назовні. І знову віхола. У такі дні засиджувалися допізна, ведучи повільні розмови. І багато читали. Щороку кораблі з Європи привозили книги французькою, англійською, іспанською чи голландською мовами. У Кадіксі, підготовлені заздалегідь таємничі ящики, чекали на прибуття корабля Еріксона, який підбирав книги, що вийшли в Лондоні або Парижі. Часто корабель заходив до Амстердама – міста, де видавали підпільні видання. Книги заборонені на батьківщині з політичних чи релігійних мотивів. А потім Флоримон, вже особливо не таючись, Почав посилати їм численні брошури, романи в прозі чи віршах, які продавалися як гарячі пиріжки. Тому що завдяки їм суспільство, яке страждає на мир і знання після столітніх релігійних воєн, могло вгамувати свою справу чудового і незвичайного. У Франції видавці та книгопродавці казково багатіли. Купці, крамарі, ремісники розхоплювали книги, які допомагали відмовитися від тягарів повсякденного життя. Навіть жебраки та бродяги не становили винятку. Анжеліка бачила у дворі чудес колишніх клерків і навіть професорів Сорбони. Через різні обставини, що змусили їх опуститися на дно життя. Вони читали вголос романи, над якими обливалися сльозами злодії та повії. Оноріна часто просила старого Йонаса почитати з Біблії про Агар. Слухаючи цю історію, вона завжди згадувала маленьку дівчинку з вінком із Салема яку теж звали Агар. Її не надто вражало боягуство, безхарактерність і пересічність усіх цих великих людей священної книги на зразок Авраама, що прогнав у пустелю свою служницю Агар із маленьким сином, тому що його стара дружина була ревнива і не могла пробачити, що суперниця має сина Ізмаїла. Благочастивий пан Йонас всіляко намагався наголосити на величі цього персонажа, але маленького Норіну було важко обманути. Втім, нічого іншого вона й не чекала від дорослих. Але вона любила сцену в пустелі, серцем відчуваючи її правдивість. Переживала її крок за кроком разом із героями. Страждала з ними від спраги в пустелі, від смертельної втоми. Раділа тінистій пальмі, яка проте зовсім не означала порятунок. Її чіпала шляхетність почуттів бідної Агар яка збожеволіла від найбільшого горя, яке тільки може випасти на долю жінки. Загрози загибелі дитини. І ось вона біжить, заламуючи руки, під палючим промінням безжального сонця. богиня її син, прекрасний Ізмаїл, несправедливо відкинутий і вигнаний. Гоноріна плакала від щастя, коли Янгол врятував нещасних. Він міг би з'явитися і раніше, цей Янгол, казала вона. Роль Янголів не в цьому полягає, пояснював пан Йонас. Вони майже завжди приходять надто пізно. Я помітила, як кажуть in extremis. Тим очевидніше постає милосердя всемогутнього. In extremis. Оноріна постаралася запам'ятати цей вираз. Вона дивилася, як граються в колістьі близнюки, які із захопленим виглядом показували одне одному рученята. Вони теж мали янголів, які прилетіли врятувати їх in extremis. Вона згадувала, як у будинку місіс Кранмер без кінця повторювали те саме. «А у мене був Янгол. Він прилітав, коли я народилася?» – якось спитала вона в Анжеліки. Вона була готова до того, що і тут доля її обділила і здивувалася, почувши відповідь матері. «Так, був і прилітав. А як він виглядав?» Анжеліка підвела голову від мішечків, у які розкладала сріблястий липовий цвіт. Він мав темні і дуже добрі очі, як у лані. Він був молодий і вродливий, а в руці тримав меч. Як архангел святий Михаїл? Так. Як він був одягнений? Я вже не дуже добре пам'ятаю. Він, здається, був одягнений у чорне. Оноріна була задоволена. Янголи-близнюків теж були одягнені у чорне. Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина п'ята. Вапасу щастя. Розділ 31. Зі сторожової вежі Анжеліка та Жофрей дивилися на горбисту рівнину, оповиту білосніжним саваном так, що навіть лісів не було видно. Небо було перламутровим. Білий перламутр закутаний перлово сірим і злегка зеленуватим серпанком. Вдалині з хмар виступав гребінь гори, білий, мов хмара. Тільки по цівках диму, що піднімалися в прозоро ясному повітрі. Можна було визначити місце розташування навколишніх хуторів і конусоподібних або круглих індіанських хиж. Віхола, жорсткий холод, зграї чорних птахів зі зловісними криками передвіщали появу густих снігових хмар, принесених вітром, який біснувався як полярний демон. І це триватиме багато днів поспіль. Почувши провісників бурі, ті, хто поставили будинки за фортечними воротами, Вважали за розумне просити притулку у форті. Серед них була Ільвіра з чоловіком та дітьми. Довелося трохи потіснитися. Оноріна, як і першої зими, опинилася в одному будинку з товаришами Бартолом'ю та Тома. Тільки німий англієць Лемон Уайт, якому поритани відрізали язика за богохульство, відмовився залишати своє житло, як колись Елоамаколе, що лишився у своєму вігвамі, ризикуючи померти з голоду, оскільки принести йому буханець хліба або чавунок з кашею, інакше кажучи, відійти хоч на декілька кроків від дому означало піддатися смертельному ризику. Доля Лемона Уайта не вселяла таких побоювань, бо він міг протриматися досить довго. Зайнявши старий форт, той самий, де пройшла перша зима, Уайт жив там один. Іноді в зимовий час з ним ділила дах якась індіанка – яка йшла навесні, коли її родичі покидали свою зимівлю. Він мав достатньо запасів, а залишався він у старому форті, щоб підтримувати в робочому стані кузню і дробильню для обробки руди із золотих і срібних копалень. У великому форті ціле крило було відведено під майстерні з набагато досконалішими пристосуваннями, і Лемон Уайт влаштував у себе зброярню, якій працював з ранку до вечора. Тому що всі несли до нього мушкети, рушниці, пістолети. Його нього завжди можна було роздобути порох і кулі, які він сам виготовляв відповідно до формул, складених графом. А також очищав та змащував рушниці. Анжеліка під час своїх прогулянок любила зазирнути до нього. Їй було приємно знову опинитися під цими низькими закопченими склепіннями. Тут вони всі збиралися за великим столом. Тут зустріли перші в Америці різдво та богоявлення – Сюди в страшний холод прийшли на півголії рокези з мішками квасолі, яка їх врятувала. Вони з німим, пояснюючи знаками, нагадали одне одному про деякі кумедні події тієї зими. Тут була кімната, яку він не використовував. Колись там жили йонаси. Вона попросила дозволу зберігати там свої лікарські трави – сушені ягоди та квіти, скляночки та горщики з мазями. Бо все це, особливо коріння і трави, займало дуже багато місця. Була у старому форті одна річ, про яку Анжеліка дуже шкодувала. Жофрей спорудив для них велике ліжко, набивши бруси на пеньки дерев, як свого часу у ліс. Тому його не можна було перемістити. Вона звернула увагу, що англієць із тактовності не користувався ним. Маленька кімнатка, де вони з Жофреєм спали, була зачинена, але сяяла чистотою і була добре протоплена невеликим каміном з чотирма отворами, поставленим за способом, винайденим піонерами Нової Англії. Ліжко було так само покрите хутром. А сам англієць задовольнявся спільною залою, невеликою спальнею та майстернями, через які можна було пройти до шахт, входи до яких були тепер забрані дошками. Після особливо лютих хуртовин і буранів до форту почали приходити індіанці. Абинаки були кочовим племенем, взимку вони розходилися сім'ями, забивалися у свої землянки, немов ведомеді та бабаки – терпляче чекаючи на весну. Якщо протриматись було неможливо, вони шукали іншого притулку. З березня вони починали, як і раніше, тримаючи сім'ями, полювати на куницю та інших хутрових звірів, накопичуючи шкури для літнього обміну. Був час, коли вони приходили рятуватися від голоду та холоду до місії Норіджевук. Вони приносили шкури скунців, видр, рисів, чудове хутро рудої лисиці, а іноді – білої куниці горностая або чорнобурового лиса, яким не було ціни. Їм давали тютюн, і поки вони курили, у дворі у великих котлах, варили юшку з подрібненого маїсом з м'ясом чи сушеною рибою, приправлену соком кислих ягід та скибочками ріпи. Пані Юнас без кидала в котел 3-4 свічки, бо індіанці любили жирну їжу. Дехто приходив ненадовго і наситившись повертався до лісу, але більшість лишалися у форті. Кожним роком вони приходили все раніше, і їх ставало дедалі більше. Тривожитися не було підстав. Це означало тільки те, що зростала кількість кочівників, які вичерпали зимові запаси задовго до настання весни, що означало початок полювання і кінець голоду. Саме це й спонукало барона Сенка Стіна звернутися за допомогою до Пейрака, щоб берегти акадійських індіанців від двох смертельних небезпек, які загрожували їм знищенням торгівлі хутром та участі у війнах за праву віру. Влітку вони настільки поглинені обміном із моряками іноземних суден, які прийшли в наші води на китовий або трісковий промисел, що зовсім закидають полювання заради м'яса, перестають ловити лосося і форель. Вони думають тільки про те, щоб роздобути якомога більше хутрових шкурок, тоді як їм треба коптити і в'ялити м'ясо на зиму. І зовсім не лишається в них часу посіяти гарбуз, горох або трохи маїсу. Якщо ж вони при цьому ще й відгукнуться на заклик йти воювати з єретиками, то вже з першими заморозками опиняються при порожніх коморах. На зиму у них є лише горілка, виміняна у моряків, і скальпи ворогів, здобуті в бою. Зізнаюся вам, що і сам я не без гріха. Багато разів мені доводилося вести їх у бій. Але побачивши, як вони тисячами гинуть у зимку, і вирішив відмовитися від цієї політики. Серед тих, що прийшли цієї зими, було кілька вцілілих у війні короля Філіпа, індіанці з племені Сакокі із Сако в Нью-Гемпшері, а серед них пацуікети, вони останніми залишили рідні місця. Навколо форту швидко, як гриби, виросли гострі хишки – хатини з трьох жердин, пов'язаних за вершини і покритих шитими шматками кори, а також круглі вігвами з берести. Тепер індіанці були спокійні, вони дісталися нарешті до рятівного даху, після довгих блукань по засніжених лісах і полях, у жорстокий холод і завірюху. Втративши майже усіх старих і малих дітей, бо рушили в дорогу, коли вже не лишалося ні зернятка маїсу, ні крупинки пеммікану. Але вони опинилися під заступництвом білих, а в них комори були набиті припасами, яким немає кінця, як розповідали їм чорні плащі. П'ятьма хлібами були нагодовані тисячі людей. І тільки в погожі січневі дні, коли затверділий нас дозволив стати на лижі, вдалося переконати глав сімейств, що їм треба йти на полювання, загнати лося чи оленя, взяти ведмедя, який спить у барлозі. Запаси, які танули на очах, треба було відновити. Інакше до кінця зими усіх, і білих, і червоношкірих, чекав голод. І земляна хвороба цинга. Щоранку Анжеліка вирушала в одну зі спільних кімнат, куди приходили індіанки з дітьми. Вони з цікавістю озиралися довкола і одночасно зверталися з різними проханнями. Клопіт забирав багато часу. Жінок потрібно було прийняти, підбадьорити, простежити за розподілом їжі та одягу. А потім вмовити, якнайшвидше повернутися у свої вігвами та хижі. Якось кані, бо яких вона бачила щороку, прийшли з повідомленням, що серед них знаходиться чужа індіанка – яка приєдналася до них на околицях озера Умбаго. Вона не відрізнялася балакучістю і сказала тільки, що хоче дістатися до Вапасу, щоб поговорити з пані зі Срібного озера. Вони вважали, що вона належить до племені Пемакуків – кочових алгонкінів з Південного Заходу, які селилися сім'ями. А після поразки короля Філіпа від бостонських інглізів відкочували на північ. Анжеліка, взявши до уваги ці пояснення, повідомила, що готова зустрітися із чужою, але за умови, що її роздобудуть ломача. Вони, похитавши головою, сказали, що мови цієї не знають, а чужа знає лише кілька слів з їхньої говірки. Але старий вождь, який проводив у Вапасу майже половину зими, сказав, що розмовляв з індіанкою і йому здається, що найкраще розмовляти з нею французькою мовою. Причому на його подив вона говорила французькою дуже швидко, тоді як південні племена зазвичай краще знали англійську. Він розмовляв з нею, переконуючи не боятися білих, оскільки вона була дуже боязкою, і її супутники помітили, що вона не наважується підійти до форту. Обіцяючи їй допомогу та підтримку, вони привели її з собою. Анжеліка попрямувала до великої зали. Молода індіанка, яка забилася в куток, стала і, побачивши її, пішла на зустріч. Не відриваючи очей від господині Вапасу і вдивляючись у неї з такою напруженою увагою, ніби хотіла пронизати своїм поглядом. На середині кімнати жінка зупинилася і спустила на підлогу хлопчика років трьох-чотирьох, якого прикривала своєю накидкою з вивернутого хутра. На вигляд вона була дуже тендітною, її сукня та гетри із замші. Забруднилися і частково перетворилися в лахміття, мабуть, внаслідок довгого шляху. Волосся її було перев'язане стрічкою, обшитою перлами. Єдина прикраса, яку вона собі дозволила. У косах, змащених ведмежим жиром, не було жодних шпилюк. Вони були недбало перехоплені сухожиллями з розшматованими кінцями. В обох і у матері і в дитини був смаглявий колір обличчя. Але тільки тому, що шкіра була намазана товстим шаром жиру – з-під хутряного каптура малюка вибивалися рудуваті кучерики, зовсім не схожі на волосся індіанця. «Викрадений англійський хлопчик», – подумала Анжеліка. «Мабуть, цю бідну жінку послали обміняти його на їжу». На губах індіанки з'явилася слабка посмішка. Але дивилася вона так само пильно, і це збентежило Анжеліку. Про всяк випадок вона сказала перше, що їй спало на думку французькою. «Добрий день, як тебе звати?» Жінка глянула на графиню Депайрак із подивом, і навіть рот у неї розкрився. Відповіла вона також французькою, чітко вимовляючи слова, але з дещо крикливою інтонацією. Пані Анжеліко! Згадуючи всіх індіанок, побачених від Квебеку до Салима, Анжеліка вдивлялася в худе обличчя з обшитою перлами пов'язкою на чолі. На обличчі індіанки з'явився недовірливий і водночас переляканий вираз. Чи це можливо? «Значить, і ви теж мене не впізнаєте?» «О, пані Анжеліко, адже я жені Маніго!» Це було настільки неймовірно, що у першу мить Анжеліка не могла вимовити жодного слова, але потім розкрила обійми, і чужа індіанка кинулася їй на шию. «Жені, бідолашна моя жені! О, пані Анжеліко, ви не відмовилися мене обійняти!» Анжеліка відчувала, як під потертим рваним шкіряним одягом, Тримтить худеньке тіло. По обличчю ні текли сльози, які вона не могла стримати. Переживши стільки мук, вона тремтіла тепер від радості та вдячності. «Не будемо плакати», – сказала вона, відсторонюючись і намагаючись знову посміхнутися. Здавалося, вона не усвідомлювала, як сильно змінилася з того фатального дня, коли її викрали невідомі індіанці і повели з собою в ліс, де її сліди загубилися. «Яка я щаслива, що знову бачу вас, пані Анжеліко! Невже це справді ви? Я стільки думала про вас, так молила небо захистити вас від небезпек, які чатують на цій проклятій землі, щоб я могла сподіватися хоч коли-небудь вас побачити». До неї швидко поверталася їй французька мова. Той жвавий трохи співучий гомін ларошельських жінок. Її очах блиснула лукава іскорка, коли вона побачила – що Анжеліка, мимоволі, запитливо поглядає на хлопчика, який вхопився за її сукню. Ви хочете знати, чия це дитина? Але ж він мій. Звісно, але… жінка розреготалася, ніби почувши вдалий жарт. І знову стала схожа на колишню безпосередню Ларошельку. Ви вже кілька років живете на американській землі. І знаєте не гірше за мене, що для індіанців силою взяти жінку, будь вона полоненою, рабинею чи дружиною… Означає спричинити нещастя на вігвам. Для того я день за днем відмовляла пану моєму, паса конавею, щоб прийти до своїх рідних із виродком, прижитим від індіанця, і жити в ганьбі. Я сказала, що це мій син, але іншого в мене ніколи й не було. І ви самі перерізали йому пуповину, а ім'я йому вибрали ви. Це Шарль Анрі, мій маленький Шарль Анрі. Шарль Анрі. Придивившись до малюка, Анжеліка справді впізнала Шарля Анрі і з його стривоженим поглядом. Хоча цього разу треба було віддати йому справедливість. Він мав усі підстави для занепокоєння. «І нічого більше не розумію. Де ж ви були, жені? Я була на землі пемакуків і втікла звідти». Вони сіли вдвох на кам'яні плити біля каміна, бо жені відмовилася сідати в крісло чи на лаву. Осередку горів вогонь, вони тихо розмовляли удвох. І старша дочка-подружжя Маніго розповіла Анжеліці про все, що довелося їй пережити з милості несправедливої долі. Вона була схоплена одним із вождів племені Пемакуків, який на чолі невеликого загону нишпорив на околицях Голдзбору. Рід онолансетів, до якого належали Пемакуки, складався з безлічі племен, які кочували в пошуках їжі та здобичі після розпаду Союзу на рангасетів. Більшість їх ховалася в горах, зрідка здійснюючи походи до поселень білих. Ці індіанці цуралися звичайних шляхів, не бажаючи вести торгівлю та брати участь у війнах. За більшого вони займалися полюванням і риболовлею. Жені Маніго провела кілька років у Зелених Горах, де було селище Пемакуків, не маючи ні найменшої можливості дати про себе звістку рідним. Її віддали матері Сагамора Пасаконавея що означає «ведмежий», що вечора вождь Пасаконавей приходив до порога хатини, де поселили молоду полонянку, поклавши на неї обов'язки служниці. Опустившись на коліна, він ставив перед собою миску, наповнену сухим гарбузовим насінням. Це було освіченням у коханні. Вождь тим самим давав зрозуміти, що Бранка пробудила палку у його серці, і що він чекає від неї відповіді на своє гаряче бажання. Якби вона взяла гарбузове насіння, це означало б, що вона дає йому згоду. Спочатку я була нажахана і зі страхом чекала неминучої, як мені здавалося, ганьби. Але я швидко зрозуміла, що все залежить лише від мене. Ніхто не змусить мене силою і за відмову мене не покарають. Дивно, що кохання жінки, якщо вона не дарує себе чоловікові добровільно, не приносить диконам задоволення і не цінується. У цьому сенсі жінка, якій доводиться так тяжко працювати, залишається королевою, при вона не втрачає нагоди показати свою владу. Тоді я заспокоїлася і почала думати тільки про одне – як вислизнути від моїх викрадачів, як дістатися до своїх і побачити мою дитину – маленького мого Шарля Анрі. Ця думка буквально переслідувала мене. Адже в моїх грудях іще збереглося молоко, і жінки допомагали мені стіджувати його – я швидко зрозуміла, що втекти буде зовсім нелегко. Гори, які нас оточували, здавались такими безлюдними, ніби знаходилися на краю світу. Чоловіки йшли на полювання або вирушали в набіги, але до нас ніхто не показувався. Лише двічі на село прийшли чужі люди. Перше це був загін воїнів із племені алгонкинів та Абенаків. Командували ними знатні пани з Канади, дуже люб'язні та веселі. Почувши французьку мову, я була готова кинутися до них і благати про допомогу. Але я згадала, як мені казали, що у Новій Франції нетерпимість папистів до протестантів проявляється навіть більше, ніж у Франції. Через цих фанатиків моя сім'я бігла до Америки. Якби вони дізналися, що я гугенотка, то обійшлися б зі мною так само, як і з полоненими англійцями. Або відвезли до Монреалю, щоб там охрестити, або віддали б своїм абенакам. Я лишилася бранкою, але на набагато гірших умовах. Тому я не тільки не зробила спроби підійти до них, а й стала від них ховатися. Вони завербували у свій загін кількох молодих воїнів з нашого племені, обіцяючи їм, якщо візьмуть участь у нальотах на англійські села, не тільки багато здобич, але й те, що вони напевно потраплять у рай. Вони мали намір йти на Бостон і казали, що скоро покінчать із цими єретиками. Наші воїни невдовзі повернулися, Бо в селах, які грабували вже багато разів, більше не було чого взяти. Тим часом Пасако навей зауважив, що я всіма засобами намагаюся уникнути зустрічі зі своїми співвітчизниками. Не в змозі зрозуміти причину моїх побоювань, він знову сподівався, що я відповім на його почуття. Він вирішив, що я цураюся французів, тому що його залицяння вплинули. Відтепер мені надали більшу свободу. Я продовжувала щомиті обмірковувати плани втечі, цією душею прагнучи до берегів, де лишилися мої близькі. Не втрачала жодної можливості дізнатися, яким шляхом можна туди дістатися. Нашому племені довелося залишити насиджене місце. На півдні підняв заколод великий сагамор на Рангасет, якого називали королем Філіпом. Французи підтримали його, і всі індіанці, що жили в цих краях, мали або прийняти чиюсь сторону, або піти». «Я здогадалася, що ми рухаємось на схід, інакше кажучи, наближаємося до тих місць, де мене викрали». Пасаконавей велів ставити вігвами на місці колишнього поселення свого племені, яке колись було одним із найчисленніших у роді онолансетів. Незабаром з'явилися військові загони абенаків, які поспішали на допомогу королю Філіпу, якого розгромили англійці, і цього разу Пасаконавей пішов із ними». Я бігла саме тоді, коли вождя не було. Анжеліка воліла принести води, оскільки жені відмовилася пити щось інше. Втім, вона не торкнулася і їжі. Як довго я йшла, як довго, продовжувала вона після паузи. Я не змогла показати дороги, які вибирала. Усі дні та всі ночі були одним зусиллям, одним прагненням – вижити та дійти. Дістатися до Голзборо, до моїх рідних. І зустрічала індіанців з інших племен. Спочатку ховалася від них, потім почала розпитувати, без вагань брала каноя чи пирогу. Ішла слідами мисливців, ночувала в факторіях, зуміла пробратися навіть на корабель, який спускався від гирла Кеннебеку до Мондезер. І нарешті досягла бажаної мети. Я дісталася Голзборо. Увійшовши до села, я почала ходити від одного будинку до іншого, запитуючи, де живе Рене Гаре. «Мій чоловік, уявіть тепер мій гнів, жах, смертельне розчарування, коли увійшовши до вказаного мені будинку, я знайшла там цю Бертіль. Дитину я впізнала відразу, це був мій син Шарль Анрі. Але вона, вона теж була там і поводилася як господиня дому. І вдавала, що не впізнає мене. Там були ще якісь люди. Коли я почала кричати, вони почали сміятися» я зрозуміла, що в моїй французькій мові половина слів з індіанського діалекту. Мабуть, вони прийняли мене за напівбожевільну чи п'яну індіанку. Вертіль попросила їх піти по допомогу. І коли ми лишилися самі, підійшла до мене. В очах її я побачила шалену злість. Але вона зуміла опанувати себе. Я, мимоволі, подумала, що вона стала дуже гарною. Схопивши мене за руку, вона прошипіла. «Забирайтеся звідси, жені Маніго!» «Тепер я дружина Ренегарі. Я, тільки я, він одружився зі мною, чуєте? А вас немає на світі, ви мертві. Зрозуміло, брудна індіанко». Жені знову замовкла, безнадійно похитуючи головою. «Вона не змінилася, повірте мені». Тон у неї був такий, ніби вони з Анжелікою говорять про спільну подружку, спійману на дрібних паскудствах. У дитинстві, варто було дорослим відвернутися, вона починала говорити погане. Я й тоді їй не спускала, а вже того дня тим більше не збиралася поступатися. Вхопила за волосся, і дуже скоро її чарівний чепчик полетів клаптями. Мешканці Голзбору, які прибігли на допомогу, побачили двох щеплених гарпій, які перевершували лютістю і кровожерливістю диких кішок. Їм знадобився якийсь час, щоб розібратися і зрозуміти, що якась брудна, скойовджена індіанка в обірваному шкіряному одязі з босими ногами, які потріскалися, б'є Бертільмер село. Індіанка гордо випросталась їм на зустріч. На її прикрашеному сенцями обличчі виблискували очі, які деяким здалися знайомими. Схопивши маленького Шарля Андрі, вона гукнула. Я ж ні Маніго, ви забрали у мене все. Чоловіка, дитину, ви мене зрадили, і я йду. Але я не залишу свого сина цій шльондрі, цій повії. З хлопчиком на руках вона кинулася геть. Ніхто не зупинив її і накинувся в погоню. Анжеліка висловила жаль, що того дня в Голсборо не було її чоловіка Рене. Та ні, він був там, заперечила жені. Вона бачила його, такого ж розгубленого і зляканого, як усі інші. А потім він допомагав Бертіль підвестися. Тупа худоба. Вона розчаровано знизала плечима. Так, вона опізнала його свого чоловіка. То був він і водночас не він, зовсім чужа людина чоловік, сімейне вогнище, рідні. Все, про що вона мріяла довгі роки, більше не існувало. Для неї вони стали чимось нереальним, як і сама вона, мабуть, була для них примарою, яка піднялася з могили. Помовчавши, вона продовжила розповідь про свою сумну епопею. Увечері вона сиділа біля вогнища, яке розвела на березі якоїсь річечки, і пекла їстівне коріння, щоб нагодувати годувати дитину. І тут хтось гукнув її через кущі що шелестіли гілками під поривами вітру, який здіймався до ночі. Мала жені, мала жені. Перед нею раптом з'явився старий Сіріки. У темряві було видно лише білки його очей і сиве волосся. Вона зізналася, що тільки в цей момент відчула, як розтискається кулак, що стиснув її серце. І тоді вона розплакалася. Він нагадав мені дитинство, ті щасливі дні, коли він грався з нами, з моїми сестрами та зі мною. Бавив нас, жартував, примушував танцювати, брязкаючи своїми золотими браслетами. Він з'явився переді мною, як тоді, крадькома. Коли нас карали, він втішав нас потай від батьків. А зараз лише він кинувся за мною. Цього разу він не приніс мені цукерок, не втирав сльози батистовою хусткою. Але таким же проникливим голосом, як у дитинстві нас підбадьорював, почав розповідати мені про вапасу. При світлі вогнища він намалював їй план на піску, щоб вона могла туди дістатися. І розлучився з нею, не перш ніж вона дала обіцянку довірити Шарля Анрі пані Анжеліці. Я зрозуміла, що він хотів сказати. мені треба було повернутися в ліс, і бідний Сірік і знав це. Нічого іншого мені не залишалося. Але я не повинна була піддавати таким випробуванням дитину. І він вказав мені шлях до порятунку до вас, пані Анжеліко. «Думка про вас дала мені сили, і ось я тут». Вона встала і підняла хлопчика, який увесь цей час тихо сидів у неї на руках, посмоктуючи корінь. «Ти ж знаєш пані Анжеліку, правда, Шарлян спитала його жені. «Ти задоволений, що я привела тебе до неї, як і обіцяла? Ти знаєш її, правда?» Вона погладила його по щоці, дивлячись на нього із захопленням та розпачем, не в силах відірвати від нього очей. Малий, глянувши на Анжеліку, слабко посміхнувся, бо й справді її впізнав. «О, він любить вас!» – вигукнула нещасна мати. «Беріть його! Я знаю, немає нічого кращого, ніж жити під вашим покровительством, заслуживши вашу любов!» Анжеліка була збентежена, і перше, про що вона подумала, це те, що їй неминуче доведеться починати важкі роз'яснення з паном Маніго, який не хотів займатися своїм онуком, але ніколи не погодився б віддати його на виховання папистам. «Жені, але ж це неможливо. Ваш син народився у сім'ї гугенотів. Він протестант, а ми католики. Це не має значення. Хай він стане вашим сином. Більшого я не прошу». В неї раптом почалася істерика. Кричала, плакала, заламувала руки. Вона встала перед Анжелікою на коліна. «Змилуйтесь, не відмовляйте мені через ці дурниці. Візьміть його». «Виховайте його. Виховуйте його, як хочете». Але нехай він назавжди позбавиться цього прокляття, нехай він не буде гугенотом. З мене досить, мені не потрібна більше біблія. Я втомилася від непохитних реформатів. Ця віра принесла нам надто багато нещастя. Все сталося тільки через неї. Юність отруєна глузуваннями та переслідуваннями, втеча та вигнання. А тепер подивіться, на що я перетворилася на американській землі. Я так не хотіла їхати з ларошелі. Вона затулила обличчя руками. Ларошель. Ларошель, прошепотіла вона схлипуючи, мов дитина. "Добре", сказала Анджеліка, не бажаючи ще більше засмучувати бідну жінку. "Ми не залишимо Шарлянрі, обіцяю вам. Але ви самі, жінці, що ж ви збираєтесь робити? Які ваші наміри?" Молода жінка подивилася на неї з подивом. "Я збираюся повернутись туди, до мого племені, до Онолансетів, так, до мого пана Пасаконавія. Жені, але ж це божевілля, ви втекли від нього. І хто знає, як вас зустріне вождь? Можливо, він просто проломить вам голову. Хай він мене уб'є, я охоче прийму смерть від його руки, але, і вона посміхнулася, він не вб'є мене, я знаю. Але жені, це зовсім неможливо не можете ж ви, народжена в Європі, у королівстві Франція, в знатній родині, серйозно зважитися на таке існування, залишитися на все життя у вігвамі. Бути бранкою чи коханкою індіанському Сагамору? Чому б і ні? Але ні, повторила Анжеліка, намагаючись знайти докази, щоб переконати її, вони ж страшенно брудні. Жені Мані Губай дуже глянула на свій обірваний одяг, потерті мокасини та ковдру, виміняну у торговців, на свої забруднені руки та ноги. Вона, здавалося, не помічала, який запах від неї відходить. О, це ж лише ведмежий жир. Вона закрила свої прекрасні очі уродженки півдня Франції, і повіки її були дивно білими на тлі засмаги та жиру, що вкривав обличчя. Потім вона посміхнулася від цієї усмішки, і її тонке обличчя висвітлилося. Тепер у мене з'явилася інша мрія, яка змінила ту, що стирчала в моїй душі, як наривна скалка, заважала мені жити, затьмарювала мій розум, а головне не давала мені розгледіти велике, мовчазне й непорушне кохання. Яке було зовсім поруч, тільки я була нездатна його зрозуміти, і не тільки зобов'язана життям цьому коханню. Завдяки йому я була оточена турботою і увагою. Мене шанували й балували, я була щаслива, сама того не помічаючи. І ось на заміну колишньої, фальшивої, безплідної, зганьбленої мрії прийшла інша. Вона оволоділа моєю душею, моїм серцем, і саме вона дала мені сили наслідувати пораду сіріки. Зробити останнє відчайдушне зусилля, щоб виконати свій обов'язок у відношенні до цього бідного малюка. Я вже казала вам, як довго довелося мені йти. Але, незважаючи на всі тягарі зими, одна думка підтримувала мене. Як тільки я дістануся вашого форту і передам вам сина, я зможу попрямувати назустріч моєму коханню. Того, що чекає мене в глибині лісів. Я йшла на лижах глибоким снігом, несучи на спині малюка. Коли піднімалася віхола, ми просили притулку у якогось кочового племені і залишалися там протягом багатьох днів, а іноді й тижнів. Потім я знову йшла, часом одна, часом приєднавшись до якогось обозу, і поки я йшла, минуле моє життя відступало все далі й далі. Я думала про пасаконавея, згадувала, як день за днем, рік за роком, він терпляче приходив до мене з мискою гарбузового насіння, що означало пристрасне бажання не дозволяючи собі ні найменшого знаку невдоволення при моїй відмові. Я порівнювала його з тим іншим, із чарівним Гаррі, улюбленцем Ларошельського вищого світу. Як мені заздрили, що я його дружина, я й сама зуміла переконати себе, що обрала найкращу партію в місті, і навіть у думках не сміла зізнатися собі, що ненавиджу його, адже всі вважали його таким милим, таким добрим і таким уважним. Він був гарний у своєму офіцерському мундирі, і я була засліплена. Але цей такий люблячий, такий дбайливий на людях чоловік вночі перетворювався на грубу худобу. Я була лише засобом для задоволення його хтивості. Заради цього він готовий був мучити мене, не звертаючи уваги на мої нездужання, на мої почуття, на мої бажання. Тепер це минуле зникло, воно ніколи не існувало. Залишилася лише моя мрія. Я мрію як увечері простягну руку до гарбузового насіння і тим самим виконую нарешті заповітне бажання мого пана Пасаконавея, який так довго чекав цієї миті. Мрію, як прослизну оголеною під хутряне покривало, і розкрию йому свої обійми, як оповию руками його прекрасне золотисте тіло, що тремтить від пристрасті, що довго стримується, як прочитаю на його незворушному обличчі вираз ніжної вдячності. Розплющивши очі, вона викликом глянула на Анжеліку, але погляд її був прямий і рішучий. «Я знаю, що ви думаєте, пані Анжеліко, і розумію, як ви цим нехтуєте, але в одному я абсолютно впевнена. Ніколи цей дикун не буде такий грубий зі мною, як європеєць та француз Гре». У цей момент у кімнату вбігла Оноріна. Жені дивилася, як вони обіймаються, притискаючись одне до одного. Як стрибають на одній ніжці, захоплено гримасують. Потім її трагічний погляд знову звернувся на Анжеліку. «Прощайте», – вигукнула вона. «Прощайте, пані Анжеліко, дякую небу, що серед усіх, кого я знала, останнім мені довелося побачити ваше обличчя». Анголон. Анжеліка. Дорогою надії. Книга дванадцята. Частина п'ята. Вапасу щастя. Розділ 32. Якби Анжеліка зуміла зловити бідну жінку, то спробувала б переконати її, що малюк, який вже натерпівся від життя, не зможе без неї обійтися. Вона повільно повернулася до залу, який виявився у цей час порожнім, і здригнулася, виявивши за каміном пані жонаста та її племінницю Ельвіру, які, мабуть, увесь час ховалися тут. Вони дивилися на Анжеліку невинними поглядами. «От ви де!» – здивувалася вона. «Чому ж ви не показалися? Ви бачили, з ким я зустрічалася?» Вони ствердно похитали головами. «З бідолашною жені! Ви, колишні її подруги Поларошелі, могли б набагато краще за мене переконати її залишитися з нами!» Але по їхнім обличчям Анжеліка зрозуміла, що вони остовпіли від жаху, наче перед ними з'явився привид. Ми, мабуть, вчинили дуже погано, наважилася подати голос пані Жонас. Дуже. Анжеліка сіла на табурет. Пані Жонас, адже ви втілення доброти, нічого не розумію. Це виявилося понад мої сили. Я теж не посміла б наблизитися до неї, прошепотіла Ельвіра. Але ж вона ваша сестра у Христі. Так, але вона побувала в руках язичника, пролепетіла пані Жонас. «Поки що ні», – трохи чутно відповіла Анжеліка. Її відповідь не була почута, тому вона не пустилася в пояснення. Після пекучого розчарування, яке спіткало бідну жінку Волсбору, їй справді не слід було бачитися з цими жінками. Пані жона схлипувала, втираючи очі хусткою. «Я знаю цих Маніго, Сара ніколи не пробачить її, а батько той просто приб'є її. Так вона розуміє це і ніколи не повернеться до батька». Пані Жонасики раніше проливала сльози. «Так їй буде краще», – мовила вона нарешті, вишморкуючись у мокру наскрізь хустку. «Так, ви маєте рацію». Анжеліка задумалася про жені Маніго, юну протестантку з Ларошелі, і про метаморфози, що сталися з нею через страшну трагедію, яка випала їй на долю, яка підстерігає усіх жінок на світі, викрадення. Оточена з народження зворушливою турботою, вона не опинилася б у небезпеці, якби не релігійні утиски. Вони повністю змінили її життя. Втеча з родиною до Америки, народження синочка, а потім викрадення бандою індіанців-абенаків, які прийняли її за англійку. З тим самим успіхом вона могла б опинитися в лапах ірокезів, якби ті визнали у ній француженку. Вона не могла не стати жертвою викрадення, адже вона була жінкою, яка сподобалася вождеві дикунів. Грубо відірвана від звичного існування, в якому вона не вбачала жодних вад, розгубившись в незнайомій обстановці, вона тим не менш не піддавалася поганому поводженню. Помалу там, у лісовій хащі, серед безтурботних дикунів, які глузують з усього на світі і живуть тільки сьогоднішнім днем, вона пізнала любовну пристрасть, бажання, тілесні втіхи, які захопили її цілком і змусили забути про колишнє життя. Судячи з її откровень, Декун виявився не більш жорстоким і не менш ніжним, ніж її цивілізований білий чоловік, зате менш вибагливим. Індіанці, які витрачають майже всі сили на виснажливі мисливські походи та війну, теж віддавали належне коханню, проте вдавалися йому дуже помірно. У них існували заборони на всілякі святошановані традиції, що робило їх любовні домагання не надто частими. Нестримна хід, що володіє білими в будь-який час дня і ночі, викликала в них здивування та зневагу. Ліжечко з матратом було поставлено на ніч у великій кімнаті, де спали близнюки, за якими по черзі доглядали доньки старої годувальниці Ірландки. Неподалік містилася спальня Оноріни. Шарль Анрі, оточений такою чисельною родиною, міг спати спокійно. Присутність люблячих душ була йому забезпечена. Процес його приручення обіцяв розтягнутися, важко домогтися всього відразу. І самої осені він кочував з жені по вігвамах, і єдиний доступний за ним догляд полягав у змащенні його тіла ведмежим жиром, покликаним захистити від укусів комах і зберігати тепло. Шкіра його зрештою стала схожа на смолу. Білизна і одяг, що лишилися на ньому, перетворилися в неймовірні лахміття – Ельвірі довелося вирядити його в речі, з яких виросли її діти. Анжеліка поволі перебирала крихітні предмети туалету. То був одяг із дрогету, що в цілості й безпеці прибув з Франції. Сорочка з білим батистовим комірцем, панчохи, черевички. Шарль Андрій дозволив вирядити його в довгу білонічну сорочку і мирно розтягнувся в ліжечку. Чи згадуватиме він індіанку, яка носила його на спині – Годувала корінням, випеченим в попелі, і, сидячи на березі річки, плакала над ним, стискаючи його в обіймах. Чи він сумуватиме за нею? Чи запитає, куди вона поділася? Адже ще добу тому він спав у хатині диконів, а тепер знову ніжиться на білих простирадлах. «Я впевнена, що він відчув у ній матір», – сказала Анжеліка Йоланді, яка поралася тут із немовлятами. «Діти ніколи не помиляються у таких речах. Йому, напевно, сумно». Але з іншого боку він звик, що його тягають із місця на місце. Вона підіткнула простирадло хлопцеві під підборіддя і подивилася на нього. «Ти завжди був відважний», – думалося їй. «Ти перетнув разом з нами Атлантичний океан, ще перебуваючи в материнській утробі. Ти був першою дитиною, яка народилася в Голсборо, і це я назвала тебе твоїм ім'ям. Ми захищатимемо тебе, малюче, ми станемо твоєю опорою». Тобі посміхнеться успіх, обіцяю тобі це. Ніхто не зможе сказати, що ти даремно з'явився на цей світ. Внуріна чудово ладнала Шарлеманрі. Незважаючи на те, що він був набагато молодший за неї, вони охоче грали в парі. Втім, коли вона здогадалася, що він затримається в їхній сім'ї надовго, в ній прокинулося занепокоєння, яке вперше зародилося ще при появі близнюків, проте досі стримувалося. Невже тобі мене не вистачало? Звернулася вона якось до Анжеліки. «Навіщо тобі стільки клопоту з усіма цими дітьми? Але, мила, хіба ми можемо покинути Шарля Анрі? Йому дуже пощастило б, не завадь ви їй. Хотілося б мені опинитись на його місці. А тепер він і всі вони посіли моє місце». Анжеліка засміялася, погладила її стурбоване личко і прошепотіла. «Дорога дівчинко, мила!» Відчуваючи щирість її ніжного кохання, Маленька буркотунка притулилася до її плеча і з насолодою заплющила очі. «Мила моя дівчинко, адже ти з'явилася у мене раніше за них. Так, але тепер ти тільки ними займаєшся. З ними балакаєш, з ними лементуєш. Неправда, я з тобою говорю, і тебе за колисою». Нарешті вони разом розреготалися. Проте воноріні вже не відчувалося колишньої жвавості. Застигнувши на табуреті поряд із колискою близнюків, вона з критичним виразом на обличчі довго слухала вокальні вправи Глоріанди, яка, подібно до безтурботної пташки, вітала таким чином життя, стверджуючи свою присутність і задоволеність існуванням. Нічого іншого не вміє, дурненька. Приваблена звуком цього голосу, в якому вона навіть вгадувала роздратування, малеча розглядала Оноріну своїми світлими оченятами, які тепер до шести місяців набули свого природного блакитного кольору який перетворювався в хвилини хвилювання на Бусковий. Не дивись на мене так, волала до неї Оноріна. Відчуваючи, що викликає неприязнь, крихта поверталася до братика, ніби тому належить стати свідком конфлікту, а той прийти їй на допомогу. Вони об'єднуються проти мене, вибухала сльозами Оноріна. Вона увесь час шукала, як причепитися до своєї сестрички, незважаючи на її янгольський вік. «Її ім'я означає слава», – засмучувалась вона. «Але ж твоє ім'я знає, що означає? Честь!» Проте Оноріна вважала, що честь передбачає складніші і менш славні наслідки, ніж однозначна слава. Ще її звати Елеонорою, так її назвали на мою честь. Несподівано дівчинку почали мучити ночами кошмари. Перед нею постало жіноче обличчя, яке дивилося на неї з такою злістю – що в неї душа йшла вп'яти, як у кролика, який застигнув перед удавом. Жінка говорила, лякаючи промови, «На цей раз я чекатиму на тебе. Це буде найкращою помстою їй. Тепер ти від мене не втечеш». Губи жінки розсувалися, і між ними з'являвся гострий язичок. Очі її відливали золотом, але не так, як у вовка. Колір був тим самим, проте блиск приглушеним, як у холодного каменю. Тісни змушували Оноріну заливатись потом. Вона прокидалася, охоплена жахом. «Ломбарська пані, ломбардська пані, та, що отруює», – волала вона вночі. «Я її бачила, бачила. Вона збирається підпалити в опасу. Вони спалять мій будинок, мої іграшки, мою спальню, все-все. Але хто? Хто?» – даремно запитували її Анжеліка, а також Жофрей, годувальниці, Дональварес, що мешкав на тому ж поверсі – і стражники, що збігалися до ліжка дівчинки. Жінка з жовтими очима. Її волосся схоже на чорних змій із червоними нутрощами. І вона пускалася в такі моторошні подробиці, що Анжеліка теж відчувала, як у її душу повзає страх. Можна подумати, що вона описує Амбруазіну, герцогиню Демодрібур, демона. Але ж вона ж одного разу в житті не бачила її. Страх обґрунтовувався в її душі в Невже це кошмарне створіння може приходити до нас у вісні? Невже її дух, бажаючи помститися, відтепер мучить мою дитину? Аноріна стверджувала, що за спиною жовтоокої жінки маячив іще якийсь чорний чоловік. Він нагадував примару, але вона підкорялася йому – єзуїт. Ось що виходить, варто необережно проговоритися у присутності дитини. Особливо, коли вона наділена настільки бурхливою уявою – як у цього нестерпного дівчиська, що тільки й норовить підслухати дорослих. Її слуху, напевно, досягла розказана квебекською чаклункою історія про загадкову появу акадійського демона. Скільки разів про це заговорювали знову і знову, не звертаючи уваги на дівчинку, яка заворожено вбирала кожне слово. Акадійський демон і чорна людина за її спиною – для одних це були Анджеліка, що наділялася диявольською силою, і Жофрейде де Пайрак. Для інших, що не тішили себе ілюзіями, Амброазіна Модрібур і її наставник і сповідник отець Доржеваль, якого ірокези назвали Ацкон Онцій – чорна людина. Невже вони знову переживатимуть цю історію? Але ще клунка матінка Мадлен безперечно ухвалила, що Анджеліка і Акадійський демон – різні особи – Амброазіна мертва, вона гниє в могилі, як і отець Доржеваль. Настрій франко-канадців, що коли здригалися при одній з про Анджеліку де Пейрак, обернувся своєю протилежністю, подібно до рукавички, вивернутої на виборід. З ними сталося те саме, що відбувається з биком, коли перед його носом перестають розмахувати червоною ганчіркою. Їзоїд залишив їх, і вони здобули колишню холоднокровність і здатність міркувати здорово. Раф і графиня, де паїрак провели завдяки цьому квебеку повну насолод зиму. То невже це було лише тимчасове поліпшення? Невже не все ще вирішено? Чи не все завершено? Невже крапку ще не поставлено? Невже вони піддалися ілюзії, стали жертвою згубного міражу, коли стоячи на верхівці фортечної вежі у вапасу і жадібно вдихаючи, чисте як кришталь зимове повітря, вони міцно обійнявшись з нескінченною радістю споглядали вручену їм країну. Там на вежі вони насолоджувалися морозним повітрям, немов разом з ароматами, які розточуються чудовою природою. В них вселялася непереможна сила індіанської оранди – великого духу, що дарує життя всьому сущому. То справді був подих життя. То не вже почуття перемоги, урочистості над ворогами, подолання нескладніших перешкод – Виявилося хибним. Ні. Вона ані трохи не сумнівалася, що зловісні підступи, виходять вони від живих чи від мертвих, більше не мають проти них жодної сили, що вони не можуть їм нашкодити, не можуть завдати смертельних руйнівних ударів, від яких майже чи зовсім не можна оговтатися і заліковувати, які довелося б нескінченно довго. Найчорніші змови вже не могли їх похитнути. Відтепер вони існували вище за усіляку суєту, вони були сильнішими та недосяжнішими. Там, на вежі, їх охопило почуття невимовного захоплення. Настільки чудово було стояти, притулившись одне до одного в променях тріумфального світила. Хіба це було помилкою? Ні, це неможливо. Вона готова була розсередитись на Жофрея, якого не було поруч, щоб спростувати всі її страхи, виставивши стіну з незаперечних аргументів. Якби їй хотілося почути зараз його оглушливий сміх. Слівце дурненька, вимовлене його вустами у відповідь на визнання про тривогу, викликану спогадами про амбруазіну. «Дайте відповідь мені!» – вигукнула вона якось, хапаючи його за обидві руки, щоб заглянути йому в самі очі. «Хіба вони можуть піднятися з могили?» Він сти з долонями її обличчя і міцно поцілував у губи. Хвала творцю, коротко відповідав він тоді. Він не пророк. Доля й так навантажила його тягарем обов'язків, позбавивши хоча б цього. Вона куди більше за нього схильна до пророцтв, але він з увагою ставиться до її передчуттів та снів оноріни. Втім, не можна забувати, що зараз найважчий зимовий час, коли й тіло й душа втрачають витривалість. Завивання вітру й справді нескінченно мучили слух відчуваючи людське терпіння безупинним нагадуванням про крихкість людини перед лицем стихії. Всі ми хрещені, твердили вони. Їм хотілося брати участь у богослужіннях, сповідатися та причащатися. Вони всюди проникали, у все втручалися. Деякі не могли змиритися з тим, що проживають під одним дахом з англійцями або єретиками, що розіп'яли Господа нашого. Доводилося постійно волати до їх розуму. Перебували самовіддані люди, які пускалися з ними в нескінченні бесіди, які супроводжувалися безперервним курінням люльок. Запаси тютюну через це танули, а поповнення запасів не передбачалося. Анжеліка змушувала Оноріну пити суміші заспокійливих спокійливих трав. Вона не поділяла думки тих, хто стверджував, що неспокійний сон Оноріни пов'язаний з присутністю Шарля Анрі, який розбудив у ній ревнощі, які зародилися в її дитячій душі – після народження близнюків, але до певного часу дрімали. Щось у цьому, мабуть, і було, але не вся істина. Ніщо не могло переконати Анжеліку, що в оноріни у снах існує амброазіна. Користуючись лабинкою, цілком пробачливою дитячими ревнощами, дух демона проник під їхній притулок і опанував дівчинкою, щоб шкодити їм і продовжувати мстити. Це так схоже на амброазіну – Напевно, вона давно стежила за ними і ось знову з'явилася, подібно до ненаситного вампіра. Чи поділяє її підозри Жофрейди Пейрак? У всякому разі Анжеліка не сумнівалася, що він поділяє її думку. Чи засмучені нерви дівчинки не пояснюються одними лише глибокими, хай навіть болісними ревнощами? До нещастя для дівчинки і всупереч старанням Анжеліки, яка намагалася приглушити поголос, розмов на цю тему не втримала. Вона ревнує, тільки й твердили довкола. Вона не любить своїх крихітних брата та сестру. Зовсім не бажаючи їй злам, навпаки, з найдобрішими намірами кожен зустрічний витріщав очі й примовляв – треба мати добре серце. Оноріна, якій тим часом стало ніби краще, набула колишню життєрадісність. Вона стала слухняною, завжди була тут, як тут, до трапези, і охоче мила перед їжею руки та обличчя. Так само поступливо вона з'являлася перед матір'ю, коли настав час відходити до сну, не змушуючи розшукувати себе по горищах і підвалах. Словом, вона перетворилася на розумницю, тобто нікого більше не турбувала і перестала служити предметом пересудів. Не будь дорослі такі зайняті, ця зміна мала викликати підозри і змусити задуматися над тим, що не кидалося в очі навіть при світлі дня. Адже неважко було б здогадатися. Дай хтось собі труд подумати, що вона ховається в затишному куточку і готує там щось таємниче й важливе. Якось вранці до слуху Анджелики Долиновій чайдушний жіночий крик. Потім другий, третій кричали різні голоси, але обурювані одними й тими ж почуттями, здивування та жаху, викликаючи в пам'яті крики Ельвіри, що виявила в першу зиму, проведену ними в опасу що Оноріна спорудила собі зачіску на ірокеський манер, відрізавши волосся. Крики долинали з кімнати близнюків. Залишивши їх на мить без нагляду, няньки спостерігали тепер сцену, за яку їм доведеться дорого заплатити. Оноріна знов підстригла собі волосся, але тільки з одного боку. Тримаючи в одній руці шовковисте мідне пасмо, а в другій – шматок хутра куниці, яким користуються для нанесення клею, вона залізла на табурет, щоб дотягнутися до колиски Глоріанди і Раймона Роже, дуже стурбованих її діями. На підлозі стояла шкіряне відерце, наповнене риб'ячим клеєм. Мазнувши щиткою у клей, вона водила нею по голові Раймона, намагаючись приклеїти до неї власне руде пасмо. Гоноріна вважала б за краще, щоб операція закінчилася до того, як у кімнаті стовпиться стільки цікавих. Заняття було не з легких, проте досі у неї все виходило за задумом. Обрізаючи собі волосся, вона обійшлася без сторонньої допомоги, і з цієї причини вона обстригла собі лише половину голови. Вона самовито виготовила і цебро для клею, але де, коли і як, то була її особиста справа, яка не стосувалася сторонніх. Вона дотягла цебро до кімнати, не перекинувши його. У відро було налито прекрасний риб'ячий клей, липкий і страшенно пахучий, що не завдавав ані найменшої шкоди бідному Раймону Роже, хоча той уже був залитий ним з голови до ніг. Деяка кількість клею потрапила і на Глоріанду. Спочатку жахнувшись тим, що відбувається, глядачі швидко зрозуміли, до чого забавне відовище їм відкрилося – пролунав регіт. Краще сміх, ніж метушня і лайка. Всі відчули, що в намірах дівчинки – за всієї неясності та незграбності її дій, що пояснюються віком, немає нічого поганого. «Хочу тата!» – закричала вона. «Де мій тато?» Жофрея Депайрака не було у форті. Повернутись він мав лише надвечір. Питання у норі не мало розглядатися лише одними жінками. Вона зрозуміла, яке буде перше запитання. «Навіщо ти це зробила?» Вона випередила події. «Чому ви смієтесь?» Раймон Роже дуже задоволений. Коли він виросте, він скаже мені спасибі. Улюблена фраза Северини, яка бурмотіла на вихованку. Ось виростеш, ще скажеш мені спасибі. Як ви смієте залишати його лисим? Адже ви добре знаєте, що ірокези не виносять лисих і одразу проламують їм голови, ледь побачивши. Я подумала, що йому підійде моє волосся, тому що він рудий граф. Так назвав його тато значить, у нього має бути руде волосся, як у мене. Дорослі далеко не відразу розуміють очевидне. Замість того, щоб привітати її з чудовою ідеєю, вони почали пояснювати їй, що слід дочекатися, поки у Раймона Роже відросте власне волосся. Волосся не можна приклеїти, воно має бути у людини своє. Ось і неправда. Я бачила у пана Вільдавре таке волосся, яке він знімає вечорами і одягає на вішалку. Такі ж були у пана Фронтенака і навіть у губернатора Патюреля, коли він приймав англійського адмірала. То це перуки. Ось і я зробила йому перуку. Навіщо ж чекати, доки у таке розіб'є йому голівку? Її слова були зустрінуті мовчанням. Смішки потроху стихли. Дівчинкою опанувало розчарування, яке змінилося гнівом. Вона зістрибнула з табурету і вибухнула криком. «Ви нав'язали мені нестерпний тягар!» Це прозвучало як цитата із лицарського роману. Анжеліка зловила її в обійми. Оноріна заливалася сльозами. «Я роблю, що можу, щоб довести тобі, що я люблю їх. А тобі? Тобі це не подобається. Нічого у мене не виходить». Анжеліка щасили намагалася розвіяти її розпач. Оноріна керувалася найдобрішими намірами. Вона змайструвала чудове відерце для клею. Завдала шкоди власній шевелюрі, але це нічого, волосся відросте. Йому це не вперше, воно вже звикло. Раймон виросте і буде дуже зворушений, коли дізнається, на що пішла заради нього старша сестра. Ось, до речі, блискуча ідея. Завдяки старанням норіни вона, Анжеліка, зрозуміла, що треба приготувати особливу мазь, щоб втирати її в голівку Раймона, тоді в нього стане швидше рости волосся. Що ж до волосся, яким готова була пожертвувати заради брата Оноріна, то з нього спробують зробити для нього перуку, поки в нього немає свого волосся. Отже, її задум був гарний. Навіщо ж було на неї бурмотіти? Навіщо з неї потішалися? Відмивши немовлят, жінки та дівчата – Іоланда, Ельвіра, Єва, няньки, доньки-повитухи-ірландки, сповнені докорі совісті, кинулися на пошуки Оноріни – щоб усім разом вивезти її на прогулянку. Після прогулянки дитина повеселішала. Дні знову побігли з колишньою безтурботністю. Брати називали її «Он» – «Соремон» рідко, проте кантор тільки так і ніяк інакше, обмежуючись першим складом її імені. Кличка вимовлялася по кілька разів поспіль, подібно до звуку боцманського свистка або античного рогу. Обидва стверджували, що тільки в такий спосіб її можна назвати. Але ж це не людське ім'я. Такого немає в писанні, – обурювалася Ельвіра. Це почалося ще в перший період їхнього життя у Вапасу. Гоноріну доручили тоді турботами Ельвіри, якій доводилося пильно доглядати дівчинку, яка росла великою непосидою. І хоча і не відбігала далеко, знайти її бувало зовсім неможливо. Відолашній Ельвірі частенько доводилося вдаватися до допомоги кантора, який терпіти не міг, брати участь у пошуках своєї зведеної сестрички. Зате, можливо, саме тому завжди знав, де її шукати. «Оноріно! Оноріно!» – надривалася молода булочниця з Ларошелі, голос якої набував у таких випадках пронизливості і навіть якихось божевільних ноток. Мовчання. «Канторе! Канторе!» – волала вона тоді. Кантор з'являвся негайно, але з постійним бурмотінням. «Я, здається, не годувальниця, але ж вона ваша сестра!» Вічно вона десь гасає. Це в цій жахливій країні, де за кожним деревом ховається індіанець, який чатує на вас і точить кинджал, щоб вас оскальпувати. Ну-ну, індіанці не такі вже й шкідливі люди, якщо їх не боятися. Усе б нічого, якби тут були одні індіанці, наголосила Ельвіра. Але ж тут іще й ведмеді, й тигри. Ну ж, бо прості рисі та й годі, заперечував Кантор. Рисі полюють уночі, зараз же розпал дня. Самі побачите, що вам зовсім нема чого побоюватися. Все одно в мене душа йде від страху вп'яти, зізнавалася Ельвіра, я навіть не наважую вивішувати зовні білизну для просушування. Пані Анжеліка радить мені розвішувати її широко, щоб гарненько прожарювало сонце і обдував вітер. Але варто мені опинитися далеко від дому, я починаю відчувати, як у мене на голові рухається волосся, наче з мене вже здирають скальп. Якщо ви не відмовитеся від усіх цих дурниць, то вам і справді не уникнути цього. Від думок недалеко й до дій. Може статися, індіанці ні про що таке й не думають. Але побачивши вас, вони можуть відчути себе зобов'язаними зробити цей вчинок. Переляканий крикель віри. Все одно вона не обізветься. Глузує кантор, немов крик доброї жінки призначається для оноріни. У вас нічого не виходить. Це ваше у, схоже на виття вовка, який підхопив нежить. Оноріна тим часом давиться від сміху у своєму укритті. Це просто крик, це такий звук, розумієте? Тут можна обійтися без крику, бо сам цей звук здатний проникнути дуже далеко. З цими словами, кантор садить собі на тильний бік долоні якусь комаху. Боже, не кричіть, повторює кантор, беручи комаху за черевце. На наше щастя, комахи не здатні чути людський голос. Але ваш страх може передатися цьому створінню, і воно буде змушене мене вкусити, хоча щойно немало таких намірів. Ручаюся, що в Ларошелі вас хотів вкусити кожен песик. Можливо, ви частенько ходили там, покусаною Люба і Львіру. «Звідки ви це знаєте?» – дивується славна жінка. «Загалом ваш батько справжній вчений, очевидно, це у вас від нього. Намагаюся бути йому підстать, але мені доведеться ще багато чого дізнатися». Щось я правда вже знаю, наприклад, що батько порадив би вам не вбиватися, інакше на вас накинуться навіть індіанські собаки, відомі мирною вдачею. Намагатимусь, обіцяє Ельвіра, тільки де мені шукати Оноріну. Отож і воно, замість того, щоб вести усі ці розмови, єдиний висновок із яких полягає в тому, що вас паралізує страх, вам варто було б взяти себе в руки на мій приклад. Тоді б ви зрозуміли, що вона причаїлася там, за висохлим деревом. Вона намагається витягти із нори білку, а це означає, що вона знайшла собі заняття не на годину і поки не збирається витворювати дурниць. Так, недовірливо кидає Ельвіра, спрямовуючи погляд у вказаному напрямку і не побачивши жодного руху серед жовто-червоного листя індіанського літа. З чого це ви взяли? Адже ви з'явилися з протилежного боку лісу. Дух мій всюди сущий, незалежно від того, чим я займаюся. Отож і знаю, не знаючи. А раптом її там немає. «Он!» – пробує голосові зв'язки молода жінка, дотримуючись поради кантора. «Не так!» Юнак прикладає долоні до рота і без зусилля видихає. «Он!» Оноріна викочується з-під сухого кореня, як металева кулька, притягнута магнітом. «Ти заважаєш мені ловити білочку, канторе!» «Що сталося?» «Іди сюди, я покажу тобі Скорпіона, ти зможеш його погладити». «Тільки не це», – благає Ельвіра. Згадуючи ці сцени на сон майбутній, Оноріна натягувала на голову простирадло, щоб досхочу нареготатися, не привертаючи нічиєї уваги. Анголон, Анжеліка, Дорогою надії, книга дванадцята, частина п'ята «Вапасу щастя». Розділ 33. Зникла. Анжеліка Рвучко схопилася, ледь не перекинувши чорнильницю. Сидячи за письмовим столом, вона дописувала листа синові, за який взялася в спокійну хвилину. Під спокою не лишилося й сліду, коли її пронизала безглузда, але страшна думка – зникла. З раннього ранку піднявся сильний вітер, нагнавши хмари і затьмаривши сонце. Треба було провести день, а то й два – за зачиненими стулками вікон, під дахом куди не проникає шум стихії, яка розбушувалася. Але що за дивну штуку викинуло її материнське серце? Мамо, мамо! Пізніше Анжеліка з хвилюванням згадувала свій сліпий порив. Те, як вона вихором пронеслася вниз по сходах, не зустрівши по дорозі ні душі. Чоботи, накидка, вона забула про рукавички. Отже, перечуття не обмануло її. Значить, у неї є причини не покоїтися оноріну. Вона щойно була тут. Не можна втрачати жодної секунди. Уперед. Незрозуміло, звідки беруться сили. Як їй вдається бігти снігом назустріч задушливому вітру, здатному звалити додолу навіть богатиря. Але ось спідниці намокають, вона оступається і падає. Її голі руки змерзли і вже нічого не відчувають. «Що я роблю?» – схаменулася вона. Оноріна нікуди не пропадала. З чого їй пропадати?» Незрозуміло, що за паніка опанувала Анжеліку, коли вона спокійно сиділа за письмовим столом. Хто навіяв їй це безумство? Її охопив страх. Не фізичний, а уявний страх. Поки вона ще не розуміла, що може заблукати і не знайти дороги назад. Що перетворившись на бурульку, може впасти замертво, подібно до птаха, який падає в мороз з гілки. «Подумай», – наказує вона собі, – «схаменися». Але тут до неї знову долинає крик, цього разу набагато виразніший. Мамо, матінко! Голос, який плаче, пробивається крізь завивання віхоли. Анжеліка знову спрямовується вперед. Хоча кожен новий крок дається їй з великими труднощами. Он-он. Їй вдається вимовити лише перший склад рідного імені. Її змерзлі уста відмовляються слухатися. Ції горла виривається тільки цей хрипкий безнадійний крик. Он, он. Ось вона. Дівчинку вже майже до пояса замило снігом. Анжеліка почала збивати з неї сніг пальцями. Гладити по зледенілому волостю. На оноріні не виявилося головного убору. Розминати за тканину одягу. Дівчинка вбралася під хлопчика, як робила часом, начепивши щось з одягу Томаса Малапрада. Майже нічого не бачивши за снігу та вітру, Анжеліка намагалася, як могла, зігріти її, притискаючи до своїх грудей. Все ще не впевнена, чи її вона знайшла. Проте сумніви розвіяв голос Оноріни, який белькотів. «Я знайшла в пасті лише одного кролика, лише одного». Голос дівчинки зривався. По щоках сповзали сльози, замерзаючи на півдорозі. До обличчя Анжеліки притулилося її обморожене кругле личко. Отже, вона справді втекла. Вона й справді вирішила вирушити перевіряти пастки в таку страшну погоду. Настав час поспішати. Поки вони не перетворилися, набрили льоду. Ось тут Анжеліку і охопив справжній жах. Завмерши в темряві. Заметені снігом, вона вже не знала, в який бік податися. Сліди встигло замести. Кучугури навколо росли на очах. Куди? Праворуч чи ліворуч? Вона притискала до себе Оноріну, намагаючись врятувати від вітру та від снігу, як колись, коли вона мчала лісом, рятуючись від солдатів. Вона відчувала, як тремтить донька, пронизана, подібно до неї самої, крижаним вітром до самих кісток. Залишалося тільки покликати на допомогу Янгола-охоронця Оноріни. «Вам настав час трутитися, абате! Ледіг'єре! Ледіг'єре на допомогу!» Ухоплена страхом, вона кинулась, куди очі дивляться, не розбираючи дороги. Проте, зробивши лише кілька кроків, спіткнулася об корінь дерева. Мабуть, перед нею було узлісся. Вузлувати коріння ялинки, яке стирчало із землі, утворило разом із переплетенням низькосплетених гілок, запорошених снігом, подібність пологого схилу, який манжеліка, стискаючи в обіймах Оноріну, зісковзнула, дирніше впала в яму. Тільки тепер у неї з'явилася можливість перепочити. Скільки ще часу триватиме Віхола? Можливо, не один день. Звичайно, їх хопляться у форті, але навіть загін найвитриваліших чоловіків – не ризикне висунути носа за ворота, а ризикнувши, неминуче заблукає. Жофрей, напевно, буде керувати цим загоном, і вона стане винуватцем його загибелі. Скільки минуло часу, десять хвилин, година, мимоволі Анжеліка заплющила очі і забулася. Прокинувшись, вона задерла голову і крізь переплетіння гілок побачила, що на срібному нічному небі немає більше хмар. «Вітер затих», – здивовано вимовила Оноріна, – Анжеліка відразу почала дертися до краю ями. На неї падали зверху важкі пласти снігу, забиваючись їй під комір, проте вона не звертала уваги на такі дрібниці. Вирвавшись, вона не повірила власним очам. На ділянці небосхилу, яка розчистилася, якось невпевнено немов у хмелю, саяла половинка місяця. А шматки хмар, що недавно занурювали землю в темряву, злякано неслися геть, зникаючи за лісом. Анжеліка та її донька вирушили в ніч. У віддаленні серед незайманих снігів виднілися присадкуваті будівлі форту Вапасо, що зараз здавався бажаним острівцем тепла й спокою і поблискував вогниками. Їхні сліди, що вели до рятівної ялинки, були тепер видні, лише трохи припорошені поземкою. Серед гілок ще лунали звуки Еолової арфи, проте вітру вистачало тепер лише на те щоб здувати крупу з глибоких слідів, що лишилися ними, полегшуючи їм дорогу до будинку. Матері та донці лишилося тільки спуститися до форту. Поспішно пробираючи серед кучугур, Анжеліка відчувала, як тануть у її волосі сніжинки і як течуть по її обличчі холодні цівки. Плечі її швидко очистилися від снігу, який навалився на них і не витримав тепла її розпаленого тіла. Тепер їй було жарко. Рука її, ще стискала ручку у норі, горіла вогнем. Від її одягу валила пара, наче вона присіла перед грубкою, а не шкотельгає по зимовому лісі. Та ж метаморфоза відбулася і з камзолом, і штанцями у норіни, запозиченими у тома. «Як же ти дізналася, що я вийшла назовні? Просто відчула і все. Яка різниця? Я знала. Я надто прив'язана до тебе. Але тому тобі не слід так лякати мене надалі». «Ти вчинила дуже погано, Оноріно». Дівчинка пригнічено повісила голову. До неї поступово дійшло, що вона викинула. Однак вона ніколи не забувала про цікавість. «Хто той пан, якого ти кликала під час завірюхи?» Виходить, Анжеліка виголосила його ім'я на повний голос. «Абат Ледіґ'єр, янгол, який спустився з неба при твоєму народженні». «Виходить, янголи є всюди?» «Так, усюди». Пробурмотіла Анжеліка, відчуваючи, як тануть її сили. Нарешті вони вийшли туди, де звивалася під снігом стежка, яка вела до хвіртки, через яку вона вибігла на пошуки Оноріни. Ще кілька хвилин, і вони опинилися посеред двору, який кишів народом, бо всі поспішали скористатися раптовим перепочинком, щоб доробити перервані завірюхою справи. Анжеліка не мала жодного бажання розмовляти і відповідати на запитання. Тому вона пройшла подвір'я з таким виглядом, що ніхто не наважився до неї звернутися. Всі лише встигли помітити, з яким суворим обличчям вона веде за руку Оноріну, одягнену як хлопчик і яка несе за вуха білого кролика. Увійшовши до будинку, вона кинула погляд на годинник. Але той, очевидно, зупинився. Інакше вона зрозуміла б, що вся пригода зайняла не більше півгодини. Діставшись своєї кімнати, вона впала в крісло з високою спинкою. Донька видерлася їй на коліна. Анжеліку придавила нечувана втома, з якою не міг би впоратися, ні тривалий відпочинок, ні навіть сон. Залишалося чекати. Сталося щось незвичне, поки вона ще не знала до ладу, що саме, і не поспішала тріумфувати, адже вона не забула, що чудеса трапляються лише тоді, коли в бій із силами добра вступають рівні їм сили зла. Невже знову почалася невидима для ока битва – Потроху почуття розбитості пройшло, і на зміну йому прийшла радість від того, що вона стискає в обіймах Оноріну, живу й неушкоджену. Вчасно наздогнала її, що якась невідома сила вчасно подала сигнал тривоги і запобігла трагедії. Що ти збиралася зробити з цим кроликом? Оноріна вагалася. Мабуть, вона просто не знала, що відповісти. Скількох можливих пояснень вона вибрала найбільш виграшне. Я хотіла принести його Глоріанді та Раймону Роже. Але якщо він лише один, їм завжди подавай лише по два. До другої пастки було далеко, а я і так не могла розібрати, куди йти. Не дочекавшись відповіді матері, вона обурено вигукнула. «Я роблю все, що можу, аби довести тобі, як я люблю їх, а ти мені не віриш. Я теж роблю все, що можу, щоб довести тобі, як я люблю тебе, а ти вперто відмовляєшся мені вірити», – відгукнулася їй у тон Анжеліка. Гоноріна швидко зісковзнула з її колін. Сум, що звучав у словах матері, торкнувся її до глибини душі. Заглядаючи їй в обличчя, вона схопила їй за руки і сказала важливо, як звикла говорити, роблячи повчання близнюкам. ні, я вірю тобі, бідна моя матусенько, тепер я тобі вірю. Ти прибігла за мною в таку страшну завірюху, як тоді, за тим безмозким песиком. Якби не ти, я б не знайшла дорогу назад». Це визнання коштувало їй чималих сил. Задихнувшись, вона вткнулася скуйовдженою голівкою в материнські коліна і довго не підводила обличчя. Вона згадувала гордість, що охопила її, коли вона виявила в пасті кролика. Але що за жах почався невдовзі після того, коли вона зрозуміла, що сніг ось, ось завалить її з головою, і ще цього разу вона точно, точно зробила непробачну дурість. Їй залишалося лише відчайдушно боротися з лютю за вірюхи – усвідомлюючи марність боротьби. «Як добре у нас вдома», – думалося їй у ті хвилини. «Їй хотілося будь-що повернутися додому. Там так тепло, а ти, Матусю, все чекаєш на мене. Ніколи-ніколи більше я не піду перевіряти ці ненависні пастки». Вона відчувала, що сама природа, з якою вона досі ніби перебувала в Союзі, зрадила її. Сніг виявився таким нестерпним, а потім таким страшним – Яке полегшення, яке щастя почути несподівано це он і побачити матір, яка поспішає до неї крізь хуртовину. Вона надовго застигла, обурювана спогадами та новими почуттями. Потім вона різко підвела голову і широко посміхнулася. «Я дуже задоволена», – сказала вона, – «адже тепер я зможу піти по-справжньому. Раніше в мене на це не вистачило б сміливості». «Що ще вона нам піднесе?» Казала Анжеліка увечері, звертаючись до чоловіка. Вона щойно розповіла йому про вчинок Коноріни, коли вона залишила форт із наміром випробувати долю мисливця і добути для Раймона і Глоріанди хутра. До речі, миле пояснення. Вона влаштувала випробування власним силам та хоробрості. Сказав він, після чого змінивши тон і перенісши всю увагу на Анжеліку, з ніжністю додав «І любові її матері». Тепер ситуація була іншою – Тепер вона, його кохана, його загадкова, безцінна дружина, примоснилася на колінах чоловіка. Він відчував, як це егоїстично – любити її за слабкість, що робила її такою близькою, такою доступною. Йому дуже хотілося підбадьорити її, але він знав, що навряд чи досягне успіху. Анжеліка сказала йому, що Оноріна дала урочисту обіцянку ніколи більше не тікати. Однак випустила вона отруєну стрілу, сказавши, тепер я зможу піти по-справжньому. Притискаючи Анжеліку до себе, Жофрей, злегка похитуючи її, намагався силою своїх обіймів наділити її частинкою сили, яка дозволяє могутнім чоловікам вступати в бій і не ухилятися від рукопашної, перечуваючи випробування відваги і не боячись болю гіркоти, що так тривожить. «Доля, доля», – засуджував він, – «в кожного вона своя. Цій дитині судилося прожити свою долю. Ми не можемо зробити це за неї. Допомогти?» Інша справа. Однак він знав, що вона, подібно до Оноріни, не задовольниться і не втішиться його словами. Жінки, як їх осягнути? Вони завжди вислизають. Трубадури не все сказали, не всьому навчили. Минуло кілька днів наповнених очікуванням, у що вильлються наміри Оноріни, і які ще думки прийдуть в цю навіжену голівку. Інші турботи форту відійшли на задній план. Якось увечері конюший Ян Куанек з'явився до них, і, намагаючись зберегти серйозний вираз обличчя, повідомив, що Оноріна просить аудієнції. «Що вона ще придумала?» – занепокоєно промовила Анжеліка. Мати і батько зустріли гостю з належною серйозністю, яка відповідала моменту. Вона постала перед ними у святковому вбранні. «Я хочу виїхати», – оголосила вона. «Мені треба зробити щось серйозне в інших краях, а до цього треба готуватися». Я хочу поїхати в Монреаль до пані Буржуа, щоби навчитися читати і співати, тому що тут це в мене ніколи не вийде.